Elison Pataki, Szépség egy megtört életben. Igaz történet szerelemről, hűségről és kitartásról. Helikon, Budapest, 2020. ISBN 978-963-479-325-0. A könyv eredeti kiadása Elison Pataki, Beauty in the Broken Places, Random House, 2018. Fordította, Skokán Boglárka. Felolvasta, Ambrus Attila József. A felvétel 2023. júliusában készült. A hangos könyv felolvasója az alábbi támogatóknak szeretné megköszönni, hogy a hosszú éjszakákban nyúló felolvasás és utómunkálatok során bíztatásukkal és anyagi támogatásukkal, egy-egy kávéval és szendvicsel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a hangos könyv végül elkészülhessen. A támogató neve Nagy Anna. Külön köszönet illeti a kiemelt támogatót, aki havi rendszeres támogatásával segíti a felolvasó munkáját. A kiemelt támogató neve Miklós Katalin Illona. Köszönöm. A népszerű sziszi regények részben magyar származású szerzője új könyvében saját szívszorító történetét meséli el. Öt hetes terhes volt, mikor férje, Dév egy repülőút során agyvérzést kapott. Miután visszanyerte eszméletét, súlyosan károsodott az emlékezete. A könyv kettejüknek a gyógyulásért folytatott harcát meséli el. Alison leveleket kezdett írni a férjének, hogy megőrizze a múltjukat, védelmezze a jelenüket, és küzdjön a jövőjükért, Mindazért a szépségért, amit a szerelmük hozott létre az életükben, és amit még nyújthat nekik azután is, hogy ez az élet egy pillanat alatt összetörni látszott. Olyan könyvez írt a Lee Woodruff, amely emlékeztet minket, hogy lassítsunk. Vegyük észre, hogy milyen szerencsések vagyunk, és próbáljuk megélvezni azokat a mindennapos kis áldásokat, amiken az életünk során különben csak átrohanunk. Luizának és Nelsonnak, akik fényvivőink voltak ezen az úton, és Lilinek, a fénynek, mely előre húzott minket. És nem hagyhatjuk abba a kutatást, és az lesz kutatásunk vége ha megérkezünk oda, ahonnan elindultunk, és először ismerjük fel azt a helyet. T.S. Eliot, Vas István fordítása. Mert az a mi sorsunk, hogy az élet megtörjön minket, de néha éppen azon a ponton leszünk erősek, ahol legjobban megtört az élet. Ernest Hemingway. Örkény István fordítása. Akkor kezdtem leveleket írni a férjemnek, amikor világossá vált, hogy új emlékeket már nem tud elraktározni. De voltak épp a régiekre sem emlékszik, azokra, amiket együtt éltünk át. Amikor Dév magához tért egy kis hián végzetes strók után, harminc éves volt, gyönyörű, látszólag erős és külsőleg sértetlen, óráról órára sem maradt meg semmi az emlékezetében, nemhogy napról napra. Amikor felnyitotta a szemét, azokat a zöld szemeket, amelyek először magukhoz vonzottak engem, rettenetes és idegen kifejezéssel bámult rám, totális ürességgel. Ez nem dév tekintete volt, ez nem az a tekintet, amit ismertem, nem annak a léleknek a tükre, amit ismertem, a léleki, ami tele volt mély érzelmekkel és érett szerelemmel, gyorsan szárnyaló gondolatokkal és megannyi emlékkel, oly sok reménnyel a jelenben, és oly sok tervel a jövőre nézve. Nem, ez csak egy kifejezéstelen szempár volt, ami nem tükrözött mást, csak szívet tépő űrt és egy üres lelket, a férjem lelkét, amely kitörlődött. Ezért döntöttem úgy, hogy írok neki. Felnyitottam a laptopom, és írni kezdtem. A Word dokumentumot kedves kedvesdév.docként mentettem el, mert így kezdődött az első hozzáírót levél. Kedves Dév, ma este a repülőn felém fordultál, és azt mondtad, semmit nem látsz a jobb szemeddel. Szörnyű volt leírni ezeket a szavakat. Mégis, bár magam sem értettem még, hogy miért, tudtam, hogy le kell írnom őket. Mindent leírok, hogyha Dév valaha visszatér hozzám, el tudja olvasni. Megőrzöm azokat az emlékeket, amiket ő maga nem tud megőrizni, hogy majd tudja, mint ment keresztül, mint keresztül, és aztán remélhetőleg együtt tudunk gyógyulni. 2015. Június 9 Kedves Dév! Ma este a repülőn felém fordultál, és azt mondtad, semmit nem látsz a jobb szemeddel. A pupillát kitágult. Előtte a taxiban gondolkodtam. Valójában rajtad. Azon, hogy mennyire szeretlek, és milyen szerencsés vagyok, hogy vagy nekem, és milyen szerencsések vagyunk, hogy vagyunk egymásnak, és a gyönyörű és gazdag életre gondoltam, amit megoszthatunk egymással, meg a születendő kisbabánkra. Ez volt a taxiban. Most is szerencsés vagyok, hogy vagy nekem, de sajnálom, hogy a sztrókot kellett hozzá, hogy végre rájöjjek. Ültem a repülőn, a cipődet szorongattam, ami még meleg volt az ereiben áramló vértől, és arra gondoltam, hogy ha ez a cipő kihűl, talán sohasem érinthetek meg még egy ruhadarabot, ami a férjem testétől meleg. Első fejezet Van orvos a gépen? Azt hiszem minden ifjú orvos szívében ott lapul a félelem, hogy egyszer őt is megtalálja ez a kérdés. Milyen rettenetes felszólítás ez 12 000 méter magasban, orvosi felszerelések nélkül, távol bármiféle egészségügyi intézménytől, vagy akár csak egyetlen olyan kollégától, akivel konzultálni lehetne. A kérdés oka olyannyira kézenfekvő, mint amennyire nem. Tudod, miért hívnak, mégis fogalmat sincs arról, hogy mihez. Mi van akkor, ha gégés szakorvos vagy és koraszülést kell levezetned, esetleg bőrgyógyász vagy, és olyas kell segítened, aki épp életveszélyes szívinfarktust szenvedett el? Június 9-én, a Széletlé repülőútunkra készülve, Dévésén semmi mitől nem tartottunk. Verőfényes koranyári nap volt. A június kétség kívül az év legjobb időszaka Chicágóban. Az itteni hosszú, hírhetten kemény telek után, amelyek nyomai komor hívatlan látogatóként egészen májusig a nyakunkon maradhatnak, a város lüktetni kezd, minden lakója megtelik élettel. Szinte tökéletes nyári nap volt, tiszta, verőfényes égbolt, balzsamos levegő, amely csalogat a szabadba, és már önmagában is jó kedvre derít. Mindketten igazá remek hangulatban voltunk, amikor bepattantunk egy taxiba, amely az repülő repülőtérre vitt minket. Az üzeneteket néztem a telefonomon, míg a sofőr átverekedte magát a csúcsforgalmon. A szüleim válaszoltak egy e-mailre, amelyben a hotelfoglalás és a repülőút részleteit küldtük át. Az anyóson pedig reagált Dave egyik fényképes üzenetére, a fotó én vagyok profilból, Tisztán kivehető a domborodó hasam, a háttérben a Csikágó folyó látszik. Egy iPhone appal hetente nyomon követtük a baba fejlődését, és Déva következő üzenettel küldte át a képet. Ötödik hónap, akkora, mint egy papaja. Az anyukája pedig visszaírt. A legédesebb kis papaja, amit valaha láttam. Élvezzétek az utazást, a jól megérdemelt pihenést és kikapcsolódást. Ráfér mindkettőtökre. Dív elmosolyodott és kikapcsolta a telefonját. Egyet értettünk. Mindketten kimerültek voltunk, és vágytunk némi kettesben töltött időre. Nemrég fejeztem be egy jó adag szerkesztői munkát az új regényemen, és éreztem, hogy az agyam és a testem is pihenésért kiállt. Dív, aki harmadéves ortopédsebész rezidens, a Rásse egyetemi kórházban, kimerítő hónapokon volt túl. Legutóbbi megbizatása egy önvezérelt kutatássorozat volt, és közben nem kevesebb, mint 24 különböző orvosi tanulmányon dolgozott. A munka tempója még mindig megdöbbentett, a sok éves orvosi képzés után is tarthatatlannak láttam. Éjszakánként ritkán aludt többet négy óránál. Egymás mellett ültünk a taxiban, megkönnyebbülten, hogy uton vagyunk egy olyan helyre, ahol alhatunk és pihenhetünk, és élvezhetjük azon ritka alkalmak egyikét, amikor napokat tölthetünk egymás társaságában. Oldalra néztem a férjemre, és arra gondoltam, milyen szerencsés is vagyok. Egyfajta testen kívüli élmény volt, mint amikor az ember egyet hátra lép, és elraktározza magának a pillanatot, és amikor ezt megtettem, arra gondoltam, nagyon szerencsés vagyok. Nem mondtam ki hangosan, de világosan emlékszem, hogy ez járt a fejemben. Dévre néztem, és 11 évnyi közös múlt gazdagította a képet: az együtt töltött egyetemi évek, a diplomaszerzés utáni jó részt még kipróbálatlan kapcsolat New york rengetegében. Aztán pedig néhány komoly próbatétel: orvosi egyetem és házasság, sebész rezidenség és szeretteink betegsége, költözések, új helyek országszerte. Közös kutya egy menhelyről, a sok kis mozaik darab közös életünkből, amelyeket mi illesztettünk egymás mellé, és most a kis baba, akiben egyenlő részben vagyunk jelen mindketten. Épp annyira szerettem Dévet, mint amikor beleszerettem a főiskolán, de ez a szeretet már más volt, tartalmasabb, azt is mondhatnánk, hogy jobb és erősebb attól, hogy betörtük. Kipróbáltuk és megtámasztottuk több évnyi barátsággal, egymás iránti megértéssel és egy közös élettel. Ez nem a múlt utólagos megszépítése. Olyan élesen előttem van, mint a taxi, a csúcsforgalom és a fényben úszó júniusi nap. Tisztán emlékszem rá, mi járt a fejemben, amikor néztem őt azon a reptére vezető autóúton. Hogy pontosan fogalmazzak, azt gondoltam, nagyon szerencsés vagyok, hogy van nekem Dév. Mindkettőnknek teljes embert, megfeszített munkát kívánó karrierünk volt, és emiatt több időt kellett távol töltenünk egymástól, mint amennyit szerettünk volna, ám mindezek ellenére mégis úgy éreztük, hogy együtt lépünk át életünk egy új, izgalmas szakaszába. Több mint egy évtizednyi orvosi képzés után Dév karrierje fordulóponthoz érkezett, szenior rezidensé válhatott. Évekig tartó, hihetetlen tempót kívánó beosztotti lét után annak kapujában állt, hogy elkezdheti learatni kemény munkája, alvás megvonása és lemondásai gyümölcsét. Harminc éves volt, életének több mint egyharmadában, ezért a célért küzdött, és a célegyenes végre feltűnt a láthatáron. Én is úgy éreztem, kezd venni a karrierem. Két nehéz, de sikeres könyv, Két egymást követő évben való kiadása után épp a legnagyobb kihívást jelentő, a legizgalmasabb regényemen dolgoztam. Annak idején kockázatot vállaltam, amikor feladtam a napi hírszerkesztői munkámat azért, hogy regényírással foglalkozzak, de erre vágytam. Keményen dolgoztam és kiszámíthatatlan, de izgalmas időszakot éltem át, miközben próbáltam nevet szerezni magamnak íróként. Mind közül a legjobb pedig, hogy hamarosan szülőkké válunk. A házasságunk korábbi szakaszában azt a döntést hoztuk, hogy dév embert próbáló orvosi szakképzése miatt néhány évet várunk a család alapítással, ráadásul nem igazán lehetséges a fogantatás, ha nem is látjuk egymást. De most itt vagyunk, végre készen állunk. Hamarosan szülők leszünk, egy kicsi lány érkezik közénk, az előző héten tudtuk meg a nemét, és ez életünk legfontosabb kalandjának ígérkezik. Időben indul a gép, alig várjuk, hogy találkozzunk Seattle-ben, a Déva bátyjának, Scottnak, miközben a gépünk felszállásra készül chicago -ban. Úgy terveztük, hogy útban havaira, a baba váró vakációnkra, három napra megállunk Seattle-ben, és meglátogatjuk Dév ott élő két bátyját. Még sohasem jártam seattle és kitaláltuk, hogy emellett egy éjszakára gyors kiruccanást teszünk a csendes óceán partján feléjszaknak Vancouver-be. kristálytisztán emlékszem, a csúcsforgalomban araszolásra, arra, hogy rövid volt a sor a reptéri biztonsági ellenőrzésen, és az így nyert időben beültünk egy gyors vacsorára a csiliszbe. Míg vártunk az ételre, átszaladtam a terminál másik végén lévő Hudson könyvesboltba, hogy felmarkoljak néhány könyvet. Megszédített a nyaralás gondolata és a sok szabadidő, amit majd olvasgatással töltök a tengerparton. Mindez rendkívüli módon hétköznapi volt, az utolsó hétköznapi este, amit annak az életnek a szereplőiként eltöltöttünk. Arról beszélgettünk, hogy a volt olimpiai atléta, Bruce Jenner nemrég ismét feltűnt a színen, immáron, nőként és Caitlin néven. Beszéltünk munkáról, családról és arról, hogy a Dév által kedvelt Chicago Black House a Stanley Kupa döntőjében játszik, míg mi havain leszünk. Dév telefonján megnézegettük a legutóbbi képeket imádott kutyánkról egy apró keverék nőstényről, akit barátokra bíztunk a nyaralás idejére, és aki már is hiányzott nekünk. A repülőn Dév felrakta a bőröndjeinket a fejünk fölött lévő tartókba. Az ülőhelyeink a gép hátsó részében voltak. Öt hónapos terhesen bármikor készen álltam egy kis szundikálásra, és a felszállás után azonnal álomba is merültem. Dév állandó alvás megvonásban élő rezidensként általában ugyanígy tett. Évekkel korábban még orvostanhallgatóként elsajátította, hogy akkor és ott aludjon egyet, ahol és amikor csak lehet. Azon az estén valami miatt mégis úgy döntött, hogy ébren marad, és inkább befejez egy tanulmányt. Nem tudhattuk abban a pillanatban, mi ment végbe a testében, ahogy azt sem, hogy ezzel a vírasztással döntötte életről haláról. Mindezekről fogalmam sem volt, amikor a gép felszállt, magunk mögött hagytuk Csikágót, és én üdvözült, hormonvezérelt álomba merültem. Arra ébredtem, hogy Dév megböki a karomat. Igen, fordultam felé fél álomban, fogalmam sem volt, mennyit alhattam. A laptopja nyitva feküdt a lehajtható asztalkán. Az ablakon át látszott, hogy a nap épp lenyugodni készül a látóhatáron. Látsz valamit a jobb szememen? kérdezte Dév. Nyugodtan beszélt, ám a hangjában mégis volt valami szokatlan, nyugtalanító sürgetés, ami nem volt jellemző rá. Éreztem, hogy a szívem összeszorul a melkasomban. Igen, láttam valamit. A pupillája elképesztő módon kitágult, olyan nagy és fekete volt, hogy alig láttam szemének gyönyörű zöldjét. A legkülönösebb a két szemének a volt. Csak a jobb pupillája tágult ki, a bal szeme teljesen normálisnak tűnt. Semmit sem látok vele. Pislogott dév és üres tekintettel körülnézett a repülőn. Kiúztam magam az ülésen, hirtelen minden álmosságom elszállt. Nyisd fel az ellenzőt, hát az erős fénytől összehúzódik. Kértem. Dév felhúzta az ellenzőt, és kinézett a lopakodó este tiszta látványára 12.000 méter magasból. Odakin a koranyári napfény utolsó sugarai átszűrődtek egy alacsonyan fekvő felhő habrózáin. Név visszafordult felé. Nem látok semmit, rázta a fejét. Rémületemben feltettem a legképtelenebb, legtúzóbb kérdést, ami csak eszembe jutott. A legrosszabbra gondoltam, a legsötétebb félelmem húztam elő, hogy Dév megsemmisíthesse egy, ugyan nevetséges válasszal és egy elutasító nevetéssel. Dév, strokod van? Lehet felelte hátborzongatóan borzongatóan halk hangon. Összeszorult a szívem. Dév nem szokott rémeket látni. Az általában az én szortom. Biztos vagyok benne, hogy egy megduzzadt mirigy a rákjele egy magas köhögés pedig a tüdőgyulladási. Dév viszont soha nem nyugtalankodik ilyenek miatt. Valójában olykor bosszantott is, mennyire kellett erőlködnöm, hogy kibillentsem, például amikor biztos voltam abban, hogy egy csúnya betegségben szenvedek. Néhány évvel ezelőtt sérvet diagnosztizáltam magamon, és nem is tévedtem. Ezután úgy éreztem, legalább néhány évig fel vagyok jogosítva, az önjelölt orvosi szakvéleményekre. Név ezeket ritkán vette komolyan. Ha valaki már elegendő lőtsebet és autóbalesetet látott, bizonyára megtanulja, hogy apróságok miatt fölösleges aggódni. Mégis most egyértelműen megrémült, és ennek felismerése volt az igazáriasztó. Megyek segítségért, rögtön jövök. Felugrottam a helyemről, a gép hátsó része felé siettem, és az Alaska Airlines gyanútlan légi kisasszonyának szegeztem a kérdést. Be kell mondani, hogy orvosra van szükségünk. A férjem nem lát semmit, és a jobb szeme furcsán kitágult. A légi kisasszony egy gondosan fésült frizurájú, széles kedves arcú alacsony szőkenő, leolvasta az arcomról az iedtséget, amely azonnal visszatükröződött az arcáról. Hol ül kedvesem? kérdezte. Miután közöltem vele, Felemelte a kabintelefont, hogy bemondja a hangos bemondóba, akinek van bármiféle egészségügyi végzettsége, fáradjon az ülésünkhöz. Mint kiderült, közvetlenül mögöttünk ült egy ápolónő, beszélni kezdett hozzá. Épp időben értem vissza a helyemre, hogy halljam, mint azt mondja neki. Csukja be a bal szemét, csak a jobb szemével nézzen. Hány ujjamat látja? Nem tudom. Válaszolt Dév kifejezéstelen hangon, természetellenesen halkan, majd lehunyta a szemét. Elaludt minden teketúrja és bejelentés nélkül, csak úgy egyszerűen elment. Akkor még nem tudtam, hogy nagyon hosszú ideig nem fog visszatérni. Második fejezet New Haven, Connecticut, 2003. szeptembere nem mondhatnám, hogy szerelem volt első látásra. Kezdetben valójában egészen tévesen ítéltem meg Dave Lévit. Először kora ősszel találkoztunk első éves korunkban. Jéltábornak hívják azt a felfokozott mesés időszakot, közvetlenül a tanév kezdete előtt, amikor a gólyák csapatában mindenki tágra nyílt szemmel, névkártyával a melkasán sürgölődik, és minden erejével azon van, hogy felvegye a tantárgyait, és megjegyezze az épületek nevét. Ezekben az első hetekben minden társadás mögött az a merész törekvés húzódik meg, hogy közös vonásokra lejünk, Tapogatózzó kérdéseket teszünk fel, hogy kiszimatoljuk a másikat. A törekvés célja pedig, hogy kiderüljön, a szembetűnő vagy rejtett kapcsolódási pontokból kivirágozhat-e igazi barátság. Ó, Annapolisból jöttél! A szobatársam baltimóri. Ismered? Na hát, érdekel az ókori görög filozófia. Imádtam a bazi nagy görög lagzit. Tényleg gyeplabdázol? Komolyan gondolkodom azon, hogy csatlakozzam az egyetemi ultimate frisbee csapathoz. És így tovább. Egy csütörtök este sok emberrel buliztam együtt. Az Old Blue egy hamisítatlan egyetemi bár volt, közvetlenül a New Haven Hotel aulája mellett zöld szőnyegekkel, középen gicses aranydíszítéses, hatalmas fabárpulttal. Mindössze 18 éves gólják voltunk, így aztán nem volt szabad csak úgy a főbejáraton át besétálnunk a bárba. Ehelyett lelopóztunk a szomszédos átjáróba, átugrottunk egy kerítésen és a hotel hátsó ajtaján surrantunk be. Jó ideig rejtőzködtünk a hotel wc ben mielőtt átmentünk a hotel aulájába, onnan pedig a bárba, remélve, hogy egyik oldalon sem szúr ki minket a portás. Nem volt egy bomba biztos terv. A csütörtök esték az Old Blue-ban különösen kockázatosnak számítottak, de az egészet áthatotta a kalandok, na meg a csintevések izgalma és derüje, valamint, ha sikerrel jártunk, a győzelem érzése. Azon az estén a próbálkozásunkat siker koronázta, a barátnőm Mária és én ügyesen bejutottunk a hotelbárjába. Mária igen gyorsan bizalmas beszélgetésbe bocsátkozott egy sráccal, akivel én még nem találkoztam. Mária benne volt a női lakrosz csapatban, és hamar rájöttem, hogy a srác Dév meg a férfi lakroszban játszik, és kettejüknek már vannak közös ismerőseik és élményeik. Ahogy ott álltam harmadik kerékként, mert nem értettem a sporthoz, Szemügyre vettem dévet. Nyugtáztam sportos, kidolgozott testalkatát, pergő, szellemes megjegyzéseit, könnyed nevetését, érdeklődését a marjával folytatott baráti csevegések iránt. Látszólagos érdektelenségét azzal kapcsolatban, hogy velem is szóbáljon. Egyszer csak felém fordult, és megkérdezte. Te hova jársz az egyetemre? Meglepetten Némán bámultam rá. Ugyanoda jártam, ahová ők. Arra az egyetemre, amelynek a kampusza tulajdonképpen körülfogta azt a bárt, amiben voltunk, és amelyről a nevét az Old blood kapta. Tényleg ezt kérdezte most tőlem? Kíváncsi lettem arra, ki ez a fiú. Abban a pillanatban az egyetemi köznyelv egy gyakra használt szava az izomagyú jutott eszembe, azaz nagyképű, bratizós fajta. Tudják, Vívnek a délceg középnyugatiakra jellemző magasizmos termete, Hangos és ragadós nevetése volt, és általában körülvette egy csapat hozzá hasonlóan vidám, magabiztos lármás alfahím. Én is nyitott voltam, és készen álltam arra, hogy idegenekkel beszélgessek, akár lányokkal, akár fiúkkal, hiszen ezekben az első napokban elsősorban barátkozni akartam. Ezért, amikor megpróbáltam beszélgetést kezdeményezni Dave Lévivel, és ő különösebb érdeklődés nélkül lepattintott, arra a meggyőződése jutottam, hogy ez azért van, mert túlmenőnek érzi magát. Az meg sem fordult a fejemben, hogy egy ilyen, látszólag társaság kedvelő srác, mint Dave Lévi, aki körül zajlik az élet, azért csiklik át fölöttem, látszólag hidegen és tartózkodón, mert valójában félénk. Útjaink a következő évig nem keresztezték egymást. Másodéves korunkban ősszel mindketten felvettük a Művészet és Építészet története elnevezésű kurzust Vincent Callinál a közkedvelt művészettörténész professzornál. Majdnem fél évszázados legendás pályafutásának lezárásaként ebben az évben tanította utoljára ezt a tárgyat, ezért az amúgy is népszerű kurzus iránt megugrott az érdeklődés. A hatalmas előadóteremben több száz diák zsúfolódott össze, Dév, Lévi és én pedig történetesen egymás mellett találtuk magunkat, amikor leültünk. A szemeszter elején azt a feladatot kaptuk, hogy elemezzünk egy bútor darabot. Eszét kellett írnunk egy méretes faszekrényről. Számtalan közös barátunk volt, és egy vasárnap délután csoportosan elmentünk a Művészeti Múzeumba, hogy tanulmányozzuk a szekrényt. Dév ott állt, komoly képpel jegyzetelt valamit majd a bútor jellemzésére a következő szót használta. Fenyegető. Felé fordultam, oldalra billentett fejjel, és arra gondoltam, találó. Ostobá hangzik, de abban a pillanatban jöttem rá két dologra. Először is arra, hogy Dév okos, nem valami szélesvállú marha pofa, aki csak a sporttal és a csapatával foglalkozik a tanulmányai helyett. Másodszor pedig arra, hogy igazságtalanul ítéltem meg. Teljesen tévesen kategorizáltam be. Dév agya, és nem csak az agya, hanem a kíváncsisága is meglepett. Bennem oldhatatlan a kíváncsiság, és azokban az emberekben is, akiket a legjobban szeretek. Ezt tartom az egyik legellenállhatatlanabb személyiségvonásnak, mert magában hordozza a folyamatos tanulás, az állandó kérdés ígéretét, és előzi az unalmat és a passzivitást. Azon az őszön egyre jobban megismertük egymást, egyre többet beszélgettünk, és én egyre inkább láttam, hogy Dévben megvan a kíváncsiság, az érdeklődés minden iránt és a hajtóerő önmaga fejlesztésére. Jó, beismerem, Dév vicces is volt. Az egyik éjjel a kampuszon, a New Haven tekepályán tartott buli után valaki kiszúrta, hogy Dév hasonlít az olimpiai érmes Paul Hemre. Több sem kellett neki, elkezdett cigánykerekeket hányni a füvön. Gyakorlatlansága miatt azonban fejjel előre beleesett egy közeli függőágyba. ágyba. Amikor visszagondolok erre az éjszakára, a megállíthatatlan éjféli nevetés jut eszembe. Emlékszem az őt körüllengő könnyedségre és arra, hogy a közelében akartam lenni ennek az örömnek. De dív több volt, mint csupán vicces. Különösen meglepődtem, amikor megtudtam, hogy orvosi előképzőre jár. A két szobatársam is ott tanult, és tudtam, milyen keményen tanulnak, milyen túl zsúfolt a tanrendjük. Dave vállat vont, és azt mondta, hogy a fizikát és a kémiát mindig is gyorsan megértette. Azt tudtam, hogy a történelmet kedveli, hiszen ugyanabban a művészet történeti csoportban voltunk. Később rájöttem, hogy beiratkozott egy John Miltonról szóló haladó kurzusra is. Ez olyan tárgy volt, amit én angol szakosként nagy évben elkerültem, mert félelmetesnek találtam. Ez a srác nem volt felszínes. Dave Lévy egyáltalán nem az öntelt, sörtvedelő pasi volt, ahogy korábban feltételeztem. Pár héttel később néhányan a művészet történeti osztályból együtt tanultunk a félévi vizsgákra. Scully professzor meglehetősen údivatú módszereket használt, vagyis az összes festmény és szobor képét kinyomtatta, majd kiragasztó szalagozta a kampusz egyik épületének falára, ahelyett, hogy digitalizálta volna őket, hogy a diákok kényelmesen tanulmányozhassák őket a szobájukban. A tanulás egyetlen módja tehát az maradt, ha elzarándokoltunk ebbe az épületbe, lecövekelünk a fal előtt, és igyekszünk a lehető legjobban memorizálni a képeket. Mindez egy letűnt kort idézett, de közösségi élményt jelentett, és képzelhetik, mennyire kedvemre való volt, amikor estéről estére ott találtam dévet azon a héten. Próbáltam lazán kezelni a helyzetet. Igyekeztem a templomok és szobrok óriási halmazára koncentrálni, jegyzeteket körmölni és véget nem érő erőfeszítéseket tenni a dátumok megjegyzésére. Persze a tekintetem közben a termet pásztázta, mert tudtam, hogy dév valahol ott van a közelben. A vizsga időszakra való felkészülés igen izgalmassá vált, és ennek semmi köze nem volt a templomokhoz vagy a szobrokhoz. Annak a hétnek az utolsó estéjén Dév másokkal együtt a középkori székesegyházak képei előtt állt. Valaki hangosan azon morfondírozott, hogy hogyan lehetne megfogalmazni a különbséget a román és a gótikus stílus között. Dév elmagyarázta, hogyan lehet felismerni a magasságot és a könnyedséget amely megkülönbözteti a Gótikát elődjétől a román stílustól. Elhadart néhány fontos dátumot és helyszínt, amely fordulópontot jelentett az építészeti stílusok történetében. Mindannyian rámerettünk. Na hát, okos ez a fiú mormolta az óra alatt egy diáktársam. Igen, gondoltam, én is úgy hiszem. Azon a péntek estén, a vizsga időszak után néhányan összeverődtünk közös barátunk Peter kollégiumi szobájában. Kártyáztunk, söröztünk és megünnepeltük, hogy túlestünk a rettegett teszten. Dévnek vasárnap lakrossz mérkőzése volt, amielőtt két napig nem ivott alkoholt, így azon az estén sem. Azért velünk bulizott órákon át, kivette a részét a viccelődésből és a nevetgélésből. A buli végén, amikor megkérdezte, haza kísérhete a kollégiumba, a kampuszon keresztül, nehogy bajom essen, már nem adtam a lazát. Örömmel elfogadtam az ajánlatát és a velejáró jó égpuszit is. Egyetemi ismeretségünk legelejétől fogva azon csodálkoztam leginkább, mennyire tiszteltem őt és mennyire felnéztem rá. Korábban senkivel sem találkoztam, aki ennyire állhatatosan és megingathatatlanul ragaszkodna a kiválóságra való törekvéshez. A tanulmányaimban egész életemben jól teljesítettem, tudtam, hogy kíváncsi és lelkiismeretes vagyok, olyas valaki, aki keményen dolgozik és jó jegyeket kap, de dév arra késztetett, hogy erre rátegyek még egy lapáttal. Nem csak csodáltam őt, hanem kedveltem is, méghozzá nagyon. Amikor beszéltem hozzá, úgy éreztem, ő tényleg érti, amit mondok, hogy megért engem. Olyan volt, mint a világ világéletünkben a legjobb barátok lettünk volna, úgy éreztem ismer, jól éreztem magam vele, mert őszinte volt közöttünk a párbeszéd, és meghallottuk, amit a másik mond. Ugyanazokon a poénokon nevettünk, élő kapcsolat volt közöttünk, és a beszélgetéseinkben gyorsan kialakult az egymás természetes és mély megértéséből fakadó könnyedség. A szemeszter végére, amikor mindketten egy-egy angol beadandót írtunk, amit a megfelelő kurzusainkra kellett leadnunk határidőre, világossá vált számomra, hogy kettünk közül dévnek jobban a nyelvérzéke. Volna időd rá, hogy átnézd a dolgozatomat? kérdeztem tőle egy napon, ahogy közeledett a beadási határidő. Igen mondott. Odaadtam neki, ő meg lelkiismeretesen elolvasta, majd okos és átfogó feljegyzéseket készített arról, szerinte hogyan lehetne még jobb az írásom. Mikor visszaadta, a munkámra néztem, a megjegyzéseire majd ő rá. Mi az? kérdezte. Mi a baj? Szörnyűségeket írtam? Nem, válaszoltam. Nagyon jókat írtál. Ó, mondta és felült. Akkor jó. Elvileg én vagyok itt az angol szakos, mégis te javított ki az angol beadandómat. Na és, mondta és vállatvont. Miféle vérlázítóan igazságtalan genetikai verseny nyertélte, hogy ilyen sok mindenben ennyire jó vagy? Ezt a kérdést akartam neki szegezni, de helyett azt mondtam, egyszerűen csak le vagyok nyűgözve. Tudod néha, amikor valakit meghívnak egy csapatba, mert nagyon jó egy sportákban, mint te a lakroszban, az a legfontosabb dolog az életében, az iskolai teljesítmény pedig olyan, nem is tudom, másodlagos. Te viszont képes vagy mindent egyszerre, és ráadásul jól csinálni. Azt tudod, ugye, hogy engem nem hívtak meg? kérdezte. Micsoda? Ezt nem tudtam. Én jelentkeztem a lakrosz csapatba, mondta. Vagyis külsősként kerültél be? kérdeztem. De... De akkor te kezdő vagy, másodévesként? Azt hittem a Lakrosz az életed, vagy legalábbis a legfontosabb dolog az életedben. <gül> nem, rázta a fejét. Majdnem be sem jutottam a csapatba. Első évben borzasztó voltam, hiszen középnyugati vagyok. Nem tudtam bánni a bottal, nem úgy, mint ezek a fiúk, akik Marylandben és Long Islanden nőttek fel, ahol jelentős hagyománya van a Lakrosznak. És ezért kicsikoruk óta játszhatnak és komolyan versenyezhetnek. Fogalmam sem volt az egészről. Csak megszeretett az edző, mert keményen hajtottam és gyorsan futottam. Tényleg?-kérdeztem és közben a Dév léviről alkotott kép kezdett bennem átszíneződni. Tényleg?-válaszolta. Első év őszén az edzőknek le kellett csökkenteni a csapatlétszámot. Minden alkalommal csodálkoztam, amikor túljutottam egy-egy körön. Végül, ahogy az utolsó körhöz közeledtünk, már csak egy páran maradtunk benn a külsős játékosok közül, az utolsó megmaradt helyekre pályázva. Egyik reggel időmérő futás volt. Na, azzal nem lesz baj, gondoltam. Bólintottam. Dév folytatta. Nos, a futás reggelén a szobatársam lenyomta az órámat, anélkül, hogy szólt volna, ezért elaludtam. Felkeltem, megláttam az időt, és bepánikoltam. Már minden csapattársam elindult a kampuszról, úton voltak a pályára. Én meg nem tudok kijutni. Semmiképp sem tudok kiérni a futásig. Ki fognak vágni? De, dőnktem ezen az igazságtalanságon, nem tudtad volna elmagyarázni az edződnek, hogy a szobatársad lenyomta az ébresztő órád? Dév elnézően mosolygott rám. Hogy a szobatársamat hibáztassam? Tényleg azt hiszed, ez meggyőzte volna az edzőt? De hát ez volt az igazság. Nincs semmi kifogás, mondta Dív. Ha egy olyan fontos dolgot kihagysz, mint az időmérő futás, ki vagy rúgva? Akkor mi csináltál? Stoppoltam. Könyörögtem egy idegen sofőrnek, hogy vigyen ki a pályára. Mire odaértem, a fiúk utolsó csoportja készülődött a futáshoz. Átlendültem a kerítésen, és becsatlakoztam a futók második köréhez, amikor az edző hátat fordított nekik. Szuperidőt futottam. Az edzőm sohasem tudta volna meg, hogy majdnem kihagytam az egészet. Hűha! mondtam. De úgy döntöttem, elmondom neki, folytatta Dév. Minden bevallottam, hogy késtem és hogy a futás elején nem voltam ott. Gondoltam, biztos kivág, de nem akartam hazudni neki. És mi történt? Néhány héttel később bekerültem a csapatba. Az edző azt mondta, hogy nagyra értékelte az őszinteségemet. Hagytam, hogy leüllepedjen bennem ez az egész történet. Az igazságérzetemet bántotta, ami történt, hogy a szobatársa lenyomta az ébresztő óráját. Én valószínűleg azonnal az edzőhöz rohantam volna, próbáltam volna védekezni és magyarázkodni, vagyis kidumálni magamat. Dév viszont nem valami könyvfakasztó történetként kezelte a helyzetet, nem az igazságtalanságon akadt fent, hanem a megoldásra törekedett. Inkább valahogy kijutott a pályára, és zokszó nélkül keményen neki feszült, hogy leküzdje a hátrányát. Nagyon felnéztem rá ezért. Nem is szólva a becsületességéről, amiért elmondta az igazat az edzőnek, még úgy is, hogy ettől a lépéstől kevés jót remélhetett. Dév jellemének darabkái, amelyek nem igazán feleltek meg az izomagyúak a tövező sztereotípiáknak, a szorgalma és az, hogy egy kicsit mindig kívülálló maradt az egyetemi lakroszklikben, egyre világosabban látszottak és egyre inkább tetszettek. Tehát akkor Dév lévi végül is egy tanulógép, akárcsak mi itt mindahányan. Vagyis akkor a jegyeid miatt kerültél be ide, folytattam hangosan a gondolatmenetem. Valójában a futball miatt hívtak, válaszolta. De úgy döntöttem, inkább a lakroszban próbálom ki magam. Tudtam, hogy ebben a sportban sokkal többet tudok majd fejlődni. Egy részem azon morfondírozott, hogy talán mindez egy kicsit túl szép is ahhoz, hogy igaz legyen. Harmadik fejezet Dév nem tért magához. Nem lehetett felkelteni. Váratlanul jött eszméletlenségéből. 180 centis, 90 kilós testét egy üléssorra fektették, egy orvos, egy ápoló és egy szakképzett mentős, meg a gép egész utazó közönsége ott csoportosult körülötte. Az Alaska Airlines utaskísérői kísérői oxigéntartályt csatoltak rá, a nővér pedig szorosan fogta dév csuklóját és számolta a pulzusát. Az volt a furcsa, hogy Dév életfunkciói ránézésre stabilnak tűntek. Úgy festett, mintha aludna, olyan volt, mint egy békésen pihenő ember, aki körül a káosz egyre nő. Az előtte lévő sorban ültem, onnan figyeltem az eseményeket, próbáltam lélegezni. A kabimból innen is, onnan is aggodalmas zavar csuttogásokat hallottam. Mi történt? Hirtelen elvesztette az eszméletét. A feleséget terhes? A hasamra tettem a kezem, mint egy emlékeztetve magam arra, hogy meg kell őriznem a nyugalmamat. Mindeközben dév ott feküdt előttem, eszméletlenül, semmire sem reagálva. Az én nagy, erős, egészséges férjem, az atléta, a férfi, akit sosem láttam belesívni egyetlen száll cigarettába sem, az egyik legfegyelmezettebben, legtudatosabban étkező, akit ismerek, ráadásul orvos az ég szerelmére. Nem reagál egy csapat egészségügyi szakember próbálkozására, hogy magához térítsék. Mi történik itt? Ahogy múltak a percek, megpróbálták narancslével megitatni Dévet, mert azt gondolták, talán az alacsony vércukorszint okozhatta nála az eszméletvesztést. Ahogy próbálták lecsorgatni a folyadékot a torkán, Dév fuldokolni kezdett, a szeme csukva maradt, az egész teste rászkódott, és visszaöklendezte a félrenyelt italt. Rohama van, jelentette ki az egyik szakember, miközben Dév masszív teste vergődött és rángatózott. Lehúnytam a szemem, összegörnyedtem. Istenem, miért történik ez? Mi folyik itt? Dév, mi van veled? Csak térj magathoz kérlek! Tudtam, hogy ha túl sokat agyalok ezeken a kérdéseken, akkor az elmém kezdi elveszíteni a kontrollt, és hirtelen mindenféle sötét és félelmetes helyekre zuhanok, ahonnan nem biztos, hogy vissza tudok kapaszkodni. Ezért megpróbáltam kizárólag a levegővételre koncentrálni. Beszív, kifúj, beszív, kifúj. Hadd tegyék a dolgukat a szakemberek, nyugodt maradok, itt leszek dévnek, amikor felébred. Egy ponton a szakképzett mentős újraélesztéssel próbálkozott, két tenyerével pumpált a dév melkasát, de a férje ettől sem nyerte vissza a tudatát. Fél órával később, mivel még mindig nem volt magánál, a kényszerleszállás mellett döntöttünk. Egy utas kísérő a medlingvész csatornán keresztül értesítette a földi személyzetet. egyeztettek a legközelebbi repülőtérről, és arról, hogy a kifutón egy mentőautó vár majd minket teljes személyzettel, hogy dévet a gépről egyenest a kórházba vigyék. Hol vagyunk? Hol lehet itt leszállni? Kérdeztem. Kinéztem az ablakon a mindent elborító sötétségre. A nap már eltűnt a látóhatárról. Mi van Chicago és Seattle között? Kérdeztem magamban. Ájdahóba mennénk, vagy Montanába? Fargo, Észak-Dakota válaszolt az utas kísérő. Nem ismerem Fargót, mondtam. Vannak ott jó kórházak? Az utas kísérő állta a tekintetem. Nincs más lehetőségünk, válaszolta. Fargó lesz tehát. Dév egyik cipőjét levették. Már nem emlékszem miért, de talán attól tartottak, hogy beledagad a lába. Ahogy ott ültem, úgy szorongattam azt a cipőt, mintha egy értékes relikviához ragaszkodnék. Dév cipője, Egy darabja. Hányszor bámultam erre a cipőre, semmit sem gondolva róla, vagy talán csak azt, bár csak eltenni a cipőjét a szekrénybe. Éreztem, hogy a cipő még meleg, testének melegétől. Meleg a vértől, amelyet a szíve pumpál az ereibe, és eszembe jutottak azok a hűvös reggelek, amikor kikelt az ágyból, Odakin még éjszakai sötétség honolt, Hogy dolgozni induljon a kórházba. Azok az idők, amikor átcsúsztam az üres oldalára az ágyon, A kedvesen összekúszálódott ágyneműbe, Amely még őrizte a teste melegét, És hirtelen belém hasított a kérdés. Vajon érzek még valaha bármit, Amit dév melegített át? Ha meghalna és végleg kihűlne a teste? Nem ezt láttam mindig a tévéműsorokban és a filmekben, ez a cipő lenne az utolsó, amit még áthat dévtest melege, erősebben szorítottam. Jaj, Istenem, jaj, Istenem, jaj, Istenem, mi történik? Leszálltunk fárgóban. A várost áthatolhatatlan sötétség borította, a távolban itt némi gyér fénynyalábbal. A kifutón a mentőautó szirénájának fénye szédítően vibrált, fehér és narancs felváltva. A mentőlegénysége feljött a gépre, és lepedőkből septében összetákolt hordágyon levitték dévet, akinek teste ernyetten lógott a karjaikban. Mögöttük mentem, még mindig azt a cipőt szorongatva, és ellenőriztem, hogy megvan mind a négy kézipodgyászunk. Eszembe jutott egy este, egy hónappal korábbról, hogy mennyire kétségbe esett volt dév, mert egy darabig nem találta a kulcs csomóját, Rajta a pendrály valamin a munkái voltak. Most azt mondtam magamnak, a legkevesebb, amit tehetek érte, hogy odafigyelek arra, minden érték tárgya meg legyen. Aggódó tekintetek keresztüzében haladtam végig az ülés sorok között. A velünk együtt Chicágóban felszállt utastársak, ahogy elhaladtam előttük, azt mondták, imádkozni fognak a férjemért, és gondolnak a családomra. Kábánból intottam, és arra gondoltam, igen, kérem, tegyék meg, kérem, imádkozzanak dévért, kérem, imádkozzanak értem, mert te pillanatban túl ilyett, túl zavart vagyok, túlságosan is arra koncentrálok, mi az ördög megy végbe dév testében ahhoz, hogy magam imádkozzam. Tehát igen, kérem, tegyék meg. Utastársaink tovább mentek Szétlbe. Akivel csak találkozni fognak a podgyász kiadásnál, annak mesélnek majd repülő útjukról, a fargói kényszer kitérőről. Hittem, hogy őszintén aggódnak, hittem, hogy közülük sokan gondolni fognak ránk, és imádkoznak dévért, de azt is tudtam, hogy nem sokkal a leszállás után ők tovább élik az életüket, és a tragédiánk elhalványul az emlékezetükben. Mi ketten nem jutunk el seattle -be. A A rém történetünk még csak most érkezett első állomásához. A mi útunk örökre megváltozott. Negyedik fejezet New Haven 2004 ősze Néhány hónappal azután, hogy dévvel járni kezdtünk, Sötét árnyékot vetett a kapcsolatunkra egy közös ismerősünk, elejtett, rossz ízű megjegyzése. Te és a testvéreid a randiknál biztos mindig arra gondoltok, hogy vajon csak a családnevetek iránt érdeklődnek-e, vagy tényleg titeket akarnak. Hűha! Nem, valójában még nem gondoltam erre. Általában elég jónak tartom magam abban, hogy kiszúrjam a süket dumát. Ott volt rá az egész gyerekkorom, hogy megtanuljam. Legtöbbször elég feltűnőek, könnyű felismerni az eféléket, szándékaikat felfedik azzal, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a nevednek, vagy bizonyos szívességeket kérnek. Vegyük például az első napomat a középiskolában. Emlékszem, milyen ideges voltam és bizonytalan, mert nem tudtam, mi vár rám. Nagyjából minden első éves így éreznem. Amikor bementem a biológia terembe, egy felső béves srác kinyitotta előttem az ajtót. Egy pillanatra megálltam, hálásan elmosolyodtam, mert jól esett a váratlan, figyelmes gesztus, amit ettől az ismeretlen, idősebb diáktól kaptam. Talán a középiskola nem is volt olyan félelmetes, mint amennyire tartottam tőle. Egy pillanat múlva a fiú töltsért csinált a kezéből, és még mindig tartva előttem az ajtót, végigüvöltött a folyosón. Az apukája a kormányzó, muszáj udvariasan bánni ezzel a lányjal, különben börtönbe csukat. Rögtön a tekintetek keresztüzébe kerültem, újfajta érdeklődéssel, kíváncsian bámultak. Néhányan felvihogtak, mások összesúgtak. Talán az arcizmaim rándulása is észrevehető volt, a pirulásom biztosan. Helyet akartam cserélni a preparált férgekkel, amelyek a biológia teremben várakoztak formaldehidbe áztatva és boncolásra ítélve. Ideges, vézna 14 éves lány voltam, ez volt az első iskolai napom, és csak próbáltam eljutni az egyik tanteremtől a másikig, esetleg egy-két barátot szerezni útközben. Az utolsó dolog, amire vágytam, hogy kipécézzenek a zsúfolt zsibongó folyosón, céltáblájává váljak egy idősebb tréfás kedvű diák viccének, és nyilvánosan megbélyegezzenek különbözőségem miatt. Ennek ellenére lépten nyomon ilyen helyzetekben találtam magam. Ezért aztán már egész fiatalon megtanultam, hogy mi képviselkedjek az érdeklődő kíváncsi tekintetek keresztüzében, és hogyan készüljek fel az ilyesfajta figyelemre. Abban a tudatban ringattam magamat, hogy megtanultam, hogyan törjek át mindezen, és sikerült kizárólag őszinte és józan gondolkodású barátokkal körülvenni magam. Az egyetemen az egyik legjobb barátnőm később bevallotta, hogy az első év kezdetén hetekig az járt a fejében a szobatársam a kormányzó lánya. Ezt imádtam. Ami azt illeti, ismerkedéskor igyekeztem olyan sokáig halogatni a vezeték nevem említését, amik csak lehetett. Gyerekként imádtam a nyári táborok anonimitását, hiszen ott senki sem tudta a családnevemet, és ellehettem néhány hetet úgy, mint bárki más. Igazából minden nyarat rettegésben töltöttem, nehogy megtudják a teljes nevemet, vagy rákérdezzenek, mivel foglalkozik az apám. De most ez a lány felhozta a témát, és tudta, hogy Dév Lévivel járok. Tudott róla valami olyasmit, amit én nem? Valamit a tudomásomra akart hozni, netám finoman megpróbált figyelmeztetni? Név udvarias volt, romantikus, érzékeny és értett engem, ráadásul ugyanazokon a poénokon nevettünk. Lehet, hogy mindez csak nagyon üres színlelés volt? Úgy döntöttem, nyomozásba kezdek. Egy barátom, Peter, akárcsak én, angol szakos volt, és sok óránk volt együtt. Peter és Dave az előző évben bekerült a Delka Kappa Epsilon diák szervezetbe, és rögtön össze is barátkoztak, hiszen hasonló volt a humoruk, ezen kívül mindketten Csikágóban nőttek fel. Peter tudta, hogy együtt vagyunk Dave-vel, mert a művészet történet órára mindhárma jártunk. Nyíltan feltettem a kérdést Peternek, hogy mit gondol Dave-ről, és jó ötletnek tartja-e, hogy vele járok. Sosem felejtem el Peter válaszát. Sohasem találkoztam még olyan emberrel, aki ilyen állhatatosan törekedne a kiválóságra az élet minden területén. Legyen szó a tanulmányairól, a sportról, a barátairól, vagy bármi Dév keményen dolgozik, hogy mindent jól csináljon. Biztos vagyok abban, hogy ugyanígy közelít a ti kapcsolatotokhoz is. Ráébredtem, hogy ez Dév alapvető tulajdonsága. Keményen dolgozott, igazán keményen, Bármit is csinált. Mint hamarosan megtudtam, ennek gyökere főként a gyerekkorában keresendő. Dév egy évesen fülgyulladást kapott, emiatt elvesztette a hallását. Az orvosok azt mondták, hogy egész életében süket marad, de a szülei úgy döntöttek, megoperáltatják. A beavatkozás sikeres volt, Dév visszanyerte a hallását, de majdnem egy évet veszített. A kora kisgyerekkori fejlődés egy fontos szakaszában és messze lemaradt kortársaitól. Hogy felzárkozzon, intenzív, speciális képzésre iratták be kisgyerekként. Reggelente normál óvodába indult, délután pedig egy másik busszal átment egy iskolába, ahová tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek jártak. Évekkel később, amikor egykori iskolabusz sofőrje meghallott a dév bátyjától, hogy dév az érettségi utána jélre megy, azt itte, csak gúnyolódik, pedig ez volt a szintiszta igazság. Ugyanaz a dév, akit kisfiúként ismert, és aki egykor messze le volt maradva kortársaitól, csapatkapitány lett, végzős diákként ő mondta a beszédet a középiskolában, és felvették álmai egyetemére. Dévnek vért kellett izzadnia, ahogy leküzdje a hátrányait, és az összes ellene dolgozó körülmény dacára elérje ezeket az eredményeket. Fel kellett töveznie magát a kivételes koncentráció képességével, célra törőnek és álhatatosnak kellett lennie, ezen tulajdonságait pedig sohasem nőtte ki. Szeretek, kezdte Dév, majd egy kis szünet után így folytatta. Vacsorázni járni veled. Már jó néhány hónapja együtt jártunk, Minden percet együtt töltöttünk, Amit csak lehetett. Szerelmes voltam belé. Azon az éjjelen kezdődött, Abban a pillanatban, Amikor láttam cigány kerekezni a füvön. Gyorsan és mélyen beleszerettem, Ami valójában elütött a természetemtől. Úgy hittem, legalábbis reméltem, Hogy ő is szeret, De ennek egyelőre még nem adott hangot. Ehelyett minden alkalommal, amikor közösen csináltunk valamit, így kezdte. Szeretek. Aztán kifarolt a vallomásból. Szeretek filmet nézni veled. Szeretek tanulni veled. Szeretek telefonon beszélni veled. Eleinte imádnivalónak tűnt ez, néhány hét után azonban kezdtem bosszantónak találni. De velem mi van? Töprengtem szeretsz -e engem, vagy egyedül vagyok ezzel az érzéssel? Végül elfogyott a türelmem, és én hoztam fel a témát. Február elején egy szombat este egy bárban voltunk a barátainkkal, amikor Dév elkezdte a szokásos mondandóját. Szeretek sörözni veled. Na és? Velem mi van? Dév egy pillanatig döbbentem merett rám. Micsoda? Körülöttünk nagy volt a zaj. Közelebb hajoltam, hogy hallja, amit mondok. Állandóan azt mondod, mennyire szeretsz ezt, meg azt csinálni velem. De engem szeretsz-e? kézen fogott és elhúzott a tömegtől egy csendesebb zúgba. Letelepettünk egymás mellé egy lépcsőn. Alli kezdte még mindig a kezemet fogva. Annyira szeretlek, hogy azt sem tudtam, hogy mondjam el. Sosem voltam még szerelmes, fogalmam sincs, mit csinálok. Nem tudtam, hogy te is így érzele. Azért mondtam ezeket, hogy szeretek vacsorázni árni veled, mert próbáltam felmérni, hogy reagálsz. Próbáltam kifürkészni, hogy te is ugyanúgy érzele. Felnevettem. Önkéntelenül, szédülten és megkönnyebbülten. Dév folytatta. Nem tudtam, hogyan tegyem elég különlegessé, hogy mutassam ki, mennyire szeretlek. Jövő héten Valentin nap lesz. Arra gondoltam, talán majd akkor vallom meg az érzéseimet. Megszorítottam a kezét. Azt akarod mondani, hogy egy ilyen jó titkot csak azért tartottál magadban ilyen sokáig, hogy megvárd vele a Valentin napot? Csak arra gondoltam, arra gondoltam, valami nagy gesztust kellene tennem. Nem tudom, még sosem csináltam ilyet korábban, mondta. Jobban szeretném, ha nem várnál vele Valentin napig. Azt hiszem most már kibújt a, szög a zsákból. Szeretlek. Sosem gondoltam, hogy ennyire tudok majd szeretni valakit, mint téged. Én is szeretlek. Szerelmesek voltunk tehát, nagyon szerelmesek. Fiatalok voltunk, lubickoltunk az új szerelem és kapcsolat Endorfin tengerében, dévszülei azóta bevallották, aggódtak a szerelmünk miatt, mert biztosak voltak benne, hogy a kapcsolatunk nem vészeli át a főiskola, a felnőtté vállás és az orvosi egyetem buktatóit, Dév pedig összeomlik majd. Úgy hitték, túl fiatalon ismerkedtünk meg, de nem kellett volna aggódniuk. Sohasem ismertem Dévhez hasonló embert, sohasem találkoztam senkivel, akivel ilyen nagy lett volna a közöttünk lévő harmónia. Lejátszási listákat szerkesztett nekem a vaskos öreg iPodomra. Olyan darabokból, amelyeket már ismertem és szerettem, olyanokkal keverve, amiket még nem, de gyorsan megkedveltem azokat is. Hozzám hasonlóan ő is rajongott Elton John, a Journey, illetve a Led Zeppelin zenéért, és ő ismertette meg velem az Igleszt, Tim McGraw-t és a Pink Floydot. Milyen jó a zene ízlése, lelkendeztem. Újabb pipa a pozitívumok rubrikában. Nem várt izgatottságot éreztem dév miatt, és az iránt, hogy hová fejlődhetnek még közöttünk a dolgok. Úgy magyaráztam ezt a barátnőimnek, hogy olyan, mintha egy hegyen lennék. Élveztem a gyönyörű kilátást, de közben rájöttem, lehetséges magasabbra is mászni, ahonnan még szebb panoráma nyílik. A korábbi fiúbarátaim rendesek voltak, jó kapcsolataim voltak, és akadt, amelyik kiemelkedett a többi közül. De dév más volt. Összetettebb volt, nagyobb kihívást jelentett, olyan partner volt, aki arra ösztönzött, hogy a legjobb tulajdonságaimat hozzam felszínre magamból. Most, hogy már tudtam, létezik ez a panoráma, elképzelni sem bírtam, hogy visszafelé másszak. Család a napok Shakespeare találta ki ezt a kifejezést. Kleopátra használja ezt az Antonius és Kleopátra című darabban, Julius Cézárral való szerelmére. A saláta napjaim, amikor még zöld voltam. Az ifjúság édes időszaka, amikor az ember még zöld, nyers és friss. Az ártatlanság a túláradás és a gondatlanság ideje. És igen, a naivitásé is. Elsősorban annak köszönhetően, hogy az életünk még nem volt elég hosszú, vagy elég kemény, és még kitart a szerencsénk. Szerencsés vagy. Mondta egy barátom abban az első évben, amikor dévvel járni kezdtünk. Tudtam, hogy igazat mond. Szerencsés voltam, hogy rátaláltam dévre. Ötödik fejezet A mentőautó szirénázva és villogva várt ránk a fargói kifutón. Egy komplett csapat gyűl dévköré a jármű hátsó részében, a sofőrnő pedig megkért, hogy üljek mellé előre. Az arca feszült volt, úgy tűnt, aggódik Dévért, és együtt érez velem. Megmarkolta a kormányt, és azzal nyugtatott, csak pár percre vagyunk a kórháztól. Forgalom egyáltalán nincs, de bekapcsolt sirénával megyünk, hogy amilyen gyorsan csak lehet, odaérjünk. A mentőautóból azonnal Dévszüleit hívtam. Az anyóson vette fel. Halló? Luisa? Igen, állni. – Miért nem vagy a repülőn? – kérdezte. – Fargóban. Északdakotában dakotában vagyunk. Kényszerleszállásunk volt. Hallottam, milyen természetellenesen nyugodt, halk és szintelem volt a hangom, annak ellenére, hogy egész testemben remegtem. Sosem tudhatjuk, hogy reagálunk krízis helyzetekre, amíg bele nem kerülünk egybe. Mindig is azt hittem, rémületemben sikoltoznék és hisztériás rohamot kapnék, de legalábbis sírnék. És íme, itt voltam, elhaló hanggal, száraz szemmel, trauma és zavar modorommal. Dév a gépen elvesztette az eszméletét. A vonal túlsó végén csend. Az anyai lélek dolgozott, hogy felfogja a váratlan és teljesen letaglózó hírt. Magához tért már? kérdezte. Nem. Kihangosította a telefont. Itt van Nelson is. – Mi? Mi történt? – Nem tudni. – Feleltem. A jobb pupillája kitágult, nem látott vele, aztán elvesztette az eszméletét. Dév apja is a telefonnál volt. Nelson Lévi, fantasztikus orvos és neurológus professzor, aki az elmúlt negyven évben kutatásokat vezetett és gyógyszereket fejlesztett. Örültem, hogy ő is ott van. – Ellie, endi vagyok. Isten kegyelméből, név testvére Andy is a szüleinél volt aznap este. Ő is orvos. Andy akkoriban fejezte be a harmadik és egyben utolsó rezidensi évét a Csikágói Egyetemi Kórházban, és arra készült, hogy feleségével, Erinnel és két kicsi gyerekükkel Denverbe költözzön, mahol megkezdheti három éves kardiológiai ösztöndíját. Andy és Erin valószínűleg azért látogatta meg most Léviék külvárosi otthonát, mert egy családi körben eltöltött nyugodt hétvégére vágytak. Ismertem a Lévi család esti rutinját, tökéletesen magam előtt láttam a képet. Elképzeltem, ahogy mind összegyűltek a konyhában. Már túl vannak a vacsorán, a gyerekeket épp lefektették, és valószínűleg arra készültek, hogy megnézzenek egy filmet a nappaliban. Hát, bocs, srácok, gondoltam. Mindezek a banális, hétköznapi dolgok, ez a szép, olajozott testi rutin szét fog robbanni attól, amit most el kell mondanom. Mindazonáltal nem kevés megnyugvást adott, hogy egy neurológus és egy kardiológus volt a vonal túlsó végén. Reszkedtem, ahogy szorítottam a telefonom a szirénázó és villogó mentő anyósülésén, miközben átrobogtunk a fargói éjszaka csendes, csillagos égboltja alatt. Azon a ponton nem sok mindent tudtam. Fogalmam sem volt, dév miért volt még mindig eszméletlen, ahogy azt sem tudtam, hogyan akarják kezelni a sürgősségin. Ezért azt ígértem, amint többet tudok, azonnal hívom őket. – Elli! endi még nem akarta letenni, és az aggodalom egyértelműen kiérezhető volt a hangjából. – Igen? – Természetesen egyikünk sem tudja most, hogy miért eszméletlen dév. Ha sztrókja van, akkor minden másodperc számít. Az időfaktor dév életét vagy halálát jelentheti. Amikor beértek a kórházba, cselekedniük kell, azonnal emerit kell csinálniuk déven. Ragaszkodj ehhez, és ne fogadj el nemleges választ. Rendben? Rendben. Rendben. Sok szerencsét. Mindannyian szeretünk, és számíthatsz ránk. Endi az ötödik a hat lévi fiú testvér közül, korban ő áll a legközelebb dévhez, aki a legfiatalabb. Két évkor különbség van közöttük, együtt nőttek fel, ugyanazokban a sportcsapatokban játszottak, a középiskolában végig a legjobb barátok voltak, és aztán később az egyetemen is. Én is ismertem Endit még az egyetemi éveinkből. Valószínűleg ő az egyik leggyengédebb lelkű és legérzékenyebb férfi, akivel valaha találkoztam. Kihallottam a nyers érzelmeket a hangjából, igyekezett visszafolytani a félelmét és az aggodalmát, és próbált egyensúlyozni összetört testvéri szíve és orvosi tudása között, anélkül, hogy a szakmaiság túlcsordult volna benne. Újra és újra végigpörgette az agyában azt a minimális információt, amivel rendelkeztünk, hogy válaszokat keressen. Rendben, hív majd jó, úgy lesz, mondtam és letettem. Pár perccel később megérkeztünk a kórházhoz. Nem kis megkönnyebbüléssel nyugtáztam, hogy a fargói Stanford orvosi központ körülbelül négy percre volt a reptértől, és nem negyvenre, ami nem lett volna meglepő egy ekkora állam esetében, mint Északdakota. Dévhordágyát kiemelték a mentőből, és betolták a kórházba. Ahogy mögöttük vánszorogtam, átlépve a sürgősségi részleg bejáratán, kábán a vakító fényektől, észrevettem, hogy a mentőcsapat csapat egyik tagja mellettem áll. Mielőtt felfoghattam volna, mi történik, a kezembe nyomott egy kötek 20 dollárost, és így szólt. Támogatást gyűjtünk a családtagok számára. Az ilyen pillanatokra. Az ilyen pillanatokra. Értelmezni próbáltam a szavait. Milyen pillanat volt ez? Mi történik? Szállodára, vagy amire csak szüksége lenne? Lenéztem a kezére, aztán vissza az arcára. Mindezt egy szó nélkül. Még azt sem fogtam fel, hogy itt vagyok fargóban, és már is gondoskodnom kellene valahogy az elhelyezésemről. Étel és szálloda? Mi történik? Ismételtem meg magamban még egyszer a kérdést. Mi folyik itt? Imádkozni fogunk Önökért, asszonyom, mondta a mentős. A kedvességnek ez a túláradó megnyilvánulása a sírás határára sodort. Köszönöm, nagyon köszönöm. Kérem imádkozzanak. Kérem tegyék meg. Mormoltam alig halhatóan, de még nem sírtam, még nem tudtam sírni. Abban a percben válaszokra volt szükségem, és készen kellett állnom az orvosoknak való válaszadásra is, akiknek bizonyára lesznek kérdéseik. Egy csapat műtős ruhába öltözött orvos körbevette dév mozdulatlan testét, levetkőztették, és megszámlálhatatlan drótot, húzalt és gépet erősítettek rá. Emlékszem, levágták róla a pólóját. Azt a pólót, amelyet az előző év októberében kaptunk, amikor autós kirándulásra mentünk Dave gyerekkori nyári táborába, az alabamai Mentomba. Eszembe jutott a táborvezető, milyen izgatott volt, hogy Dave annyi év után újra feltűnik náluk, milyen élénken emlékezett rá, és arra, hogy Dévet tiszteletbeli táborlakónak nyilvánították, meg arra, hogy megnyerte a nagy atlétikai versenyt a csapatának, az egyik nyár végén. Eszembe jutott, mennyire erősködött a búcsúzáskor, hogy Dév vigyen magával egy kempléni feliratú pólót, és a lelkére kötötte, hogy egy nap térjen vissza a saját fiával, és legyen önkéntes tábori orvos. Arra is emlékeztem, hogy Dév, miközben visszafelé autóztunk a kilátótól, Elmesélte azt a táborzárú atlétikai versenyt, amelyen valószínűleg gyermekkora legbüszkébb pillanatát élte át. Most ezt a Camp Léni feliratú pólót középen elszakították, majd ketté tépték, hogy hozzáférjenek Dév testéhez, ehhez az erős, izmos, 90 kilós vászhoz, amely ellen tartotta körülötte ólálkodó halálnak. Dév közben végig eszméletlen maradt. Arc kifejezése bizar, földön túli békét sugárzott. Azon gondolkodtam, mi járhat a fejében. Nagyon különös volt így látni, mintha egyszerűen csak mély álomba merült volna. Milyen sokszor láttam őt álmában az évek alatt. Pont így nézett ki. Nem tudna egyszerűen csak felébredni? Annak bizonyítékául, hogy mennyire sokkos és zavart állapotban voltam, a következő teljesen irracionális gondolatsúan át az agyamon. Oké, tehát az világos, hogy Seattle-be már nem jutunk el, de talán időben magához tér ahhoz, hogy odaérjünk Hawaii-ra. Talán mégis megcsináljuk ezt a fantasztikus utat, mindazt, amit elterveztünk, a tábor tüzes Luau estet, a búvárkodást és az olvasást a parton. A sürgősségi osztály vezetője egy zöld műtös ruhát viselő, felnyírt hajú fiatalember kérdések záporával üdvözölt. Mi történt a gépen? Dohányzik Dév? Hallotta a gépen lévő orvostól, aki elmondta a mentősöknek, hogy Dévnek rohama volt. Ez előfordult már korábban is. Panaszkodott mostanában fájdalomra? Zsibbadásra? Én is kérdések pergő tűzét akartam rázúdítani. Mi történik? Rendben lesz Dív, magához tér. De a srác egyértelműen zavart és ideges volt. Mi az ördög történik, hogy ez a fiatal férfi, aki ráadásul orvos, elájul a repülőn. Nem egy megszokott helyzet volt egy osztályvezető számára, és távolról sem stresszmentes, hiszen a páciens terhes felesége ott ült a saróban. Abban a pillanatban nem tudott többet nálam, én pedig nem akartam gátolni a munkája végzésében, így hát nem tettem fel azokat a kérdéseket, amik a legnagyobb súlyal nehezettek a szívemre. Meg fog halni a férjem? Dévet kitolták a szobából, és egy sorvizsgálatra vitték, én pedig ott maradtam, reszketve, összekucorodva egy székben. Nagyon fáztam. Asszonyom, egy nővér kukkantott be a szobába, és ott talált magányosan üldögélve. Hogy van? Vállat vontam, és akkor először könnyek gyűltek a szemembe, mintha még a szavak is magamra hagytak volna. Hogy válaszolhattam volna meg ezt a kérdést? Hogy vagyok? Hogy van, Dév? Ezt az egyet kell tudnom ahhoz, hogy meg tudjam válaszolni a nővérnek a kérdését. Asszonyom, mindent el kell követnie, hogy megőrizze a nyugalmát. Vigyáznia kell magára. A nővér a hasamra mutatott. – Akarja, hogy végezzünk egy doppler vizsgálatot? Hogy biztosak legyünk abban? – Nos, hogy hallja a kis babája szív hangját? Nem érezni ettől jobban magát? – kérdezte. – Hogy biztosak legyünk abban, hogy minden rendben van a babával. Ezt akarta mondani, de időben visszaszívta ezeket a szavakat. – Vajon milyen hatással lehet ez a babára? Futott végig az zagyomon már vagy századjára? – a méhem bizonyára ebben a pillanatban nem a legkellemesebb és legbékésebb környezet a számára. Éreztem, ahogy a stressz eluralkodik rajtam, és az adrenalin tajtékot vet bennem. Képtelen voltam gátat szabni a remegésemnek, vagy megállt parancsolni a kezem reszketésének. Minden erőmmel törekedtem a jóga légzése, próbáltam lenyugtatni a testem, amennyire csak tudtam. Igyekeztem olyan lakályos környezetet teremteni a babának, ami erre csak képes voltam abban a pokolban, amelyben hirtelen mindketten benne találtuk magunkat. Lehúnytam a szemem, könnyek csorogtak le némán az arcomon. Nem, válaszoltam és megráztam a fejem. Nem tudnám most megcsinálni a Doppler vizsgálatot. A kisbabánk szívhangja legutóbb sírósá és érzelmileg túlcsordultát tett a lehető legboldogabb körülmények között. A szülész rendelőjében voltunk, Dév mellettem állt és fogta a kezem. E pillanatban képtelen lenni kezelni egy ekkora érzelmi cunamit. És hogy őszinte legyek, egy részem megdermett a félelemtől. Miért javasolta ez a nővér, hogy hallgassuk meg a baba szívverését? Lehet, hogy a babával nincs minden rendben? Egyetlen éjszaka leforgása alatt? El fogom veszíteni a férjemet és a kisbabámat? Mégis mihez fogok kezdeni akkor? Nem tudtam szembenézni még ezzel is, akkor nem. Minden erőmmel dévre koncentráltam. A baba jól volt, jó kellett, hogy legyen. Szükségünk volt rá, hogy jól legyen. Abbéli igyekezetemben, hogy megőrizzem a nyugalmamat, míg dév távol van, elővettem az ájpodom, és valami zenét kerestem. Kiválasztottam a lejátszási listát, amely lassú, megnyugtató dalokból állt, olyan klasszikus rock számokból, amelyeket Dave válogatott össze. A listának a lágy klasszikus rock nevet adta. Olyan dalok voltak ezek, amelyeket együtt töltött 12 évünk alatt ismertetett meg velem. Pink Floyd, Led Zeppelin, Bob Dylan és a többi. Ez volt Dave kedvenc lejátszási listája. De ahogy végigpörgettem a dalokat, minden egyes cím láttán a gyötrő fájdalom egy újabb hullám a lepettel. Nem elég, hogy ezek voltak dívkedvenc számai, emlékekkel teli dalok, amelyeknek csak kettünk számára volt jelentése, de azok a címek: Helpless, Wish You Were Here, "Comfortably Numb", Stairway to Haven, Knocking on Haven's Door. Most szórakozol velem. Felnyögtem és kikapcsoltam a zenét. Felhívtam Dév családját, hogy tudassam velük. A kórházban vagyunk, és várom a híreket. Kizárták a sztrókot? kérdezték. Nem tudom. Rögtön elvégezték Déven az emeri vizsgálatot? Nem tudom. Fogalmam sem volt, mi történik vele. Nelson és Andy azonnal beszélni akart az orvossal, ahogy visszajön. Nagyjából egy óra múlva tért vissza az orvos, aki elmondta, hogy most már elég adatuk van ahhoz, hogy kizárják annak lehetőségét, hogy vérzés lépett volna fel dévagyában. Ez nagyszerű hír volt. Vagyis Dévnek nem volt agyvérzése. A másik lehetőség az is szémiás stroke lett volna, de az, ebben a szakértők egyetértettek, igen valószínűtlen volt. Dév fiatal volt és egészséges. Nem volt túlsúlyos, nem dohányzott. Ez a típusú sztrók olyan valószínűtlen volt egy défél ember számára, hogy gyakorlatilag még nem is hallottak ilyen esetről. Ráadásul ez a fajta sztrók olyan súlyos, hogyha ha ilyet szenvedett volna el, valószínűleg már nem élne. Tehát valami másról van szó. Keményen dolgozni fognak azon, hogy kitalálják, mi történt, de a sztrókot akkor kizártuk. Hú... Lehet, hogy a végén tényleg valami olyan ártatlan dologról lesz szó, mint az alacsony vércukorszint. Hallottam a sóhajókat a vonal túlsó végén, a megkönnyebbülés egyértelmű megnyilvánulásait Nelsontól, Enditől és Luizától, amikor közöltem velük a fejleményeket. Azután a szüleimet hívtam, hogy elmondjam nekik a hírt. Ők is megnyugodtak. Micsoda megkönnyebbülés! Nagyon aggódtam, vallotta be az apám, aki javíthatatlan optimista. Apám egy héttel korábban jelentette be, hogy indul az elnöki posztért, vagyis ő és az anyám finoman szólva is elég elfoglaltak voltak. Ezen az estén szerencsére otthon maradtak New Yorkban. Néhány héttel korábban apám bejelentésére összegyűlt a család New Hampshire-ben, mellette a pódiumon, és büszkék voltunk rá, hogy ringbe száll a választáson. Aznapra Dév nem tudta kikérni magát a sebészetről, így ő Csikágóban nézte a tudósítást a tévében. Amikor másnap hazamentem, mindent elmeséltem neki. Azon viccelőttünk, hogy a lányunknak megengedjük majd, hogy tévét nézzen, de csak azért, hogy láthassa a nagyapját a választási színpadon. Ott ültem egyedül abban a fargói sürgősségi váróban, és mindez egy másik világnak, egy másik életnek tűnt. Nem volt vérzés az agyában, mondtam nekik. Ami azt jelenti, hogy az egyetlen sztrók, amire ezen a ponton gyanakodni lehet, az is szémiás, ami viszont elég valószínűtlen. Az olyan súlyos lenne, hogy Dév valószínűleg már nem is volna életben, ezért úgy gondolják, azt ki lehet zárni. De jó ezt hallani, Ellie. Bízzunk tehát a legjobbakban, mondta apa. Megígértem, hogy amint tudok valamit, hívom őket, és letettem a telefont. Egy óra múlva bejött a neurológus. Fiatal ember volt, de a fáradtság és az aggodalom feszes maszként simult az arcára. Leült mellém, abban a vakítóan világos sürgőségi szobában, tekintete kimerült volt, az egész testbeszéde valami szörnyűséget sugalt. A szemembe nézett, és elmagyarázta, hogy átnézte az összes vizsgálati eredményt. Mint kiderült, Dévnek valóban sztrókja volt, méghozzá a nagyon súlyos, nagyon valószínűtlen fajtából. Isszémiás, és nem vérzéses. Hogy miért, azt nem tudta megmondani. Dév egyszerűen ilyen szerencsétlenül járt. Bitalamikus középagyi sztrókja volt, mondta az orvos, miközben Nelson, Luisa és Endi a vonal túlsó végén a kihangosítón keresztül hallgatták. Rengeteg mindent leolvastam az orvos arcáról, miközben magyarázott, együttérzést, amikor elmondta a szörnyű hírt, kimerültséget, hiszen jóval éjfél után jártunk, és otthonról hívták be, stresszt, de leginkább hitetlenkedést, sosem várta volna, hogy ezt a ritka sztrók fajtát diagnosztizálja egy ilyen fiatal, egészséges emberen. Nem értette, hogyan történhetett. Nem tudta megmondani azt sem, ezek után mire számíthatunk? Sőt, még azt sem, Dév magához tére. Egy másodperccel sem akartuk a kelleténél tovább elszakítani az orvos Dévtől. Hallottuk, amit hallanunk kellett, és hagytuk, hogy visszatérjen a munkájához. Endi volt ismét a vonal túlsó végén. Mit mondanak? Azt, hogy ezen a ponton semmit nem lehet tudni, feleltem. Ez pontosan így van, mondta Endi. Bármi előfordulhat, bármi lehet attól kezdve, hogy az öcsém magához tér és rendbe jön, odáig, hogy meg fog halni. A szüleimet hívtam, hogy tudassam velük a hírt. Valószínűleg jó volna, ha eljönnétek. Arra az esetre, tudjátok, ha el kéne köszönnötök. A mondat végét elmosta a rám törő Persze, mondta apa. Az első repülővel megyünk. Letettem. Ismét egyedül voltam a fényes kórházi szobában. Reszkedtem. Nem találtam értelmet abban, ami történik. Előhúztam a telefonom, és küldtem egy kör e a közeli barátoknak és a tágabb rokonságnak. Tárgy, imádságra van szükség. Most. Kérlek, ne válaszoljatok most erre. Nem tudok hívásokra vagy e-mailekre reagálni. A sürgősségim vagyok. Dévre és az orvosokra kell figyelnem de szükségem van az imáitokra. A repülőnknek kényszerleszállást kellett végrehajtani a Fargóban, Északdakotában, mert Dévnek sztrókja volt. A sürgősségén van. Szükségünk van az imáitokra. Amint többet tudok, írok majd. Még egyszer kérlek, ne hívjatok, ne üzenjetek most. Szeretlek titeket. Köszönöm. A vérzéses sztrók általában az a fajta, amelyről fiatalabb emberek esetében hallunk. A fiatal túlélők gyakran elveszítik beszéd és mozgáskészségüket. Az ilyen típusú sztrók elszenvedői közül sokan a teljes bénulás állapotában kezdik a felépüléshez vezető utat, és nem képesek beszélni vagy értelmezni a nyelvet. Hosszú, kinkeserves rehabilitáció és emberfeletti erőfeszítés árán sok hasonló betegnek sikerült leküzdeni ezen hiányosságok egy, olykor igen jelentős részét, ám ettől még különösen kegyetlen és nehéz sors ez egy fiatalembernek. Korábban azért imádkoztunk, hogy Dévnek ne ilyen strókja legyen. Mégis néhány órával később, miután megtudtuk, mi történt vele, a neurológus apósom azt mondta, bármit megadna azért, ha Dévnek vérzéses sztrókja lenne. Bénulás, beszédképtelenség, igen, azonban az orvosok és a rehabilitációs szakemberek tudják, mit kezdjenek a vérzéses sztrókkal. Viszont is szémiás középagyi strókkal egy 30 évesnél. Ez olyan valószínűtlen volt, hogy még csak orvosi szakirodalom sem létezett arról, hogy egy dévhez hasonló profilú beteg hogyan él túl egy ilyen strókot, és hogyan épül fel belőle. Nem léteztek esett tanulmányok, amelyekhez útmutatásért lehetett volna fordulni, ezért egyikünk sem tudhatta, mit jelent ez, és mit remélhetünk, ha egyáltalán bízhatunk bármiben is, dévvel kapcsolatban. Hatodik fejezet New York, 2007. szeptembere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 Fényesen és szünet nélkül ragyogott, mint egy mozdulatlan csillag, egy drága rengetegnyi városban, ahol más csillag nem volt kivehető az égbolton. Hetedik fejezet Azt az első éjszakát fargóban, Dév kórházi ágya mellett töltöttem egy széken, eredménytelen kísérleteket téve arra, hogy kigömbölyödött testemet kényelembe helyezzem. Pittyegő kórházi berendezések, gépies szimfóniája töltötte be a szobát, dévszájából egy endotraheális cső lógott ki, amely az oxigén pumpálta a tüdejébe. Nagyon fáztam. Még a számtalan takaró alatt sem tudtam átmelegedni, amelyet a figyelmes és aggódó nővér hozott be. Habár kívülről nyugodtnak és összeszedettnek tűntem, a testem remegett és rászkódott. Csak később jöttem rá, hogy azért, mert csokkos állapotban voltam. A nővérek éjjel rendszeres időközönként bejöttek, hogy ellenőrizzék Dévet, aki továbbra is kómában és kritikus állapotban volt, vagyis igazán nem nyílt lehetőségem alvásra. Reggel hétkor, amikor világossá vált, hogy Dév nem fog felébredni, és nem eszik semmi reggelihez hasonlót, egy nővér megkérdezte, kérem -e Dév lekváros a legkevésbé sem voltam éhes, de nem ettem semmit a csilizben elköltött reptéri vacsoránk, vagyis az elmúlt este óta. Az utolsó vacsora. Gondoltam morózusan, és tudtam, hogy ennem kell, ezért elfogadtam az ajánlatot. Aztán rájöttem, hogy kettő helyet kell ennem, és valószínűleg valami táplálóbra van szükségem a lekvárospiritósnál, ezért megkérdeztem, merre találom a kórházi büfét. Milyen furcsán festhettem, amint reszketve a tálcámba kapaszkodva, zombiként ván át a büfén, és kedvetlenül választottam egy görög joghurtot, egy adag friss gyümölcsöt, narancslevet és kávét. Az asztalnál, amikor remegő kézzel a kávémba öntöttem a tejet, számba vettem a helyzetünket. Körülbelül tizenkét óra telt el azóta, hogy Dév elvesztette az eszméletét. Tudtam, hogy el kell kezdenem az ilyenkor szokásos, nyomorúságos köröket, és tudatnom kell emberekkel, hogy mi történt. Értesítenem kell Dív munkahelyét arról, hogy sztrókja volt, és hogy fargóban vagyunk. Az elmém még mindig küzdött azzal, hogy felfogja mindazt, ami történt, amikor elküldtem egy szűkszavú e-mailt Dave négy rezidens kollégájának. Kérem, egyikük hívjon fel. Greg hívott elsőnek. Minden rezidens kolléga tudta, hogy Dévnek most havaink kellene vakációznia, és Greg nyilván érezte, hogy valami nincs rendjén. Greg, Fargóban vagyok, északdakotában Dévvel. Nem jutottunk el Seattle-be. lélegzetet vettem. Dévnek bithalamikus középagyésztrókja volt. Íme kimondtam. Most először hagyták el a számot ezek a komoly, tudományos szavak, amelyek jelentését még nem is értettem. Az orvos csapat mondta Dév családjának a kihangosított telefonba, és én, a családomnak, miután nincs orvosi hátterük, egyszerűen csak a sztrók szót használtam. De most először megpróbáltam kimondani. Egyáltalán mit jelent az, hogy bithalamikus? És mi az a középagyi sztrók? Jaj, ne! Ez volt Greg ösztönös válasza. Két szó, de a hanglejtés, ahogyan mondta, mindent elárult. Szavait hitetlenkedés, és és járta át. A jaj, ne, helyén való, gondoltam. Kereslek, ha többet tudok. Kérlek, mondd meg a programvezetőnek rendben, és kérdezz körbe a kórházban, ismernek-e specialistát ehhez a sztrókoz. Akkor nem voltam tudatában, de ezzel a Rush egyetemre való telefonhívással beindult egy gépezet. Dév főnökei és kollégái lázas munkába kezdtek, hogy válaszokat találjanak és megpróbáljanak segíteni. Abban a pillanatban mindössze a következőt tudtam. Kényszerítenem kell magamat arra, hogy lenyeljem azt a görög joghurtot, és utána muszáj még néhány emberrel beszélnem. Dév legjobb barátainak üzentem. Kérlek, hívjatok! Elsőnek közös egyetemi barátunk Peter jelentkezett. Elmondtam neki, mi történt. El sem tudom képzelni, mind mehetsz most keresztül, válaszolta. Hangja, amelyen olyan gyakran szállított oldalszaggató poénokat most szokatlanul komoran csengett. Kérlek, szólj, ha tehetünk értetek valamit. Bármit a világon értetek, srácok. Az ő reakciója is a hitetlenkedés, a döbbenet és a rémület megsemmisítő keveréke volt. Megpróbáltam elképzelni, miként hangozhat a hír mások számára, hogyan érezném én magam, ha egy közeli barátomtól hallanám, valaki a mikorosztályunkból, valaki, aki egészséges, aktív és életerős, most kómában fekszik az intenzív osztályon, észak dakotában, és még nem a mi érteket, és azt sem, hogyan lesz tovább. Tudtam, hogy a szüleimnek és Dév családjának a gépe aznap délelőtt 11-kor kell, hogy leszálljon Fargóban, és 11.30-ra érkeznek a kórházba. Olyan szerencséjük volt, hogy az átszálláskor Minneapolisban ugyanarra a repülőre kaptak jegyet, így együtt érkeznek majd meg. Visszamentem Dév kórházi szobájába, hogy folytassam az ágy melletti vírasztásomat a gépek pittyegésétől és ütemes morajlásától körülvéve. Az elmém nem tudta összeegyeztetni a dév fejében végbe menő pusztulás valóságát pihenő alakjának csendes nyugodt képével. Olyan gyönyörű volt, olyan békésnek tűnt. Dévnek, amióta csak ismertem, mindig csodás bőre volt, rózsás pér ragyogott az arcán. Mindig is bosszantott, hogy még négy óra alvás és krónikus napfényelvonás mellett is nagyszerűen festett ébredéskor, miközben én úgy néztem volna ki a helyében, mint egy elkínzott vámpír. Még aznap a fargói intenzív osztályon is gyönyörű arca rózsás volt, és majd kicsattant az egészségtől. Ott ültem, ringatva magam, miközben a kisbabám rugdalózott a hasamban, tudatva jelenlétét. Hálás voltam ezekért a rugzalózásokért, a megerősítésért, hogy még mindig él és mozog bennem. Kérlek, uram, kérlek, nagyon kérlek, kérlek, add, hogy rendbe jöjjön, kérlek, add, hogy magához térjen, kérlek, uram, a te kezedbe helyezem az életét. Eszembe jutottak egy dicsőítő ének sorai, amelyet oly sok évvel azelőtt énekeltem a gyerekkórusban. Jó uram, olyan bús vagyok, nincs más út tovább. Jó uram, ha lehetséges, mújé el tőle me pohár. Felnéztem, ahogy belépett a nappali műszakos nővér, a reggeli fény már beragyogt a fargót, nyugodt, kedves arca volt, egy pillanatra rám nézett, majd láttam, hogy az arcvonásai összerándulna. Lesz valaki maga mellett? kérdezte. Igen, válaszoltam. Úton vannak a szüleim és a férjem családja is. Ahogy ezt kimondtam, a nővér szemét elfutotta a könyv. Ez a hirtelen és leplezetlen reakció a félelem tompa érzésével töltött el. Miért? Miért sír? kérdeztem döbbenten. Mit tud, amit én nem? Azt hiszem, egy részem abban reménykedett, hogy dév egyszer csak magához tér, hogy egyszer csak ásít, pislog, körbenéz, Megkökkenti az idegen környezet, és megkérdi, mi történt? Semmi, csak tudom, milyen nehéz lesz ez magának, és maga mutatott a hasamra, mielőtt visszanézett dévre. Bocsásson meg, könnyebben elérzékenyülök, mióta gyerekeim vannak. Megölelhetem? Megengedtem, habár jó szándékú gesztusa valójában inkább megijesztett, mint megnyugtatott volna. Tudtam, milyen nehéz lesz. De én magam sem tudtam még, mi fog történni, milyen kilátásaink vannak. Ő már tudott valamit, amit én nem, ez azt jelenti, hogy Dév nem fog felébredni? Nem vagyok biztos benne, hogy éppen akkor vagy valamikor akkor tájt, ötlötte a fejembe egy bizarr gondolat. Csak a helyzetből fakadó sokkal tudom magyarázni azt, hogy még mindig küzdöttem azzal, hogy felfogjam, mi történik körülöttem. Azt gondoltam, úgy látom már nem jutunk el havaira, még a hétvégére sem. Most értettem meg, furcsa, kicsavart módon. Egyrészt ott volt bennem a nagyon is valós félelem, hogy a férjem meghalhat a szemem láttára, egy részem azonban még mindig kapaszkodott abba a lehetetlen reménybe, hogy ehelyett egyszerűen csak felébredhet, és képesek lehetünk felvenni életünk fonalát, Sőt, akár még vágyott vakációnk egy részét is megmenthetjük. A nővérőlelések irántotta valóságtól elrugaszkodott gondolatmenetem ködéből. Nem fogunk eljutni havaira két napon belül, ne még a két hét hátra levő részében sem. Jó ideig nem megyünk egyáltalán sehová, és ami a legiesztőbb volt, ha fel is ébred, nem tudjuk, mivel vagy kivel találjuk magunkat szembe. Nyolcadik fejezet Kedves Dév! Mikor ér véget a Kedd, és mikor kezdődik a Szerda? Velet kezdődik Kómában, a sürgősségi egyik kórházi ágyán, Fárgóban, északdakotában. Nem hittem volna, hogy egyszer ezzel a mondattal jellemzem majd az életünket. Ide-oda gurítanak, eszméletlenül egyik vizsgálatról a másikra, s én aki a szobában maradok, púzba kuporodok, és azon gondolkodom, vajon meghaltál-e vagy sem. Az orvosok nem tudnak rájönni, mi a csuda zajlik az agyadban. Aznap reggel többször is megpróbálták magához téríteni dévet. Amikor belépett a neurológus, kicsit megkönnyebbültem, hogy itt van, hogy ő irányít. Arca fáradtnak, de maximálisan koncentráltnak tűnt. Megkérdezte, hogy vagyok, majd Dévhez fordult. Az ágy fölé hajolt, kezét erőteljesen Dév melkasára nyomta. Dév, nyissa ki a szemét, adta ki az utasítást többször hangosan és határozottan. Dév semmilyen reakciót nem mutatott. Aznap reggel felváltva próbáltuk felébreszteni Dévet. Azt mondták, beszéljek hozzá, fogjam a kezét, Gyakoroljak nyomást a melkasára, körkörösen, mint az orvos, de semmi sem történt. Mindannyian ismerjük azokat a történeteket, amikor a kómából magukhoz tért emberek elmesélik szeretteiknek, hogy érezték a jelenlétüket, hallották, hogy beszélnek hozzájuk, mindezt annak dacára, hogy a testük nem mozdult. Arra az esetre, ha Dévis így lenne vele, egész délelőtt beszéltem hozzá. Meséltem a kisbabánkról, lejátszottam néhány kedvenc számát. Nem reagált. Közeledett az idő, amikor megérkezik a repülőgép a szüleinkkel, ezért a ügyében tartottam a mobilomat, mert tudtam, hívnak, amint a kórházhoz érnek. Negyed tizenkettőkor az orvos visszatért a korterembe. Próbáljuk meg újra. Mondta és elfoglalta helyét az ágyjobb oldalán, míg én Dév bal kezét fogtam meg. – Dév, nyissa ki a szemét! – mondta, miközben tenyerét Dév melkasára tapasztotta, és körkörösen masszírozta a szedt Csörögni kezdett a mobilom, ami egy pillanatra elvonta a figyelmem. Apa mobilja. Tűnt fel a kijelzőn, de mielőtt felvehettem volna, valami egészen váratlan dolog történt. Dév szeme rebegni, pislogni kezdett, majd megtörtént a csoda, felnyitotta a szemét. Mindhárman, akik a szobában voltunk, az orvos, a nővér, a feleség, első reakciónkban szó szerint ugrándoztunk örömünkben. Dév körülnézett, majd tekintete megpihent rajtam. Szia, szerelmem! Kiáltottam fel, miközben az én kedvenc zöld szemeiben néztem. Határozottan emlékszem, mikor elkezdtünk járni, Mennyire oda voltam a szeméért. Vastag hosszú szempilla, amiről mindig reméltem, hogy a lányom örökli majd tőle, keretezte mandulavágású vágású szemét, amely zöld volt sárga pöttyökkel. és abban a pillanatban, ahogy belenéztem a szemébe, könnyeimen át rámosolyogtam. Szia, drágám, felébredtél! dév rám nézett, nem szólt egy szót sem, tekintete kifejezéstelen volt. Pislogott párat, de tekintete tökéletesen üres maradt. Közelebb húzódtam az ágyhoz. Fargóban, Északdakotában vagy, drágám. Rosszul lettél a repülőn, de most már biztonságban vagy. A lehető legjobb orvosi ellátást kapod. Itt vagyok melletted, a szüleid és Endi is jönnek. Most hívtak, bármelyik percben itt lehetnek. Újabb pislogások, kifejezéstelen tekintet csend. Lássuk, tud-e utasítást követni? Dév, szorítsa meg a felesége kezét szólította fel az orvos. Dév újra pislogott, szemében az érzelem vagy értelem bármi jelenélkül. Közelebb hajoltam, tekintetemet belefúrtam az övébe. Szorítsd meg a kezem, drágám! Szorítsd meg a kezem, ha tudod, mennyire szeretlek! Kedves Dév, arra kértelek,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 Intravénásan kapott folyadékokat, a vizeletét katéter ürítette rendszeresen egy nagy zacskóba, amely úgy nézett ki, mint egy ziplock tasak. Tüdőgyulladása lett attól, hogy félrenyelte a narancslevet, amit még a gépen próbáltak itatni vele, így egy sorrá erősített cső és tasak azt a célt szolgálta, hogy kiürüljön megbetegedett tüdeje. Számos helyen tűk szúrták át a bőrét.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 de próbáljanak segíteni a férjemen. Kaptam egy hívást Dév egyik kollégájától és rezidens társától, Jiltől. Elmondta, hogy tájékoztatta a RAS neurológiai osztályát Dév és mindannyiuk egybehangzó álláspontja az, hogy Dévet vissza kellene vinnünk a ahol világszínvonalú strók specialisták csapata várja az ország egyik legjobban felszerelt,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 Imádkoztam. Mellé csúsztattam egy széket, és dév mozdulatlan testét figyeltem. Laz a kórházi hálóruhában volt, bőrét száraz vérpöttyök tarkították a tűktől, amelyekkel átfúrták. Ezeket a vérpöttyöket bámultam, színük a rosdavöröstől az élénk tűzpirosit terjedt, attól függően, hogy milyen régi volt a seb. Miután angol szakos voltam,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 Ha Dév eléggé magánál van ahhoz, hogy azon gondolkodjon, hol vagy, hidd el, ez egy jó dolog. Nem olyan, ami miatt idegeskedned kéne. Ez olyas valami, amit mindannyian remélünk. Megérkeztünk a rázba és bementünk a szobába Dévhez. Milyen furcsa volt, hogy a körülmények visszavezettek minket arra a helyre, ahol a férje oly sok időt töltött, csak most már nem orvosként, hanem páciensként ért vissza.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 Ez maga volt a valóság, még pedig egy új, zord és kéretlen valóság. Olyan, amelyet a legkevésbé sem vágytunk, mégsem tudtunk elfutni előle. 11. fejezet New York 2009 Dév az eljegyzés ötletét először nyáron vetette fel, amikor költözni készültem a zsúfolt barátnőkkel teli Lauere-Eastside-i lakásból, egy olyan helyre, ami a sajátom. A kedvenc Lauere-Eastside-i étkezdénkben ebédeltünk, az ütött kopott mútban, amit a New Yorkiak imádnak erős kávéja és emberes adag tojás ételei miatt. Miután magam szándékoztam költözni, gondolom a társalgás magától vette a kérdés felé az irányt, hogy mikor élünk majd együtt. Mikor válik a kapcsolatunk többé az egyszerű randizásnál, mikor mozdul már komolyabb, felnőttebb vizekre. Miközben ettünk, Dév érintőlegesen felhozta az eljegyzés témáját, mint egy a kislába újját is alig érintve a vízbe. Emlékszem, hogy nagy levegőt vettem, a riadalom valószínűleg szemmel látható volt az arcomon, és próbáltam más irányba terelni a beszélgetést. – Azt tudod ugye, hogy egy ponton engedned kell, hogy erről beszéljek? – kérdezte felvont szemöldökkel. Eljegyzés, házasság. Amikor dév tudja, mit akar, akkor valóban tudja. Ha rajta múlna, nap-nap után ugyanazt enné ebédre. Soha nem inog meg a hűsége a pulykás szendvics iránt. Nem hasonlítom magam a pulykás szendvicshez, csak azt mondom, hogy ez a férfi tudja, mit akar, és kész. Ha egyetlen szóval kellene jellemeznem Dév Lévit, az nagy valószínűséggel az álhatatos lenne. Sosem ingott meg álhatatos szerelmében irántam. Dév egyszer egy túláradóan szerelmes pillanatában, hú, azok ám a napok nem igaz? Hitvesként utalt rám, amivel alaposan rámiesztett, és ezt meg is mondtam neki. Olyan fiatalnak éreztem magam, olyan éretlennek. Egyáltalán nem éreztem készen magam arra, hogy valakinek a menyasszonya, hát még a hitve se legyek. A habozásom nagyrészt abból fakadt, hogy úgy éreztem, mindkettőnknek sok mindent kell még megélnünk ahhoz, hogy felnőjünk. Csak pár éve jöttünk ki az egyetemről. A legtöbb barátunk és ismerősünk a közelében sem járt annak, hogy házasságra gondoljon, a legtöbben még egyedülállóak voltak. Aggódtam, mert túl fiatalnak és éretlennek találtam még magunkat. Bizonytalan a helyzetünk ebben a nagyvárosi rengetegben, és a húszas évei közepén az ember még nem kész a megállapodásra. És hogy még bonyolultabbak legyenek a dolgok, mindketten boldogtalanok voltunk a napi munkánkban, ami jóhatatlanul átszivárgott a kapcsolatunkba. Az orvosi képzés lett dév egyetemi éveinek legnagyobb kihívása, Rendszeresen kimerült vagy stresszes volt, általában mindkettő. Elmúltak a gondtalan egyetemi évek, amikor a legnagyobb stresszt, egy közelgő, lakrosz meccs vagy egy kemény szerves kémia teszt jelentette. Most, pár évvel az orvosi rezidensi programba való jelentkezés után, a mérce az elképzelhető legmagasabbra került, hiszen itt már emberéletekről volt szó. Név pedig állandó nyomás alatt állt, hogy jól teljesítsen, és legyen majd választási lehetősége képzésének és karrierjének következő állomásánál. Engem továbbra is boldogtalanná tett a hírekkel végzett munkám. Nem volt nekem való, és minél tovább maradtam, annál kiábrándultabb lettem. Tudtam, hogy ott akarom hagyni a munkám, és csak a regényírással akarok foglalkozni. Emellett továbbra is ragaszkodtam egy álomhoz, amit régóta dédelgettem, hogy egyszer Párizsban akarok élni, de el tudom érni mindezt, ha hozzá megyek dévhez. Feleségként más valaki érdekeit ugyanolyan fontosnak kellene tartanom, néha talán még fontosabbnak is, mint a sajátjaimat. Készen álltam erre, készen álltam arra, hogy leszámoljak az innel, hogy az önérdeket közös érdekre válthassam magamban. Mielőtt még egyáltalán elgondolkodhattam volna azon, összekösseme az életem valaki máséval, tudtam, hogy szilárdabb talajt kell találnom a lábam alá. Kezdetnek meg kell oldanom az álláshelyzetemet. Még csak néhány éve dolgoztam a hírgyártásban, de ez elég volt, hogy megbizonyosodjak afelől, az újságírást nem nekem találták ki. Már évek óta írtam fikciót a szabad időmben, és egyre több örömöt találtam benne. Két befejezett írásom volt, és több irodalmi ügynökkel is tárgyaltam a képviseletemről. Ott akartam hagyni a hírgyárat, és valódi esélyt adni az írásnak. Komolyan elkezdtem fontolgatni a munkahelyen feladását, és a Párizsba költözést. Volt egy meghívásom a francia fővárosba a nyárra, egy unoka mesküvőjére. esküvőjére. Tessa nagynéném pedig anyának beszélt arról, hogy a tervek szerint hamarosan Párizsból az egész családdal Genfbe költöznek, és a párizsi lakásuk őszig üres lesz, vagyis elérhető tavaszra és nyárra. Úgy tűnt, túlságosan is tökéletesen alakul a csillagok állása. Mi van akkor, ha tavasszal felmondok, és néhány hónapra Párizsba költözöm a nyári esküvő előtt? Régóta spórolok egy ilyen lehetséges állásváltásra, és tesz a nagynéném nagylelkű felajánlásával, plusz a megtakarításaimmal, valamint azzal, amit a New Yorki lakásom bérbeadásával kereshetek, ki tudnám húzni őszig, amikor vissza kellene térnem New Yorkba és új bevételi forrás után nézni. Egyik este együtt vacsoráztam egy barátnőmmel, aki a következő jó szándékú kérdéssel reagált a tervemre. Nem aggódsz, amiatt, hogy mi történik a kapcsolatoddal, ha Párizsba költözöl? Még csak meg sem fordult a fejemben, hogy a kapcsolatom miatt aggódjak. Dév az elmúlt nyarat, Vatemalában töltötte egy orvosi gyakorlat keretében. Persze, hogy nehéz volt hónapokig távol lenni tőle. Emlékszem esténként, hogy húztam át az aktuális napot a naptárban, arra gondolva, hogy újabb 24 órával közelebb kerültem ahhoz, hogy visszakapjam műt. A távolság sosem jelentett valamiféle egzisztenciális fenyegetést a kapcsolatunkban, ahogy ez a különvállás sem jelentene. Dév jelentette a biztos talajt a lábam alatt, még akkor is, amikor arról álmodoztam, hogy messzire repülök. Ősszel majd visszajövök, és Dave itt lesz. Az ő szerelme tette lehetővé, hogy ezekről a drasztikus változásokról fantáziáljak. Rájöttem, hogy nem Dév ellenében akarom ezeket az álmokat megvalósítani. Ő az, aki miatt egyáltalán el tudom képzelni, hogy megteszem ezeket a lépéseket. Dév miatt éreztem elég önbizalmat ahhoz, hogy hagyjam a biztos állásomat, és Párizsba költözzek, és valóra váltsam tétova bizonytalan karrierálmaimat, hogy sokat kockáztassak, és mégis higgyem, minden rendben lesz. Dév jelentette a stabilitást ahhoz, hogy még akkor is biztonságban érezzem magam, ha épp addig életem teljes felforgatására készülök. Akkor jöttem rá, hogy bár még mindig van dolgom a felnőtté vállással, a valamire való terveimben nem volt egy morzsányi olyan rész sem, ami benne lett volna Dév benne. Annak gondolata, hogy ő nincs ott, abszurd és elképzelhetetlen volt, mintha a levegő hiányozna. Az életnek, amit élni akartam, nem létezett olyan változata, amiben ne lett volna Dév szorosan mellettem. 12. fejezet Kedves Dév! Ezrével érkeztek a megkeresések, de én egész eddig nem válaszoltam rájuk. Pedig ömlenek hozzánk az imák. Ezért ma írtam egy hosszú e-mailt. Reggel nyolckor nekiültem, de aztán beindultak az események. Mindenkit megleptél. Kilenc órával később, amikor visszaültem, hogy befejezzem ugyanazt az e-mailt, már egészen másról szólt, mint amit reggel kigondoltam. A péntek volt az első teljes napunkarásban. Arra gondoltam, hogy amikor korán reggel beérek a kórházba, Dave aludni fog, ezért lesz időm egy kör e-mailt írni a barátoknak és családtagoknak. Tudatni akartam velük, hogy Dévet Fargóból Csikágóba szállították, ahol megismerkedtünk kiváló orvos csapatunkkal. Dave keddi sztrókja óta egyetlen e-mailre, telefonhívásra vagy SMS-re sem válaszoltam, és tudtam, hogy emberek szerte a világon nagyon várják, hogy hírt kapjanak az állapotáról. Reggel, mielőtt bementem a kórházba, azért imádkoztam, hogy nyissa ki a szemét aznap, és valahogy mutassa ki, hogy felismeri a szeretteit. A kórház felé a taxiban azon töprengtem, hogy ezzel vajon nem ítéleme eleve csalódásra magam. Eddig csak nagyon rövid időszakokra nyitotta fel a szemét, az idő legnagyobb részében eszméletlen volt. Senki nem tudta, mikor lesz majd valójában éber, Mikor kezdi el a jeleit mutatni annak, Hogy felismeri a szeretteit, Mikor villant fel valamit régi önmagából. Ne feled, mondtam magamnak, Kiszállva a taxiból, Reménykedhetsz benne, De lehet, hogy nem következik be. Arra is állj készen. Felmentem a lifttel, Átmentem az előcsarnokon, És befordultam a sarkon, dévkórházi kórházi szobája felé. Legnagyobb meglepetésemre ott találtam dévet, egyenesen az ágyán ülve, zöld szeme ágra volt nyitva. Rám nézett, feszültem figyelve, amint az arcomon szétárad a mosoly. – Szia, szerelmem! – gyakorlatilag kiabáltam. Megfogtam és megszorítottam a kezét. A nővér megkérdezte tőle, ki vagyok, és totális döbbenetemre dév mosolyogva válaszolt. – Elli! –? És ki az az Elli? kérdezte a nővér. A feleségem mondta rövid szünet után Dév. Mennyi ideje házasok? Négy éve. Magamon kívül voltam. Azt hittem, hogy a beszéd lehetősége még hetekig fel sem merülhet, már ha egyáltalán valaha is bekövetkezik. Azt sem tudtam, fog-e emlékezni rám. Fogalmam sem volt, mire számíthatok. Így aztán egy csapásra. Az elragadtatott újongás állapotában találtam magam. A sztrókot elszenvedőkről az a kép élt bennem, ami sok ilyen beteg számára a kegyetlen realitás, hogy teljesen vagy részlegesen lebínulnak. Névről azt gondoltam, hogy képtelen lesz járni, vagy nem tudja majd megmozdítani a kezét. Úgy képzeltem, arcának egyik fele elernyett, beszéde pedig elmosódott és zagyva lesz de ő egy másfajta sztrók áldozata volt, egy olyané, amely nem járt agyvérzéssel. Az ő strókja megvonta az oxigént a talamuszától, így nála leginkább értelmi és nem testi hiányosságok léphetnek fel. Dév fizikailag erős maradt, és mindannyian boldogan figyeltük testi erejének bizonyítékait. Aznap reggel egy járókerettel néhány lépést tett, és felállt, hogy fogat mosson. Aznap délután tett egy lassú, de teljes kört a kórházi emeleten. Válaszolt a Csikágoi sport sportélettel kapcsolatos apróságokat érintő kérdésekre, fénykép alapján felismerte számtalan szerettét, és még az újságokból is felolvasott néhány mondatot. Mindezek miatt egész nap elfoglaltak voltunk, így aztán egészen estig nem tudtam befejezni azt a körímélt, amelybe immár bele tudtam foglalni a nap győzelmeit, és amelyet végül így zártam. Mindezt csak megerősít abban, hogy Déva legerősebb, a legkitartóbb és legelszántabb ember, akit ismerek, és rendkívüli módon felnézek rá. Az imák, amelyeket küldtetek felé a világ minden tájáról, csodákat műveltek, közösen működve a brilliáns orvosaival. Maraton ez, nem rövid távfutás. Lesznek ígéretes napok, de olyanok is, amelyek kemények és ijesztőek. Egy ilyen sérülésnél, amilyen Dave sztrókja volt, általában az ötödik napon éri el a csúcspontját, az elkerülhetetlen dúzzanat. Tehát valószínű, hogy némi visszaesést fogunk tapasztalni az elkövetkező negyedik, ötödik, hatodik napon. Ezért kérem, továbbra is imádkozzatok érte. Folytassátok a pozitív gondolatok és a szeretet küldését felé, mert tényleg érezzük áramlásukat. Alig várjuk, hogy Dév eléggé magához térjen ahhoz, hogy osztozzon mindannyiótok szeretői szeretőimáiban és szavaiban. A levél derűs tónusa ellenére valójában még sok volt a bizonytalanság. Dév apja, aki neurológus, saját bevallása szerint pessimista, és mint fogalmazott, olyas valaki, aki túl sokat tud ahhoz, hogy átlássa, milyen szörnyű a helyzet, emlékeztetett minket arra, hogy ezek a korai eredmények bátorítóak ugyan, de nem feltétlenül meglepőek. Az az agyi rész, amely károsult a sztrók alatt, vagyis a talamusz, nem felelős a motoros képességekért, így természetes, hogy dévnek sok megmaradt a testi erejéből és képességeiből. Ami miatt aggódnunk kell, figyelmeztetett Nelson, az a kognitív funkciók elvesztése. A talamuszra úgy kell gondolni, mint az agy központi pályaudvarára, vagy egy hátvédre, aminek az a szerepe, hogy majdnem mindent koordináljon, ami az agyban történik. Az összes adat, ami dévagyába bekerül, vagyis a vonatok, ugyanúgy jöhetnek és mehetnek, de a központi pályaudvaruk nélkül nincs olyan hely, ahol összekapcsolódhatnának. Andy a következőképpen magyarázta meg. Gondoljunk úgy dévagyára, mint egy számítógépre. A merevlemez, a hosszú távú memória, mindaz az információ, amelyet dév 30 év alatt elraktározott, most is megvan, de a számítógép szoftvere, ami az összes adatot egybekapcsolja, és lehetővé teszi, hogy együtt dolgozzanak, a talamusz kitörlődött. A bejövő és kimenő adatok nem állnak össze. Dave merevlemeze hirtelen lefagyott az agyában, és képtelen kiadni mindazt az információt, amit 30 év alatt felhalmozott. Ez megmagyarázta, hogy Dév aznap miért nem volt képes rátalálni a szóra, amikor az orvosa megkérte, hogy nevezze meg a tárgyat. De ami talán még ennél is ijesztőbb, egészséges talamusz nélkül Dév azt sem remélheti, hogy képes lesz új információt befogadni vagy tárolni. Anélkül, hogy agyának szoftvere rendeltetés szerűen működne, a férjemnek új emlékei sem lesznek. A talamus elvesztése hatalmas csapás volt. Egyik orvosunk a rásban úgy fogalmazott, lényegében minden orvostanhallgató tudja, hogy amikor megkérdezik a vizsgán, az agy melyik része kontrollál x vagy y funkciót, mondhatják, hogy a talamus. Majdnem mindig helyes lesz a válasz, nagyot nem tévedhetnek. A talamusz alapvetően mindenben szerepet játszik. És volt itt még valami. Ez a típusú sztrók eleve nagyon ritka, az ő korában és állapotában pedig még annál is ritkább, így aztán hasonló esetről alig létezik orvosi feljegyzés. Megalapozott kutatás arról, hogy miből álljon a felépülés vagy a rehabilitáció folyamata szinte egyáltalán nincs. A férjem él, de a talamuszán két hatalmas lyuktátong, Halott idegsejtjeinek borzalmas sírgődrei, pedig nagy részt ezek az idegsejtek tették őt dévvé. Nem tudtuk, mi maradt meg dévből, mit érhet vissza belőle idővel a rehabilitációt követően, és mi az, ami örökre elveszett. 13. fejezet Upstate, New York, 2010 a nagymamám, Peggy, érzékeny és kedves lélek, de nem mindig a legkifinomultabb, és el kell, hogy mondjam, Pegnagyi egyértelműen nem finomkodott, amikor Dévről volt szó, nem rejtette véka alá, hogy imádja a barátomat. Dév többször is látogatást tett a szüleim házában az egyetemi évek alatt, és gyakran átmentünk a mamához is. Peggy, az apám anyja, és majdnem egész gyerekkoromban, Miután nagyapa meghalt, a szüleimmel szomszédos házban élt, és mindig a feltétel nélküli szeretetet és az állandóságot jelentette nekünk a négy gyereknek. Ír bevándorló anya és olasz bevándorló apa lányaként, pataki mama olyan szerény körülmények között nőtt fel, hogy életének célja az lett, támogassa és segítse családjának következő generációit. A saját kemény munkával és önfeláldozással telt életét nem bánta, mert a mi sikerünk az ő sikere, a mi örömünk az ő öröme volt. Egy látogatásunk alkalmával nagymama a konyhában tojást sütött nekünk, a nagy imádott tojást sütni, ez még azokból az évekből maradt meg nála, amikor tinédzserként éjszakai műszakban dolgozott egy kifőzdében a nagygazdasági világválság idején. Csinálj rólunk egy képet! kérte Nagyi, és 90 éves vonásai szemérmes mosolyra húzódtak. Letette a fakanalat és megtörölte a kezét. Akarok egy képet Daviddel? Oké, mondtam, és felvettem a kezem ügyében lévő fényképezőgépet. Nagyi aztán odasompolgott Dévhez és átölelte, ő pedig viszonozta a gesztust. Átkarolta Nagyit, és hamarosan úgy összebújtak az ölelésben, hogy az tökéletesen megfelelő lett volna elsőbálózós vagy nászutas képnek. Nagyinak megmaradt a lányos csillogása szemében, amely gyakran előtűnt Dév közelében. Nagyon szerették egymást, a mama és Dév. Rögtön a kezdetektől. A nagymamád a Pataki család első tagja, aki igazán befogadott, és azt éreztette velem, hogy családtag vagyok. Valotta be egyszer Dév. Örültem neki. Azzal, hogy elnyerte nagyi feltétlen jóváhagyását, bár nem tudott róla, egy komoly akadályt hárított el. A nagyanyám mindig különleges helyet foglalt el a szívemben, mint rokon rokonlelkek lettünk volna, és kapcsolatunk, mint egy előrevetítette azt a lelki összhangot, amit Dév kínált nekem. Ezért imádtam, hogy az én két rokonlelkem Ilyen könnyedén is természetesen kimutatja a szeretetét egymás iránt. Mikor házasodtok össze ti ketten? Tette fel a nagyanyám minden alkalommal a kérdést, amikor hazajöttem, és dév nem volt halló távolságban. Ilyenkor forgattam a szemem, és bosszusan mosolyogtam rá. A 21. században élünk, mama. Az emberek már nem házasodnak olyan fiatalon. Miért nem? vont a mama. Egy férfi, aki így mosolyog rád, az ilyet nem szabad elszalasztani. Múltak az évek. Lediplomáztunk. Dév átküzdötte magát az orvosi egyetem első évein. Mikor házasodtok össze ketten? Kérdezte a nagyi. Valahányszor csak találkoztunk. Addig nem, amíg nem fejezi be az orvosit. Válaszoltam. Miért nem? kérdezte. Az orvosi egyetem nagyon nehéz. Nagyon keményen tanul, még mindig diák. Így aztán nagymama az ezután következő találkozásokkor már így tette fel a kérdést. Mikor fejezi be Déva az orvosi egyetemet? Kifinomult? Nem igazán. Nagymama, honnan tudtad, hogy hozzá akarsz menni a nagyapához? Kérdeztem tőle egy délután. Egy percre elgondolkodott, tekintete elkalandozott a régi fekete-fehér fotókon, Fényképek róla mosolygó kislányként, menyasszonyként, fiatal anyaként, nagymamaként és dédnagymamaként. Eljutsz egy pontra, amikor rájössz, hogy nem akarod elképzelni az életet nélküle, mondta. Te így éreztél? Faggattam. Ó, persze, na meg, vonta meg a vállát, tudtam, hogy nagyapád nem tudna élni nélkülem. Végül az egyik látogatáson a mama kifinomultságának még a látszatát is félretette. Mikor fejezi be az orvosi egyetemet? Kezdett rá. Pár év még, válaszoltam, tudva, hogy mire gondol valójában. Nagymamának elborult a tekintete. Pár év? Nem váratod olyan sokáig, ugye? Miért ne? Hova rohanjunk? Olyan fiatalok vagyunk. Összefonta a kezét, ráncos ujját dörzsölgette, amin még mindig hordta az apró gyűrűt, amelyet sok évtizeddel ezelőtt a nagyapámtól kapott. Ellie, amikor van egy ilyen udvarlód, mint Dév, értékelned kell, amit van. Ne várakoztas túl sokat. Feltűnhet valami másik lány, aki látja, hogy Dév milyen csodálatos, ő pedig rájöhet, hogy belefáradt a várakozásba. Régi módinak és elavultnak hangzott, kifejezetten olyan fajta óvaintő tanácsnak, ami egy olyan nagymamától várható, aki a nagy gazdasági világválság idején ismerkedett és házasodott, még azt megelőzően, hogy a nők széles körben lehetőséget nyertek a továbbtanulásra vagy a karrierépítésre. Habár uncogtam és leráztam magamról a figyelmeztetést, Észrevettem, hogy kissé megemelkedett a púzusom. Valaki más? Valaki más dév mellett? Dönthet úgy, hogy mást veszel, nem engem? Lehetséges ez? Pánikkal töltött el a gondolat. Nem akartam merengeni rajta. Eljutsz egy pontra, amikor rájössz, hogy nem akarod elképzelni az életet nélküle. Visszhangoztak a fülemben nagyanyám szavai. Nem akartam elképzelni olyan életet, Amiben Dév mással van, és nem velem, vagy én mással vagyok, és nem vele. Valahogy mindig azt feltételeztem, hogy mi együtt maradunk. Ezt mindig biztosnak vettem, akkor is, amikor félre söpörtem a mama kérdéseit és célzásait. Lehet, hogy több igazság volt abban, amit nagymama mondott, mint amennyit én felfogtam belőle. Lehet, hogy a kora és a bölcsessége miatt tudott valamit, amit én nem. Lehet, hogy amikor odajutunk, hogy társat választunk egy életre, fontos, hogy ne vegyünk semmit sem biztosnak, különösen ne a másik embert. Talán nagymama már azelőtt kinézte és kiválasztotta nekem dévet, hogy én így tettem volna. Egy dolgot biztosan tudtam. Hála a mamának, rájöttem, hogy hozzá akarok menni ehhez a fiúhoz. Jobban, mint amennyire ezt beismertem a nagymamám, vagy akár saját magam előtt. 14. fejezet Nagyon gyorsan rájöttem, hogy az a dév, aki magához tért a ráskórház Kórház Neuró Intenzív részlegén, nem az én férjem. Elméjének központi pályaudvara nélkül a vonatok az agyában nem csak, hogy nem jutottak el céljukhoz, de úgy tűnt, a sinekről is kisiklottak. Dév szellemileg teljesen zavart volt.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 Tizenötödik fejezet Kedves Dév! Ezen az utazáson sok őrangyallal fogok találkozni. Ma már találkoztam is egyel. A kedves Dév Word dokumentumba írtam ezt arásban töltött első napunkon. Igaz volt, míg átkerültünk a fargó intenzív osztályáról a rus intenzív osztályára, a Rehabra és tovább, idegenek és barátok egyaránt mellettünk voltak, és segítettek úrrá lenni a krízisen. Az egyik angyallal Arásban találkoztunk, Omárnak hívták. Dr. Omár Latif szakterülete a tüdőgyógyászat és az intenzív ellátás volt, és főorvosként tevékenykedett Arás egyetemi egészségügyi központban. Emlékszem, azon az első napon folyton hallottunk a rezidensektől és a dévet ellátó orvosoktól valami fickóról, akit Omárnak hívnak. Omar már úton van. már otthon van a családjával, de bejön autóval a kertvárosból. Találkoznia kell Omárral, nagyon szeretne önnel beszélni. Így aztán az egész családunk összegyűlt egy privát konferenciateremben, és megismerkedtünk Omárral. Attól az első naptól kezdve, arásban Omár a férjemet, és vele együtt mindannyiunkat a szárnyai alá vett. Fargóban nem tudtunk erről, de Deó már mindenben részt vett, onnan kezdve, hogy segített mentőhelikopter találni Dévszállításához, egészen odáig, hogy a férjem kapjon egy szobát a rásban, a neurológiai intenzív osztályon. Ő foglalta le a családi konferencia szobát, ahol mindannyian összegyűltünk, és ahol az ifjú, unokaöccsök és unokahugok, akik nem léphettek be az intenzívre, ők is megjelenhettek, szaladgálhattak és alhattak. Omar volt az, aki gondoskodott arról, hogy vacsora időben egy tálca szendvics várjon minket. Amikor az országos sajtó elkezdett szimatolni a kórház körül, abban reménykedve, hogy szerezhet egy fényképet a sürgősségéről, Omar megkettőzte a biztonsági szolgálatot, és gondoskodott arról, hogy megmaradjon a magánéletünk. Arra is ő figyelt, hogy az összes papír munka könnyű szerrel elintéződjön, és hogy mindenfél a fargó sürgősségi osztályától a rász kardiológiai részlegén át a biztosító társaságokig olajozottan és hatékonyan tudjon együttműködni. akár akárcsak összes többi páciense esetében azon munkálkodott, hogy Déva lehető legjobb ellátást kapja, és az összes szükséges vizsgálatot olyan gyorsan végezzék el, amilyen gyorsan az orvosilag ajánlott. Omár egyszer félrevont. Van a családjának vidéki ága? Barátok? Tudom, ha a feleségem lenne a magáéhoz hasonló helyzetben, szüksége lenne arra, hogy mellette legyen az édesanyja. Van valami az anyához való viszonyában, olyan, mint egy titkos nyelv, amit én nem beszélek. Tehát, ha valakire szüksége van maga mellett, az legyen itt. Már is lefoglalok egy hotelszobát, mondta, és azzal előhúzta a saját hitelkártyáját, én pedig ráébredtem, hogy felajánlja, kifizeti nekünk a szállást. Ennek az embernek a nagy ösztönös volt, nem is gondolkodott rajta. Bármit, amit csak tudunk, megteszünk magukért, hiszen családtagok, dév egy közülünk, biztatott. Ha csak erre gondolok, megint rám jön a sírás. Különösen megindító volt, ahogy a nomár barátként és bizalmasként a rendelkezésünkre állt, méghozzá bármikor, dacára annak, hogy igen elfoglalt volt, és a kórházi vezető szerep is külön igényeket támasztott vele szemben. Különös és ritka stílusa volt. Az együttérzés és megértés keveredett benne a fesztelen humorral és a makacs reménnyel. Férként, háromgyerekes apaként, orvosként és a kórház vezetőségének meghatározó figurájaként omár valahogy minden beteget név szerint ismert. Még ennél is figyelemre méltóbb volt, hogy a betegek rokonainak a nevét is tudta. Észrevette a sógorom májkúj frizuráját. Tényleg nem tudom, ez a fickom mikor evett vagy aludt, nem volt olyan órája a napnak, amikor ne bukkant volna fel. Megállt a korteremnél, kihívott és bíztató szavakat mondott, amikor egy hosszú nap után látta az arcomon a kimerültséget, a szomorúságot és az aggodalmat. Omár reményt adott nekünk, amikor valójában alig voltokunk bizakodónak lenni. Hitt abban, hogy a helyre jöhet, és felépülése beteljesítheti a legvadabb álmainkat. Az ön szemében mindez teljesen ismeretlen és ijesztő, de hadd mondjam el, hogy sok ilyet láttunk már, mondta. Volt valami mélyen meggyőző abban, hogy ezt épp Omár szájából hallottam. Nem valami közhely vagy klissé volt olyas valakitől, aki bár jó szándékú, de nem igazán tudja, hogy miről beszél. Ő tudta, hogy mit mond. Ismeretlen és ijesztő volt számomra a helyzet. El sem tudtam hinni, hogy ilyesmi megtörténhet. Azt hallani azonban, hogy omár és orvosai már tanúi voltak annak, hogy emberek, akiknek a világa kifordult a sarkaiból, mégis túlélték, mi több fel is épültek a csapásból, valahogy normalizálta kicsit a helyzetet. Amikor pedig ennek az egésznek vége, ön és Dév elvisz minket, a feleségemet is engem vacsorázni. Rendben? A kisbabát otthon hagyják, mert kizár dolog gyerekekkel élvezni egy éttermi vacsorát. Csak várjon, majd maga is meglátja. Tehát semmi gyerek. Mit szólna a sajtburgerhez? Mosolygott Tomár, én pedig rából intottam. Megbeszéltük, mondtam. Valami másra is emlékszem, amit Omár még a legelején mondott. Sokkal inkább barátként beszélt velem, mint orvosként. Imádkozzon. Bármilyen istenségben is hisz, imádkozzon hozzá, vagy kérje az univerzumot, esetleg meditáljon, tegyen bármit, ami önnek az imát jelenti. Igazán hiszek abban, hogy ez segít, oly módon, amit nem tudunk megmagyarázni, mondta. Egyszer, amikor Romár személyes kockázatot is kész volt vállalni azért, hogy segítsen rendezni egy biztosítási vitát, aminek katasztrofális következményei lettek volna, ha nem számunkra kedvezően döntenek, megkérdeztem tőle. Miért segít nekünk ilyen sokat? Amilyen elfoglalt, hogyan lehetséges, hogy ennyi időt és energiát tud szentelni egy ilyen ügynek, mint a miénk? Mert hiszem, hogy így helyes. Nem csak orvosként. Emberként is, válaszolta. Én hiszek Istenben, és Isten munkáját akarom végezni. Azt akarom tenni az emberekért, ami helyes. A hit és az imádság témája különböző módokon bukkan felomára a folytott párbeszédeinkben, így végül egy nap feltettem neki a kérdést, ami már régóta ott motoszkált a fejemben. Sokat beszél az imáról és a hitről, és én mindenben egyet értek önnel. Milyen vallás gyakorol? Kérdeztem. Bármilyen vallás is volt az övé, tudni akartam, mert mély benyomást tett rám. már életének minden egyes napját az Istentől való szeretetben töltötte. Válaszul elmondta, hogy sok különböző vallást tanulmányozott, még teológiai kurzusokra is beiratkozott tanulmányai során, de ő maga a muszlim vallással azonosult. Ott ültünk tehát a kórteremben, egy muszlim és egy keresztény, hitről és gyógyulásról beszéltünk, ebben a nehéz helyzetben, mindketten a legjobbat mozgósítottuk erőforrásainkból, dévért. Nem tudom, már tisztában volt-e vele, hogy nem csak dévet gyógyította, hanem az egész családunkat is. Azon a ponton nem tudtunk más tenni, mint a félelmeink és az ismeretlen sötétjében tapogatózni. De az omártól és másoktól érkező támogatás apró fénypontokat gyújtott, amelyekre szükségünk volt, hogy egy-egy lépéssel előbbre tudjunk jutni. A megnyugtató szavak, amelyeket azokban az első napokban hallottunk, többnyire elhasznált közhelyek formájában érkeztek. Ez maraton, nem sprint. Mindig csak egy napra koncentrálj. Hosszú út lesz. Olyan lesz, mint a hullámvasút. A magassággal együtt jár a mélység. Két lépés előre, egy lépés hátra. Akármilyen fárasztó volt néha hallani ezeket a bíztató frázisokat, bizonyos bölcsességet is hordozott időtálló igazságuk. Hosszú út lesz. Maratonra készülj. Mindebből azonban akkor nem sok mindent értettem. Akkor tájt még eléggé a voltunk. Nem gondoltam arra, hogy energiát tartogassak, vagy mozgósítsak hosszabb időre, hogy nekifeszüljek annak a kegyetlen hullámvasútnak, amely egy súlyos agysérülést követ. Arra gondoltam, hogy minden percet dévvel töltsek, és hogy minden csepp meglévő energiámat a kezelésének és a felépülésének szenteljem. Arra, hogy elmondjam neki minden egyes órában, hol van, és hogy megnyugtassam, jobban lesz majd. Vajon igazán hittem a szívem legmélyén abban, hogy Dév a jobbra fordul? Nem tudtam. Információfüggő vagyok, szeretek tanulni, válaszokat keresni, de ebben a helyzetben talán a legnehezebb az volt, hogy nem voltak válaszok. A kontroll illúzió volt, amely ezer darabra tört abban a pillanatban, amikor Dév elvesztette az eszméletét a repülőn. Azokban az első napokban nagyon sok támogató üzenetet kaptunk, de volt közöttük egy, ami mentővként szolgált számomra. Lee Woodruff, az ABC híradós Bob Woodruff felesége túl volt a saját, mindent új perspektívába helyező tapasztalatán, egy súlyos agysérült társaként és gondozójaként. Bob, aki az iraki háboróból tudósított, kis hián meghalt 2006-ban, amikor a konvoja mellett útszéli pokógép robbant. Az évek alatt valamennyire megismertem Lee-t, először akkor, amikor az ABC híradójának dolgoztam, aztán pedig a New York környék írók világában, amelybe mindketten beletartoztunk. Lee a sztrók után a nővéremen Emilén keresztül Szeliden üzent, hogy szívesen beszélgetne velem. Nyílt meghívás volt, minden nyomás és elvárás nélkül. Egy vasárnap este éltem Lee ajánlatával. Név már elaludt a kórházban, nekem pedig nem volt hova hazamennem, mert éppen költöztünk, ezért a hálószobám felszerelése, buborék csomagolásba göngyölve, dobozok mélyén pihent. Néhány napig egy barátom kanapéján aludtam, ott voltam aznap este is, amikor sírva tárcsáztam Lee számát. Arról beszéltünk, hogy a közhely miszerint mindennek oka van, milyen fájdalmasan üres. Elmondtam neki, mennyire félek attól, hogy jön a baba, és nem tudom, képes leszek-e dévről és egy új szülötről is gondoskodni. Beszéltünk arról, hogy a sok bizonytalanság a legkegyetlenebb dolog az egészben. Lee biztosított róla, hogy valamilyen úton-módon majd könnyebb lesz. Tudom, hogy képtelenség ezt most belátnod, mert olyan új, szörnyű és riasztó minden, de két dolgot megígérhetek. Először is más lesz. Az élet megváltozott, és örökre más lesz. De már is itt a második ígéretem, még ha más lesz is, akkor is rendben lesz, mondta Li. Megígérhetem, hogy így vagy úgy, de rendben lesz. Nem értettem, hogy lehetne ebben igaza, de kapaszkodtam a szavaiba. Végül is annak az embernek a tapasztalatával és megértésével beszélt, aki járt már az enyémhez hasonló ösvényen. Olyas valaki volt, aki hasonlóan magas hegyet mászott meg, és feljutott a csúcsra, ahol a dolgok ismét elkezdtek áttekintetővé válni, habár teljesen megváltoztak. Az élet soha nem mutatja már pontosan ugyanazt az arcát, amit ismertél. De ahogy az én bobom mondja, ki tudja, milyen lett volna, és ki azt valaha, hogy tökéletes lehet. Egyáltalán mi az, hogy tökéletes? És most már kit érdekel? Ezek a képzeletbeli képek csupán egy film, ismétlődő, kínzó képkockái. Kapcsolt ki a valaha volt csodálatos életem című mozita fejedben. Most már egy másik ösvényen haladunk. Azt az utat elzárta egy lavina. Amint elfogadjuk, hogy más útra kerültünk, haladhatunk előre a világban mindazzal a szeretettel, barátsággal, kegyelemmel, reménnyel, Hittel és szépséggel felvértezve, amire hirtelen ráébredünk, hogy a miénk. Szívtam magamba ezeket a szavakat, sírva és bólogatva. Egyszerre töltöttek el fájdalommal és reménnyel. Egy ponton megkérdeztem. Miért csinálod ezt, Lee? Koranyári vasárnap este volt. Lee-nek van férje, négy gyereke, karrierje, kiterjedt és boldog élete, és nem hittem el, hogy egy órát rászán arra, hogy egy pityergő emberrel beszéljen, akivel csak néhányszor futólag találkozott. Miért szánod erre az időd? Azért, mert talán nem hiszel most nekem, de egyszer az életed megint szép lesz. És egy napon, évek múlva valakinek szüksége lesz arra, hogy erről a pillanatról halljon tőled. És akkor azon kapod magad, hogy vasárnap este ülsz a kanapén, beszélsz valakihez, akinek szüksége van rád, és elmondod neki, hogy képes lesz túljutni a nehézségein. Ez mind az egyesség része. Rendben? kérdezte, én pedig igennel feleltem. A barátod vagyok, folytatta. Üdvözöllek a rossz dolgok klubjában. Ez volt az a klub, ez nem akartam tartozni. Persze, hogy nem akartam. Ki akarna, de mégis a tagja voltam. Aztán eszembe jutott Dave klasszikus rock lejátszási listája, a szám, amit betettem a sürgősségin azon az éjszakán, Fargóban, és megszólalt bennem a Hotel California az Iglisztől. Kijelentkezhetsz, amikor csak szeretnél, de elmenni nem tudsz soha. 16. fejezet Párizs, Franciaország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 Végig utaztam Franciaországon, felkerestem a középkori fallal körülvett számmaló városát és a brötanyi partokat, maonnan anyám családja eredetileg származik, és egy csodálatos szezörben volt részem az unokatestvérem gyönyörű esküvőjén, a családi otthonában, Pőszörzbon. Emlékszem, egy délután firenzében sétáltam a városban,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 A fenséges Piazza del Dumon baktattam, amikor az egyik boltos égnek emelte a karját és felkiáltott. Bella, signorina, boldognak látszik. Az vagyok, feleltem mosolyogva. 17. fejezet Plastikus. Soha sem gondoltam volna, hogy ez a szó jellemezheti az emberi agyat, de a sztrók utáni első napokban és hetekben állandóan ezt hallottuk. Neuroplaszticitás Egy gyors, internetes keresés után kiderül, hogy a neuroplaszticitás az agy egy életen át tartó képessége arra, hogy új idegi kapcsolódások létrehozása révén újra szervezze magát. A neuroplaszticitás lehetővé teszi az agyi idegsejtek számára, hogy ellensúlyozzanak egy sérülést vagy betegséget, és egy új helyzet vagy a környezetünkben végbe ment változás esetén módosítsanak a működésükön. Dévagyának méretes részei haltak el és törlődtek ki, mert nem jutottak elég oxigénhez. A neuroplasticitás jelentené az első számú reményét a felépülésre. A neuroplasticitás lett a szlogenünk, a mentővünk a mantránk és a reményünk. Minden nagy rendelkezik ezzel a képlékeny minőséggel, ezért van, hogy még a nyolcvanas, Alzheimer-kóros betegek is képesek stimulálni agyuk teljesítő képességét, sőt, ez javasolt is számukra. Mindannyiunknak hasznos, ha rádolgozunk erre a képlékenységre, akár olyan egyszerű dologgal, hogy az ügyetlenebb kezünkkel mosunk fogat, vagy csukott szemmel zuhanyozunk. Az ilyen új tapasztalatok és kihívások arra kényszerítenek bennünket, hogy elhagyjuk a megszokott rutinjainkat, és agyunkban új idegi kapcsolódások létesüljenek, így maradhatunk aktívak és fürgék. Az agy a szervezet legfigyelemre méltóbb, ugyanakkor legkevésbé értett szerve. A megújulásra, a fejlődésre való képessége túlmutat a tudomány határain. Egy dolog biztos, a neuroplasticitás, ez a titokzatos képesség, amely lehetővé teszi a csodákat, a súlyos agysérülések áldozatainak, változik az élet folyamán. A képlékenység nagyrészt korfüggő. Az újszülötteknél hihetetlen mértékű. Bárki, aki valaha megfigyelt egy csecsemőt, tudja, hogy ez igaz. Az agyuk nagyon gyorsan, naponta változik, ahogy tanulnak és nőnek. A képlékenység a kor előrehaladtával csökken, vagyis minél idősebb valaki, annál kevésbé képlékeny az agya. Hogy mi az a pont, ami után ez a neuroplasticitás csökkenni kezd 30-35 éves kor körül. Dév 30 éves. Ha akár csak egy évvel később szenvedi el ezt a sztrókot, a remény a felépülésre jelentősen kisebb lenne. Ha pedig öt éves késéssel következik be, minden bizonnyal nem éli túl. 30 évesen Dév fiatalsága, nagyobb neuroplasticitása az ő oldalán volt, és ez növelte a túlélési esélyeit. Szükségünk volt erre a plasticitásra, mert miközben a férjem fizikai valójában jelen volt, mentálisan még mindig nem kaptuk vissza. Ahogy teltek a napok, Dév továbbra sem tudta, hol van. Már abban a kórházban tartózkodott, ahol az elmúlt három év minden napját töltötte. Ami különösen szívszorító volt számomra, hogy nem emlékezett Penny nevű imádott fekete kutyánkra, pedig ő és a kutya rajongva szerették egymást. Az utolsó dolog, amit közösen csináltunk, mielőtt felszálltunk a gépre, az volt, hogy képeket nézegettünk Pennyről. Egyszer azt mondta nekem, hogy van egy macskánk. Soha nem volt. Máskor pedig azt, hogy egy sárga labradorunk van, vagy hogy a kutyát Xenának hívják. Ő volt a gyerekkori kutyája. Június 15-én hétfőn az esőzés apokaliptikus méreteket öltött Chicago-ban. Anyám, aki néhány hétig velem volt, hazavitt kocsival a kórházból, és azt hittük, ott ragadunk a vízben, ami mindent elöntött. A rádió bemondta, hogy aznap tornádó alakult ki Chicago közelében. Remélem, nem fújják le a mérkőzést, mondtam. Dév kedvenc éjkorunk csapata, a Chicago Blackhawk játszott aznap a Stanley kupáért. Dév az intenzíven az ágyából nézte a mérkőzést, mellette volt Brad, az egyik legjobb barátja, én pedig hazafelé tartottam egy hosszú nap után. A Black House győzött. A régi dév nagyon boldog lett volna. Az egész szezont és utószezont nyomon követte, reménykedve lelkesen. Úgy tervezte, hogy a bajnoki mérkőzést havain nézi majd. Engem, hogy őszinte legyek, annyira nem érdekelt volna. Abban a másik életben, figyelembe véve az időeltolódást is, valószínűleg az óceánparton olvastam volna, és Dév azon mosolygós és boldog bejelentésére mentem volna be a házba, hogy győzött a csapata. Örültem volna az örömének, de annyira nem érintett volna meg a dolog. De ez egy másik életben lett volna, abban, amely már nincs többé. A mostani életben érdekelt. Dév tiszteletére feszült figyelemmel követtem végig a játék minden egyes percét. Amikor győztek, Elsírtam magam. Dév egyik barátja, Russell, lelkes üzenetet küldött. Ez Dévért volt. A lakásunk nyugat felé, a Csikágó folyóra és a nyugati elővárosokra nézett. Az ablak előtt álltam és kifelé bámultam. A távolban láttam a rast, ahol Dév volt, és a sík közép-nyugati tájat. Láttam a rástól nem túl távol lévő United Centert is, ahol a Blackhawks éppen megnyerte a jégkorongban létező legnagyobb elismerést. Az égen tűzi játék pattogott. Egész Chicago ünnepelt, én pedig az ablakban álltam és sírtam. Másnap reggel, amikor megérkeztem Dave szobájába, nem emlékezett rá, hogy a Black Blackhawks győzött. Arra sem emlékezett, hogy nézte, és arra sem, hogy Brad meglátogatta, hogy együtt ültek és pizzáztak, és hogy a kedvenc játékosa Petrik szerezte a győztes gólt. A nap végén Dévnek írt levelek egyre fontosabbá váltak. Ha visszatér közénk, elolvashatja őket, és megértheti mindent keresztül. Ha visszatér. Istenem, de fájt! Ha visszatér. Sok mindent szerettem Dévben, de leginkább az agyát szerettem. Az elméjét szerettem, az eszét szerettem. Azt, hogy az évek alatt kialakítottuk a saját nyelvünket közös viccekből, kódszavakból és együtt átélt élményekből. Ezektől az apró dolgoktól volt Dív az enyém, ezért volt a sérülése annyira megsemmisítő. Ha a karja hiányzik, anélkül meglettem volna. De az elméje, hogy tudok meglenni dév elméje nélkül? Kedves Dív, Türelmesnek kell lennem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 Közvetlenül a préselt alá. Kedves Dév! Bár csak mindig emlékeznénk rá, milyen szerencsések vagyunk, hogy vagyunk egymásnak. Szeretettel Elli. A lány búcsúztatómon a keresztanyámtól kaptam egy ezüstnyakláncot rajta négy levélű lóherével, a történetünk tiszteletére. Az esküvőnk előestéjén rendezett ünnepi vacsorán, Dévanyja elmesélte a négy levelű lóherék történetét az egybegyűlteknek. Ránéztem a mellettem ülő férfira, aki a köszöntések alatt végigfogta a kezem, mindezt jól el akartam raktározni, hogy megőrizhessem és magammal vihessem a közös jövőnkbe. Bár csak mindig emlékeznénk rá, milyen szerencsések vagyunk. A lóherés képet ajándékba adtam Dévnek a házasságunk napján.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 És tudtam, hogy ha már a falunkon függ ez az üzenet, akkor is lesznek napok, amikor megfeledkezünk róla, és azokon a napokon emlékeznünk kell majd. 19. fejezet Az időzítés nagyon fontos tényező egy súlyos agysérülésből való felépülésben. Hiába mondja el minden neurológus, hogy ez nem megy egyik pillanatról a másikra, az ember mégis azt akarja, hogy gyors legyen, mert ez tulajdonképpen verseny. A cél, hogy visszakapj annyit, amennyit csak lehet, olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet, addig, amíg az agy a gyógyulás fázisában van. Az idő két arcúvá válik, egyszerre szövetséges és ellenség. Amint dév fizikailag stabil állapotba került és ki lehetett zárni egy újabb sztrók fenyegetését, a kezelésért felelős orvosok egyetértettek abban, fontos, hogy átkerüljön egy fekvőbeteg rehabilitációs intézetbe, ahol azonnal elkezdhet dolgozni az elhalt és károsodott idegsejtek újjáépítésén, helyettesítésén és újrakapcsolódásán. Néhány lehetőséget mérlegeltünk, de valójában már az elejétől fogva mindannyian tudtuk a választ. Dave felépülésének a Csikágói Rehabilitációs Intézetben a Régben kell folytatódnia, amely megszakítás nélkül több mint húsz éve az ország vezető rehabilitációs központja. Elképesztő véletlen volt, hogy egy ilyen világszínvonalú rehabilitációs intézet létezett a városunkban, ráadásul a lakásunktól tíz percre. Amennyire lelkesedtem azért, hogy kikerülünk a pörgő, steril, idegörlő intenzív osztályról, aggódtam is, hogy olyan helyre megyünk, ahol sokkal inkább magunkra leszünk utalva. Vonakodva adtam fel a 24 órás orvosi ellátást és megfigyelést, amely a kórházat átokká, de egyben áldássá is tette. Attól féltem, hogy az ápolás, amelyet a profi nővérek biztosítanak az intenzíven, nagy részt trámhárul. Aggódtam, hogy elfelejtem, mikor kell bevenni Dave-nek a gyógyszereket, vagy nem tudom, mit kell tennem vészhelyzet esetén. Egy olyan egyszerű feladat is zavarba hozott, mint a borotválkozás. Dave nem volt képes arra, hogy borotvát használjon, ki fogja akkor levágni az arcszőrzetét. A legfélelmetesebb a szememben Dave szívének napi megfigyelése volt. A stroke óta szívmonitor volt rajta. Azt sejtettük, hogy a PFO, a szívben lévő lyuk szerepet játszott azoknak a körülményeknek a kialakulásában, amelyek a strokozhoz vezettek, és Dév kardiológusa biztos akart lenni benne, hogy nincs valami nagyobb baj, például aritmia, szívritmus zavar, vagy más lehetséges veleszületett szívrendellenesség. Dévnek egy hónapig viselnie kellett a monitort. Cserélni kellett minden este elalvás előtt az elektródákat, amelyek vörösek, feketék és fehérek voltak, és a megfelelő huzalokhoz és dévmelkasának meghatározott pontjaihoz kellett kapcsolódniuk. Az akkumulátort minden éjjel fel kellett tölteni és naponta cserélni. Az eszköz hozzá volt kapcsolva egy okos telefonhoz hasonló adatrögzítő készülékhez, amelynek dévtől mindig három méteres távolságon belül kellett lennie. A rehab mozgékonyabb közegében, ahol dévet szobáról szobára viszik a különböző terápiás foglalkozásokra, ez azt jelenti, hogy az eszköznek mindenhol mellette kell lennie. Dév nem volt olyan állapotban, hogy bármi ilyesmit észben tartson, vagyis ez a feladat rám hárult. Otthon kerestem egy kis tasakot, amit Dave minden nap a nyakába tudott tenni, benne a szívmonitorral, hasonlóan ahhoz, ahogy egy óvatos turista hordaná a pénzét egy idegen országban. Nem tudom megmondani, hányszor mentem mögötte, integetve a tasakkal, mint egy anya, aki a gyereke otthon felejtett házi feladatával ruhon az iskola busz után. Elfelejtetted a szívmonitorodat? Tedd a nyakadba a tasakot! Együtt utaztam dévvel a mentőben, a rásból a rigbe. Még mindig a teljes amnézia állapotában volt, így bár próbáltam megmagyarázni neki a helyzetet, nem értette, hogy miért vagyunk a mentőben. Egy kerekes székben ült, kezét-lábát a biztonság kedvéért leszíjazták, nehogy felálljon, ő pedig ettől pánikba esett. Próbált kiszabadulni a pántok fogságából, és ismerve testi erejét, ehhez veszélyesen közel került. Folyton a mentőautó ajtaja felé nyúlkált, hogy kinyissa. – Mi csinálsz? – kérdeztem. A hangom kezdett élesedni. Csak mi ketten voltunk a mentőautónak a hátsó részében, és én nem tudtam volna visszatartani, ha a sok izgés mozgásban sikerülne kiszabadulnia. – Nem akarok itt lenni. Haza akarok menni. Válaszolt Dév, bizalmatlanul méregetve a mentőautó belsejét. Tudom, és nem sokára haza is megyünk, megígérem. De először a rehabra kell mennünk. Veled megyek. Együtt leszünk. Ez a legjobb rehab intézmény az országban, és a lehető legjobb kezekben leszünk. Bár ezt már egy tucatszor elmondtam neki, most Dév rám nézett, és próbálta felfogni ezt a számára új információt megrázta a fejét és újult erővel folytatta a rángatózást és a fészkelődést, a kezével megpróbálta kioldani a pántokat, amik már így is alig tartották a kerekes székben. – Nem, haza akarok menni – mondta. – Hiddel, én is – gondoltam. Csúcsforgalomban haladtunk az autópályán, hat hónapos terhes voltam. Mihez kezdenék, ha fizikai erővel kellene visszatartani, a férjemet, aki majdnem kétszer annyit nyom, mint én. Hogy akadályozhatnám meg abban, hogy kinyisse az ajtót és kiugorjon az autópályára? Mit csináljak? Fordultam a sofőrhöz. A félelmem minden másodpercben egyre nőtt, ahogy a férjem csapkodott és rángatózott a székben. A sofőr épp telefonon beszélt egy barátjával, akinek érzékletesen ecsetelte egy kedves ismerőse fizikai attribútumait. Úgy tűnt, nem hallja kétségbe esett könyörgésemet. Megszakítás nélkül cseveget, míg Dév tovább gyötrődött és harcolt a kerekes szék szíjai ellen. Kérlek, kérlek, kérlek, csak hadd érjünk oda, gondoltam. Az egész helyzet olyan abszurd volt, hogy egyszerre akartam sírni és nevetni. Végül megbirkóztunk a forgalommal, megcsináltuk, megálltunk a ritz Dév pedig még mindig a kerekes volt erősítve. Huszadszor is elmondtam neki, hol vagyunk, és miért vagyunk ott. Elmondtam neki, hogy a Ritzben van, ahol a világ legjobb rehabilitációs kezelése várja. Dévet beköltöztettük a szobájába, én pedig körülnéztem új bázisunkon. Miközben egy nővér átnézte velünk a beteg információkat, egy másik páciens, egy középkorú nő betévett a szobámba. Egyértelmű volt, hogy nem tudja, hol van. Egy pillanattal később ott termett egy kedves nővér, és kivezette. Nem megyünk be más emberek szobáiba, mondta neki szeliden kifelé menet. Elhúztam a függönyt a szoba bejárata előtt, próbáltam némi magánszférát teremteni. Visszanéztem dévre majd tekintetem végigpásztázta a szobát. Ahogy ott ültünk, összerándult a gyomrom, mert dév fogyatékosságának mértéke hirtelen tisztán kirajzolódott előttem. Az ágyon lévő hevederek, a kerekes szék, amelyről azt mondták, hogy dévnek mindig használnia kell, amikor elhagyja a szobát, a segélyhívó a fürdőszobában. Mennyire volna ez lehangoló dév számára, ha rájönne, milyen mértékben vált cselekvő képtelenni. Ez a steril, kórházra emlékeztető környezet mi mást válthatna ki benne nap-nap után, mint véletlen kétségbeesést. Ebben a pillanatban orvosként kellene dolgoznia, embereket műtenie, harminc éves egészséges férfiként, teljes és vibráló életet élnie a feleségével és a születendő gyermekével. Ehelyett ő a legifjabb páciens, évtizedekre visszamenőleg az emeleten, amely tele van olyan emberekkel, akik fizikailag vagy mentálisan cselekvőképtelenek. Mennyire átkozottul szerencsétlenül alakult a sorsa. Erről soha nem beszéltem senkinek, még az anyósomnak és az anyámnak se, de még dév sem tud róla. Abban a pillanatban körülnéztem azon a helyen, még tágabbra nyílt szemmel, és szörnyűködve vizsgáltam a plafonon lévő kampókat, amelyekhez biztonsági hevedereket erősítenek azok számára, akik nem tudnak járni. Felmerült a fejemben egy borzalmas gondolat, amitől megküld bennem a vér. Mi van, ha Dév megpróbálja felakasztani magát? Miközben kipakoltam, bár Dév előtt továbbra is próbáltam a lelkesedést fenntartani, Hasonló érzésem volt, mint amikor megérkeztünk a ras intenzív osztályára. Fargóban arra vártam, hogy visszavigyük dévet Csikágóba, mert ez azt jelentette, hogy már elég stabil az állapota az utazáshoz, és azt, hogy hazajutunk, vissza a szeretteinkhez, ismerős környezetbe, és a ras világszínvonalú, neurointenzív részlegére. Aztán a rasban arra vártam, hogy dév átkerüljön a ricbe, mert ez azt jelentette, már elég erős ahhoz, hogy ne kelljen tovább azon aggódnunk, hogy meghal, és végre a felépülésére koncentrálhatunk. Megkezdhetjük a munkát, hogy az agya újra online legyen, és most itt vagyunk. Beköltöztünk a ricbe, de hogyan tovább? Továbbra is dév amnéziájának és elesettségének valóságában élünk. Nincs hová menni, nincs hol lenni,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 egy korteremben ültünk az alvó dévágya körül, amikor megvallottam valamit a férjem szüleinek. Egész életemben benne volt egy nyomasztó félelem, hogy túlságosan is szerencsés vagyok, hogy egyszer valahogy fizetnem kell azért, hogy túlságosan is szerencsés voltam. Nem először beszéltem erről a fatalista félelemről. A jél egyik egyetemi hagyománya, hogy a végzős diákok titkos társaságokhoz csatlakoznak, a junior év végén lecsapnak rád, hogy lépj be a 15 év folyam álló csoportba. Minden héten egy magánlakásban találkoztok a kampuszon, és az egyik tradíció, hogy minden résztvevő megosztja önéletrajzát a csoporttal. Ez lehetőséget ad arra, hogy mindenki megismerje a múltadat, és elmagyarázd, hogy addig a pontig mit tett téged azzá, aki vagy. Természetesen nagyon komolyan és fontoskodva vettünk ebben részt. Az életrajzom ismertetése közben azt mondtam a többieknek, attól tartok, talán túl szerencsés voltam, és hogy egyszer fizetnem kell ezért a jó szerencséért, amit idáig élveztem. Különösen azért tartottam magam túl szerencsésnek, mert olyan hamar rátaláltam Dévre. A mi szerelmünk könnyű szerelem volt, olyan értelemben, hogy a világ legkönnyebb dolga volt szerelembe esni, és mostanáig viszonylag könnyű volt megtartani ezt a szerelmet. Ezzel nem azt állítom, hogy a kapcsolatunk tökéletes volt. Nem, Dév és én sem voltunk tökéletesek, sőt, álltunk tőle, és a kapcsolatunkban ugyanúgy megvoltak a buktatók, mint bárki máséban. De idáig a kihívást vagy konfliktust jelentő pillanatok nem bizonyultak végzetesnek, és mindig képesek voltunk összedugni a fejünket, hogy átbeszéljük a nézeteltéréseinket. Ezért úgy éreztem, volt valami hihetetlen az egészben. Az emberek nem ilyen szerencsések a szerelmi életükben, nem az első igazi próbálkozás alkalmával. Nem jutnak el a boldog végkifejletig annélkül, hogy előtte számtalanszor összenetört volna a szívük. Úgy éreztem, arra vagyok ítélve, hogy legalább egy nagyobb nehézséggel megbirkózzak. Jó, ott volt a középiskolában az a fiú, akiért én egy kicsit jobban rajongtam, mint ő értem, és előfordult, hogy ez fájt, mégsem volt ez olyan mindent elsöprő szívfájdalom. Én voltam Dév első komoly barátnője, és ő volt az én első mély és hatalmas szerelmem, és tessék, még mindig együtt vagyunk, és gyerekünk lesz, és a haba tortán, hogy még reggeli rosszul léteim sincsenek, nem igazán tűnt fernek. Az egyetemen abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy részt vehettem egy Shakespeare szemináriumon a legendás Harold Bloom professzorral, aki a következőt mondta nekünk. Ne legyenek kétségeik, mindannyiuk szíve legalább egyszer összetörik majd. Legyen az kedves gyermek, szülő vagy barát, Valamilyen utom módon eléri magukat a szívfájdalom. Rájöttem, hogy egészen odáig elég elbűvölő életem volt, különösebben nagy búbánat nélkül. Volt két támogató és szerető szülőm, akik jó egészségnek örventek és boldog házasságban éltek. Ugyanez volt igaz dévre. Az anyjának mielóma multiplexe lett, ami gyötrelmes és ijesztő volt, és hatalmas próbatételt jelentett az egész család számára, de Luiz csodálatos módon visszatért egy olyan betegségből, ami sokkal rosszabbul is alakulhatott volna. Visszanyerte az erejét, állapota javult, még egy ok, amiért dévvel hihetetlenül szerencsésnek éreztük magunkat. Ráadásul közeli kapcsolatban voltunk a testvéreinkkel, és számtalan csodálatos baráttal. Szerettem az írói munkámat, úgy éreztem, minden nap azért kelek fel, hogy kitalálós dít játsszak, és még fizetnek is érte. Fiatal voltam és egészséges, olyan házasságban éltem, amely nagy részt kiegyensúlyozott, és boldog volt, egymás mély megértése is odaadó elköteleződésünk tartotta egyben, alapját pedig közös élettörténetünk és fontos tapasztalatok alkották. Hiába is tagadtuk volna. Dévésén feltűnően szerencsések voltunk. Így is volt egészen a sztrókig. Amikor bevallottam a félelmemet Luizának és Nelsonnak, pillantásomat értőbólintással viszonozták. Elmondták, hogy ők is gondoltak már erre, velük és saját magukkal kapcsolatban is. Most a kórházi szobában ülve és dévet bámulva már nem éreztük magunkat olyan szerencsésnek. Tényleg tartoztunk ezzel a sorsnak? Minden esetre megkaptuk. A nagy megpróbáltatás, amit emlegettem, beköszöntött. Emlékszem, azon az első hetünkön a rigben, dév mellett ültem egy beszédterápia órán, amikor arra kérték, hogy nevezzem meg annyi gyümölcsöt és zöldséget egy perc alatt, amennyit csak tud. Három jutott eszébe. Majd arra kérték, hogy mondjon női neveket sorban az ABC betűivel. Nem tudott túljutni azon. Az én nevem a kezdődik. Csináltunk Dévnek egy kis naptárat, amelyet óráról-óráról, napról-napra átnéztünk. Volt egy öntapadós cetlink, amire az volt írva. Ma és minden új nap kezdetén egy új négyzet alá csúsztattuk a naptárban. Naponta többször felemlegettük ezt a naptárat, közben emlékeztettük rá Dévet, hol van és miért van ott. Fényképeket nézegettünk vele, Neveket idéztünk fel, apróságokról faggattuk, valahogy mindig megőrizte az összes sporttal kapcsolatos apróságot a fejében, fontossági sorrend, gondolom. DVD-ket is néztünk, különösen családi videókat, amiket a testvérei és az apja hoztak be. Egyszer megkérdeztem őt, akarja-e, hogy behozzam az esküvői videónkat. Nem, mondta csendesen. Miért? Kérdeztem. De már tudtam a választ. Gondolod, elszomorítana, ha látnád? Bólintott. Rendben. Akkor várunk vele, és majd megnézzük együtt otthon. Gyorsan kifáradt, és általában este hétkor már készen állt az alvásra. Megvártam, amíg elalszik. Az ágya mellett ültem, beírtam az aznapi történéseket a naplóba, aztán hazavezettem. Fájdalmas volt a nap végén hazatérni az otthonunkba. Napközben én voltam az elszánt házastárs, a reményteljes feleség, aki vidám arcot vág az orvosok, ápolók és terapeuták előtt, David szülei előtt, a látogatóba érkező családtagok és barátok végtelen sora előtt, és legfőképpen a férjem előtt. Erős voltam, optimista, és olyan bókokat kaptam, hogy hihetetlen, milyen jól bírod. De éjjel, amint egyedül maradtam és levedlettem magamról a páncélt, szomorú voltam. Szomorú voltam, magányos és rettenetesen féltem. Hiába voltam kimerült, nehezen tudtam elaludni. Hiányzott dév fizikai jelenléte otthon és az ágyban? Igen, de még jobban hiányzott az a része, ami teljesen eltűnt, és még akkor sem volt jelen, amikor mellette ültem a szobájában, a rehabon, azok a megfoghatatlan dolgok, amik őt dévvétették. Hiányzott az élet, amit közösen építettünk. Otthon minden arra emlékeztetett, hogy hirtelen milyen messze kerültünk a korábbi életünktől, valószínűleg visszafordíthatatlanul. A kék színű olasz porcelántányérok, amelyeket esküvői ajándékként kaptunk, és számtalanszor ettünk együtt belőlük. A rólunk készült fényképek, hajókázáson Ausztráliában, a Nászutunkon, Sítúrán, Vermontban, még az orvosi egyetem idején, Batikolt, erobikmezben az Egyetemi Diák Szövetség pincéjében. Rövid üzenetek, amiket egymásnak írtunk, és amik mindenféle helyeken előfordultak a lakásunkban. Fehér orvosi köpenye, ami a szekrényben lógott, rácsiptetve a fényképes kórházi személyazonosító kártyája, amin Dév mosolygott és olyan jóképű volt. Milyen erős és egészséges, dr. David Lévi. Az egyik legfájdalmasabb dolog Dév havai bőröngye volt. Amikor először hazavittem, Penny farcsóválva körbeszaglázta, feltételezte, hogy ez a holmi, aminek ennyire Dév van, bizonyára a gazdi visszatérését vezeti fel. a lakásban, kereste Dévet, aki persze nem került elő. Hosszú heteken át ott volt a bőrönd, anélkül, hogy kinyitottam volna. Nem akartam átnézni, és arra a kett délutára gondolni, amikor dév bepakolta. Nem akartam látni az ismerős ruháit, az ájpodott, amit edzés közben hallgatott, a strandpapucsot, amit az óceánparton hordott volna, az útlevelét, amit a Vancouveri utazás miatt rakott be, a napszemüveget, amit együtt választottunk ki, a lézeres szemműtétje előtt. Az ingeit, amelyek, igen, megtettem, szígyellen bevallani, de megtettem, még mindig őrizték az illatát. Tárgyak egy soha meg nem történt utazásról, egy életről, amit olyan hirtelen elragadtak tőlünk. Ameddig csak lehetett, halogattam, de egyszer csak szükség lett néhány dologra a rehabon abból a bőrönből. Leültem a padlóra, a rettegett holmival. Lélekben felkészültem a kinyitására, és arra, hogy szemben találom magam a régi d tartozó holmikkal, azokból az időkből, amikor még tudta, hogyan kell bepakolni egy bőröndöt. De amikor ki akartam cipzárazni, felfedeztem, hogy be van zárva, és egy négyegyű kód kell a kinyitásához. Valahányszor ilyesmire volt szükség, dív általában ugyanazt a kódot használta. Valójában a nászutunk egyik legérdekesebb mozzanata az volt, amikor elárulta a négy titkos kódját, miközben bezárta a páncélszekrényt a Port Douglasi hotel szobánkban. És mi van az én négyegyű titkos kódommal, amit én szeretek mindig használni? Gondoltam. Abban a pillanatban rájöttem, hogy házas vagyok. Az élet megváltozik, most már egy duó tagja vagyok, és meg kell vitatnunk, kinek a jelszavát használjuk, egy hotelpáncél szekrényéhez. Férjemül fogadlag, David, a négyjegyű titkos kódoddal együtt, minden más kódot elhagyva, ez tehát a házasság. De meglepetésemre a férjem bőröndje nem nyílt ki azzal az immár jól ismert sorral. számsorral. Tanácstalanul visszaültem. Megkérdezni tőle lehetetlen volna, arra sem emlékszik, mi az a bőrönd, hát még arra, hogy bepakolt egyet havaira. Arra meg végképp nem, hogy mi lehet a biztonsági kód. Különböző számkombinációkat próbáltam ki, születésnapokkal, címekkel és más fontos számjegyekkel. Istenem, mennyire hiányzott div, mennyire kívántam, hogy ott legyen, és megmondja a kódot. Vagy ami még ennél is jobb lenne, ha ő maga pakolná ki a bőröndöt. Sőt, ami a legjobb volna, ha maga pakolná ki a bőröndöt, a babaváró nyaralásunk után, abban a másik életben, amit elterveztünk. Az egyik este, amikor különösen kétségbeesett és iránkozó hangulatban voltam, azon gondolkodtam, hogy felhívom Dév mobilját. Tudtam, hogy ki van kapcsolva, a hálószobánkban volt az éjjeli szekrényen, kikapcsolva a rettenetes június 9 i repülőútóta, de tényleg ez a gondolat járt a fejemben. Bekapcsolna a hangposta fiókja. Hallanám a hangját, a hanglejtését, ami most már nem a sajátja. A hangpósta fiók tíz másodpercre megajándékozna annak a régi dévnek a hangjával. De rájöttem, hogy milyen szörnyen érzelgős is lenne, és magával ragadna az ön a törvénye, aminek eredményeként valószínűleg magzatpózban sírnék. Nem volna túl előre mutató. így aztán arra kényszerítettem magam, hogy ne hívjam fel. Volt valami, ami hetekkel a rehab kezdete után majdnem padlóra küldött. Költöznöm kellett. Lejárt a bérleti szerződésünk, és mindig is azt terveztük, hogy a babaváró nyaralásunk után egy héttel, június végén költözünk. Persze a sztrókot nem kalkuláltuk be. Bármilyen költözés, megszervezése embert próbáló feladat, de amikor napi 12 órát a kórházban töltesz, és az orvosod megtiltja, hogy nehéz tárgyak a temej hat hónapos terhesen, még problémásabbá válik. Fogalmam sem volt, hogy fogom megoldani. Nem beszélve arról, amivel a pakolás járna, végig kéne mennem a dévvel való letűnt életünk mementóin, egyiken a másik után, és minden egyes darabba a sós vizet zúdítanék a még frissebekre. Csupán annyit mondhatok, hálát adok Istennek a nőkért. Ha szükség van rájuk, nem maradnak távol. És az én életemben lévő nők jelen voltak akkor, minden elképzelhető módon. A barátnőm, Maira, ide repült, hogy segítsen összepakolni a régi helyen. Abban a helyzetben pontosan rá volt szükségem, sokkal inkább, mint bármelyik másik régi barátra. Dévet a kapcsolatunk legelső napjától kezdve ismerte. Ő volt az, aki bemutatott neki azon az éjszakán, amikor Dév megkérdezte az Old Blue bárban, hogy hova járok egyetemre. Májra ugyanabban a művészettörténeti csoportba járt. Tanúja volt, amikor Dév közelébe húzódtam, hogy a gótikus katedrálisokról halljak. Mellettünk állt az oltárnál, amikor házasságot kötöttünk. Ő előtte, teljesen őszinte és elesett, összetört lehettem. És neki is hiányzott Dév. Nem csak miattam, hanem kettejük hosszú ideje tartó barátsága miatt is. Amikor kinyitottam az ajtót és megláttam Majrát, azonnal a kitárt karjaiba omlottam, átölelt és együtt sírt velem. Nem kis kegy volt ez számomra, hogy valaki egyszerűen csak hagyja, hogy sírjak. Nem akart szeretetteli, életigenlő bölcsességeket rám zúdítani. nem próbált megvigasztalni. Csak átölelt, engedett sírni és együtt könnyezett velem. Annyira hiányzik. Mondtam, amikor egyik reggel együtt ültünk az autóban, és défhez mentünk a rehabra. Könnyes szemmel bólintott. Tudom, mondta, de még itt van. Tudtam, hogy arra céloz, nem halt meg. Ez igaz. Akár meg is halhatott volna. A jelenlegi helyzet rútsága ellenére még van miért hálásnak lennem. Ez egy kegyetlen beteg vicc, bólintott. Ilyet még kitalálni sem lehetne. Útban a babaváró vakációra a férjed majdnem belehal egy sztrókba. Majra velem töltötte azt a hétvégét, felügyelte az életünk bedobozolásának folyamatát. Barátaink, Peter és Russell átjöttek, hogy kigletteljék a falakat, leszereljék a tévéképernyőket a tartókonzolokról, segítsenek a csomagolásban és lemondják a kábelelő fizetésünket. Ugyancsak akkoriban történt, hogy majdra átsétált Pennyvel a rikhez, Dévvel pedig lementünk hozzájuk az utcára, hogy a férjem találkozzon a kutyánkkal először a sztrók Nem az a fajta viszontlátás volt, amit reméltem. Dév nem ismerte meg a kutyánkat, és ami még különösebb volt, Penny sem ismerte meg Dévet. Normális esetben magánkívül lett volna az örömtől, rárontott volna, szűkölt volna, Kőrözött volna a lábai közül izgalmában, hiszen olyan régóta nem látta. Egész hónapban nem találkozott vele, attól a délutántól fogva, hogy elindultunk havaira. De most ahelyett, hogy eufórikus állapotba került volna, Penny félt, elhúzódott tőle és elbújt a lábam mögött. Dév tényleg annyira megváltozott, hogy már a kutyánk se ismeri meg? Biztosan kórház van. Nem érzi azt az ismerős illatot. Mondtam és próbáltam leplezni, milyen szívfájdítónak találom a helyzetet. Valójában sírni szerettem volna. Dév és Penny mindig olyan közel álltak egymáshoz, hogy olykor azon viccelődtünk, én vagyok a harmadik kerék. Abban a pillanatban semmi másra nem vágytam jobban, mint hogy boldog egymás a találásukban én lehessek a harmadik kerék. Azt akartam, hogy megismerjék és szeressék egymást. Ahogy mindig is tették, ahelyett, hogy tartó és bizalmatlan idegenekként találkoznak. Ennek a fagyos viszontlátásnak Maira a tanúja volt. Őt sem ismerte meg Dév, és ez fájdalmasan érintette, hiszen nem csak nekem, de a férjemnek is évtizedes barátja volt. Májra, vagy ahogy Dév mindig hívta, már-már a felszínen erős maradt. Még egy mosolyt is kipréselt magából, bár a legszívesebben sírva fakadt volna. Majra másnap visszatért a kórházba, most már Penny nélkül, hogy még egyszer lássa dévet. Ahogy közeledett a folyosón, ideges volt és szomorú, félt az újabb találkozástól ezzel a pótlékkal, egy idegennel, aki nem ismerte meg, akinek nem voltak emlékei tizenegy éves barátságukról és a könnyed, játékos évődésükről, amit mindig élvezettel folytattak. Ahogy Majra befordult a sarkon és a kórterembe lépett, barátunk Rasszel, aki ugyancsak látogatóban járt, dévhez fordult. – Hé, hé, nem látott, ki jött be? kérdezte Rasszel. Dév arcán huncut szemében halvány csillogással bólintott. – Ó, igazán? – nóadta Rasszel. – És kicsoda? Dév vállat vont, oldalra nézett. – Ha valami Majra nevű ribanc… Majra csak ezen a ponton tudott végre szabad utat engedni a könnyeinek, amelyeket napok óta visszatartott. – Dév! – mondta mosolyogva a könnyein át – ezek a legszebb szavak, amiket valaha hallottam tőled. Mint felnevettünk, megkönnyebbültem, majra higgadt reakcióját látva, és kínunkban is, Dév oda nem illő megjegyzése miatt. A sztrókos betegeknél nem ritka, hogy társadalmilag elfogadhatatlan nyíltsággal és vulgaritással beszélnek, de ez a pillanat mókás volt, mert annak a cukkolásnak, játékos beszólásnak volt a csökevénye, amin keresztül Dév és Májra mindig érintkezett. Dév viccelődni próbált. Bármilyen furcsa és kínos is volt, jó jelnek vettük. Aznap, amikor Májra elment a költözés napján, az anyósomék voltak ben Dévnél, a rehabon, a nap első felében, hogy én ott tudjak lenni a költöztetők mellett, miközben áthurcolják az életünket a régi helyről az újra. De ahogy megérkeztem az új, üres lakásunkba, és vártam a költöztető autót, az ingatlan gazdálkodási menedzser azt mondta, hogy Dévnek alá kell írni a bérleti szerződést, mielőtt elfoglalnánk a lakást. Dév tervezte, hogy amikor visszatérünk havairól, bemegy az irodába és elintézi a papírmunkát, ami persze soha nem történt meg. Beszaladtam a rehabilitációs központba, levadáztam a szociális munkást egy másodperccel azelőtt, hogy elment volna egy megbeszélésre, és könyörögtem neki, hogy pársorban magyarázza meg a helyzetet egy hivatalos, rígfejléces papíron, majd visszarohantam a belvárosba, hogy megmutassam a levelet, és tárgyaljak a bérbeadó irodával. A körülmények ismeretében megengedték a költözés lebonyolítását. Folytathattuk tehát. Aztán hívtak a fuvarozók, hogy némi késés adódott a költöztető autó körül. Néhány órás késésről beszéltek. Ez nem volt jó hír. A lift csak a következő két órában állt rendelkezésünkre, az időkeretünk szűk volt, az új épületben sajátos módon Két órás időintervallumokra lehetett kibérelni a liftet, ezért csak azt a pár órát tudták biztosítani számunkra, amit lefoglaltam. Később más valaki használta a liftet a saját költözésére. Mi a fenét fogok csinálni egy dobozokkal teli költöztető autóval, ha nem tudom a dobozokat az autóról az új lakásba vinni? És hol fogok aludni? Kértem a költöztetőket, olyan gyorsan érjenek oda, ami csak emberileg lehetséges, hogy ki tudjuk használni a költözésre rendelkezésünkre álló időt. Vártam az autóra, idegesen figyeltem az idő múlását, és úgy döntöttem, sétálok egyet az új környéken. A nap közepén jártunk, és farkaséhes voltam. Elindultam az ismeretlen környék felfedezésére. Találtam egy szusizót, de nyers alatt nem ehettem, majd egy a boltot, de csak hideg húsos voltak, amelyek szintén nem javasoltak számomra. Van bármi más a felvágottakon kívül? Kérdeztem. Sajt. Feleltek. Így hát megrendeltem a sajtos szemvicsemet, és visszaindultam vele a lakásba. Ahogy átkeltem az úton, megnyílt fölöttem az ég. Nem tudtam, hogy esni fog. Azon kívül az összes esernyőm egy dobozban volt valahol, remélhetőleg már útban felém a költöztető autóban. Az eső zuhogott, és perceken belül teljesen eláztam. Nem volt váltó ruhám vagy száraz cipőm, mert mindent becsomagoltam. Kedvem lett volna a sajtos szendvicset tartó öklömet az ég felé, vagy jó a magasba emelni, és beleüvölteni a lelkem betöltő kérdést. Miért, Istenem, miért? Mit mérsz még rám? Visszatértem a lakásba az átkozott szendviceimmel. Ott álltam a konyhapultnál a sivár környezetben, Reszkedtem a légkondícionálótól, mert a ruháim átnedvesedtek, és akkor hívott apa, hogy megkérdezze, hogy megy a költözés. Nem jól. Mindössze ennyit tudtam kinyögni válaszul, és már is sírni kezdtem. Érdekes, hogy képes voltam reflektálni a napomra, hogy képes voltam gondolkodni. Egész életem egyik legrosszabb napja lehetett. A költöztetők végre megérkeztek, és rohantunk, hogy mindent időben lepakoljunk. Eltekintettem attól, hogy nem volt szabad nehezet emelnem, mert minden szabad kézre szükség volt. Ahogy őrült tempóban húzigáltuk a dobozokat be a lakásba, az egyik költöztető aggódó arccal rám nézett, és megkérdezte, hogy ugye nem fogok ideje vajúdásba kezdeni a nagy cipekedéstől. Leültem egy papírdoboz tetejére, nem tudtam pontosan, mit válaszoljak. Rákényszerítettem magam arra, hogy néhány mély lélegzetet vegyek. Fájta megdagadt, nedves lábam, sajgott a derekam, fáztam. A ruháim, a hajam és a bőröm még mindig nedves volt a záportól, a testem reszketett a stressztől és a légkondicionálóból, hűvös hullámokban érkező steril levegőtől. Amikor a költöztetők elmentek, körülnéztem. Az új lakásnak papírdoboz, festék és nedves szőnyek szaga volt. A szobákban egymás hegyén hátán álltak a dobozok és a bútorok, amik túl nehezek voltak ahhoz, hogy elmozdítsam őket. Ez az a hely, ez az a lakás, amire dévvel olyan boldogan találtunk rá, és olyan izgatottan vártuk, hogy elkezdődjön benne életünk új fejezete. Ez lesz a gyerekszoba, ez meg a vendégszoba, hogy anya el tudjon jönni és segítsen a baba körül. Egyáltalán nem érződött otthonnak. Ismeretlen volt, sivár és mindent egybe véve rossz. Jó, hogy költözöl, új kezdetet jelent majd, érveltek a szüleim. De minek a kezdetét? Az egyetlen dolog, amit újnak éreztem abban a pillanatban, a fájdalmam, a magányom és a félelmem volt. Ha bár kiújult, talán a megfelelőbb szó rá. Még csak gondolni sem tudtam arra, hogy kipakoljak, és neki kezdjek otthonná alakítani új lakhelyünket. Mennem kellett a rehabra dévhez. Előző este elmagyaráztam neki, hogy másnap késni fogok, mert délelőtt felügyelnem kell a költöztetőket, de kizárt, hogy emlékezne erre. Vajon szomorú ott a rehabon, és csodálkozik, hol lehetek? Meg rémült. A gondolatba belesajdult a szívem. Ismét csak, Istennek hála a barátnőkért. Margaret és Charlotte Csikágóba repültek, hogy segítsenek kipakolni és berendezkedni. A világ legjobb embereinek újabb mint a példányai, ők a legrégebbi barátaim. Margaretet három éves korom óta ismerem, Charlotte pedig az örökös legjobb barátnőm a középiskolától kezdve. Míg ott voltak, Margaret könyvespolcokat rakott össze, ruhákat pakolt ki, terhesség előtti jógaórákat tartott nekem, és imádkozott mellettem az ágyban. Charlotte, akinél csak egy hónappal jártam előrébb a terhességben, egyik dobozt a másik után pakolta ki, fényképeket rakott ki a falra, elrendezte az edényeinket, jól végződő történeteket mesélt, a nehéz tárgyak emelgetését pedig a férjére bízta. Ezek a különleges, önzetlen barátok otthon teremtettek nekem. Egy olyan helyet, ahol nyugalomban érezhettem magam, életem legnyugtalanítóbb tapasztalatának történései közepette. Lehetővé tették, hogy az egész napot dév mellett töltsem a rehabon, és a költözés ne szakítsa meg a látogatásaimat. Számtalanszor megjárták a target áruházat, és elláttak WC-papírral, étellel, villanykörtével és válfával. Valójában annyiszor mentek a Targetbe, hogy az ott dolgozók már ismerték őket, és még egy Target kézikocsit is kölcsönadtak nekik, hogy könnyebben hazafuvarozhassák a vásárolt holmikat. Targetes beszerző útjaikról az egyik kedvenc történetem az, amikor a kasszánál egy sorban álló nő ránézett az összevásárolt holmikra, és feltette a magától értetődő kérdést. Most költöztek ide a hölgyek? Miután nem akartak belemenni az egész bonyolult magyarázatba, Charlotte és Margaret csak mosolyogtak és bólintottak. Igen, most költöztünk. Ez igaz volt, bár nem magukat, hanem engem költöztettek be. Honnan valók? kérdezte a vásárlótárs. Charlotte és Margaret ismét az egyszerű könnyű választatta. New Yorkból? Ez megint csak igaz volt. A nő elmosolyodott és rápillantott Charlotte domborodó hasára, és azt kérdezte. Az első gyermeke? Charlotte bólintott. Milyen nagyszerű? folytatta a nő, arcán széles mosolyjal, hol charlotte hol Margaretre nézve, majd hozzátette. Nos, érezzék jól magukat a környékünkön. Charlotte és Margaret ekkor jött rá, hogy a nő fészekrakó párnak nézte őket, akik most készülnek az első gyermekük érkezésére. Azon az estén jót nevettünk az új épület tetején, a házhoz rendelt vacsora fölött. El sem tudtam hinni, hogy ezek a lányok és még sokan mások mennyi mindent hajlandóak megtenni értem és dévért. A bátyám felesége, Emled, elhívta az anyját vidékről, hogy segítsen a két kicsi gyermekük körül, ő pedig repülőre ült, és eljött hozzám, hogy velem töltsön egy hetet. Megmutatta, hogy kell előkészíteni a baba felszereléseket, és kipakolt az utolsó dobozainkat. Emily nővérem, aki otthon volt, mert gyermeket várt, folyamatosan keresett. A sógornőm, Mari, ebédet hozott nekem a ricbe. A barátok ételt, virágokat küldtek, ajándékokat a babának, és sok szeretetet. Egyikük ajándékutalványt küldött egy szülés előtti masszázsra, és a kísérő nem emlékeztetett rá, hogy vigyázzak magamra. Hirtelen egy olyan helyzetbe kerültem, ahol én voltam a rászoruló. Igénybe kellett vennem a hozzám közel álló emberek támogatását és erejét. Nem éreztem jó magam ettől, olyan egyoldalú volt az egész. Úgy éreztem, mi több, aggódtam miatta, hogy igényeimmel csak zavarom az embereket, kényelmetlenséget okozok nekik. A nagy szükségletű barát. Így hívtam magamat, és utáltam ezt a címkét. Dühített a gondolat, hogy ennyi segítségre szorulok. Amikor megvallottam a félelmemet, Margaretnek a szemembe nézett, és azt mondta. „Elli, mi tényleg segíteni akarunk neked, érted? Örömet okoz számunkra, érezhetjük, hogy legalább egy kevés terhet át tudunk venni tőled. Mi vagyunk Isten keze az életedben. Szükségem volt rájuk, és elfogadtam a támogatásukat. Életem legnehezebb próbatételén mentem át, és szerencsés voltam, hogy ezek az emberek így mellénk álltak. Nem tudtam más tenni, mint remélni, hogy ez az időszak elmúlik, és egyszer visszatérek arra a helyre, ahol erősnek érzem magam, és ahol az élet elég stabilnak tűnik ahhoz, hogy viszonozni tudjam a szeretetüket. 22. fejezet Díve emelete a Rehabon csodás panorámát nyújtott a Michigan túra, így a függetlenség napján, július 4-én onnan bámultuk a hajókkal pöttyözött csillogó kékvízfelületet. Zenehangjaik kúztak fel hozzánk a langyos levegőben, és kopogtattak be az ablakunkon. A tópart tömve volt. Az elénk táruló látványt úszó, kacagó, mulatozó emberek töltötték be. Ez lett volna az első hét dév rezidensségének negyedik évében. A férjem szülei július én elautóztak hozzánk. Az anyja édességet és süteményeket hozott, majd visszamentek éjszakra, hogy családos részt vegyenek az ünnepségeken. Mennyire irigyeltem őket, amiért képesek olyan hétköznapi, és gondtalan tevékenységekre, mint a díszfelvonulásra menni. Van valami az ünnepekben és a vidám időkben, ami sokkal nehezebbé teszi elviselni a fájdalmat. Egyetlen napon sem könnyű mély szomorúságot hordozni, de még annál is rosszabb például egy ünnepen, ahol egy rakás, átkozottú boldognak tűnő emberrel kell szembesülnünk. A barátaink, Lizzi és Kevin azon a délutánon eljöttek a ricbe, és négyen elsétáltunk a tóhoz. Ez volt az első alkalom, hogy Dév orvosi felügyelet nélkül ilyen messzire ment a rehabtól, úgy, hogy nem volt önmaga. Bizonytalanul állt a lábán, és nem beszél teljesen összefüggően, így aztán azon viccelődtünk, hogy biztosan csak egy újabb tivornyázónak nézik majd, aki túlságosan is felöntött a garatra. Egy hónapja történt a sztrók, és még mindig hajtott az adrenalin és az optimista szemlélet, de képtelen voltam figyelmen kívül hagyni a félelmet és feszélyezettséget, amit néhány hozzánk látogató barátunk arcáról leolvastam. Tudtam, hogy páran azt gondolják, milyen jó, hogy ez nem velük történt meg. Ez a legtermészetesebb dolog. Egy megjegyzés viszont különösen szíven talált. Az egyik látogató felesége azt mondta, hogy előző este nagyon szorosan átölelte a férjét az ágyban, mert arra gondolt, hogy ez ővele is megeshetett volna. Természetesen tudtam, hogy az embereknek ilyesféle dolgok járnak a fejükben. Őszintén szólva, fordított helyzetben én is erre gondoltam volna, de azzal, hogy ezt hangosan kimondta, nem nyert nálam díjat empátiából. Andy írt egy e-mailt Dév barátainak, amelyben tudatta, hogy a férjem átkerült a rígbe, és ismertette a látogatás rendjét és szabályait. Ebben néhány alapvető dolgot is leírt, hogy felkészítse őket, mire számíthatnak. Arra kérte az embereket, hogy látogatásukkor pozitivitást sugaljanak, beszéljenek défezés, tegyenek fel neki kérdéseket, próbáljanak kedves emlékeket és képzeteket felidézni benne. Tudom, hogy szomorú dolog látni egy srácot, aki a jél lakrosz rövid visel, és nem tudja felvágni a tányérján az ételt, írta Endi. Igen, az, ébredtem rá, amikor láttam ezt ilyen fehéren-feketén leírva. Bárcsak mindig emlékeznénk rá, milyen szerencsések vagyunk. A kórházban töltött hosszú napok végén hazamentem az üres lakásunkba, és amikor megláttam ezt a fényképet a négy levelű lóherékkel, kedvem lett volna letépni a falról és keresztül hajítani a szobán. Mi üthetett belém, hogy ilyeneket írtam? Tényleg meg kellett kísértenem a sorsot? Tényleg lubickolnom kellett a jó szerencsémben? Kár örvendeznem az istenek előtt? Arra buzdítva őket, hogy megfosszanak tőle? Néha csak bámultam az iPhone naptáramat, és epekedtem a június nyolcadikai élet után. Felidéztem a sztrókot megelőző pillanatokat és napokat, és mostanra mindegyiket átjárta egy valaha volt ártatlanság és gondtalanság áldott békeidős ragyogása. Újra néztem a stroke előtt egy héttel készült iPhone videót arról, amikor megtudtuk, hogy lányunk lesz, ilyet, boldog arcunkat, hosszú ölelésünket. Elmerültem az átmeneti tudatvesztésben, azt tettetve, hogy az élet olyan, mint egykor volt, amikor még a legnagyobb problémát egy parkolási cédula vagy egy szoros munkahelyi határidő jelentette. A fejemben próbáltam üzletelni, alkudozni Istennel. Ha visszaadod nekem Dévet, megígérem, hogy... Bárcsak mindig emlékeznénk. Emlékezni? Dév arra sem emlékszik, melyik városban lakik. Nem emlékezett az évfordulónkra. Nem emlékezett kedves kutyánk nevére. A kimerültséggel is állandó harcban álltam. Dév legtöbbször lepihent két terápiás foglalkozás között, túl azon, hogy éjszakánként is 13 órát töltött alvással. Az esti lefekvésnél átöleltem a keskeny kórházi ágyon, odakint teljesen világos volt, az év leghosszabb napjaiban jártunk, és a karjaimban tartottam addig, amíg el nem aludt. Míg álomba merült, imádkoztam a gyógyulásáért. Azért imádkoztam, hogy a szent lélek tegyen csodát Dév A régi, strók előtti életünkben az esti rutinunk egészen másképp nézett ki. Mindig én voltam az, aki hosszabban készülődött. Dévnek elég volt annyi, hogy fogat mosson, míg én a fogmosáson túl kivettem a kontaklencsémet, megmostam az arcom, majd egy egész sor tisztítót és krémet vittem rá fel. Dév az ágyban feküdt és próbált ébren várni. Igyekezz, mindjárt elalszom. Gyorsan letudtam a fürdőszobai rituálém többi részét, majd behuppantam a férjem és Penny mellé az ágyba. Igen, megengedtük a kutyánknak, hogy velünk aludjon. Név áttölelt minket. Olyanok voltunk így, mint egy nagy szendvics, majd felsóhajtott és azt mondta. Ilyen lehet a mennyország. Egyik este a rigben, amikor elalvás előtt áttöleltem az ágyában, Erről meséltem neki. Mindig azt mondtad, ilyen lehet a menyország. Emlékszel rá? Megrázta a fejét. Majra, amikor itt járt, végignézte az esti kórházi rutinunkat, majd néhány héttel később küldött egy párnát, rajta Penny képmásával. Azt akarta, hogy mi hárman továbbra is folytathassuk elalvás előtti rituálénkat. Ezután is minden este összeölelkeztünk. Dév... Én a domborodó hasam és a penipárna, miközben azt mondtam, Ilyen lehet a mennyország. Nem engedtem, hogy sírjak, mert reméltem, hogy egy napon Dév emlékezni fog régi életünk eme szokására, és akkor visszatérünk oda, ahol Dév sietteti az esti arc tisztítási rituálémat, én behuppanok mellé az ágyba, ő pedig azt mondja, Ilyen lehet a mennyország. A rehabon a napok hosszúak és sűrűk voltak, én pedig tovább írtam minden este a kedves Dave Word dokumentumba. Írtam, ahogy a nap eltűnt az ablakban a Michigan túl mögött. Dave alvó alakjáról a sötétedő szobára vetődött a tekintetem. Az ágyhoz közel volt az a digitális képkeret, amelyet Russell küldött, és amelyen váltakoztak a fotók, letűnt életünk végtelenített jelenetei, Dév napbarnitottan és kipihenten barátainkkal a George-tónál, Dév és én újjongva az esküvőnk napján, a templomból épp kiszaladva, virágesőben, Dév büszkén, apja mellett állva az orvosi egyetem diplomaosztóján, Dév az egyetemen, lakrosszozás közben. Minden egyes fotó egy újabb gyomrossal ért fel. Egy szilánkjai, amelyek valaha két egészen más emberhez tartoztak. Kedves Dív. Ma éjjel, amikor áttöleltelek és néztem, ahogy álomba merülsz, csendesen sírtam, nem akartalak felébreszteni. Az a digitális képkeret a kórházi szobádban sok boldog emléket felidézett, olyanokat, amiket most fájdalmas látnom. Visszatérsz valaha hozzám ugyanabban a mosolygós, erős, ragyogó alakban, amilyennek ennek most a képeken látlak. Istenem, úgy hiányzol! Van egy mondás, amit szeretek és amit elő szeretettel idézek fel magamban nehézségek idején. Hajnal előtt van a legsötétebb. Nem tudom, hogy feltétlenül ez volt-e a legsötétebb pillanat, és nem is lenne értelme ezen morfondírozni. Annyi minden esetre biztos, hogy rendkívül sötét időszak volt, ahogyan az is, hogy röviddel ezután erős fénysugár ragyogott ránk. 23. fejezet New York 2011. novembere Pontosan két hónappal ezelőtt házasodtunk össze, hogy rájöttem, az élet teljesen megváltozott. Dave éppen elkezdte negyedik és egyben utolsó évét az orvosi egyetemen, és már is képzésének következő lépéséről kellett döntenünk. Öt évig rezidens lesz, Ortopéd sebészetben szerez gyakorlatot. Széles hálót vetett ki, országszerte jelentkezett rezidensi programokra. Az első interjúja a gyúk egyetemen volt. Kevésen múlt annak idején, hogy Dév itt tanuljon tovább a jél helyett. Továbbá ez volt az a hely, ahol a szülei találkoztak és összejöttek, majd a házasságuk első éveit töltötték. Dév szerette a gyúkot, és lelkesen hívott a rezidensi interjú után. Elli imádnád ezt a helyet. Felejtsd el az egyszobás lakásunkat, itt egy házat kaphatunk azért a bérleti díjért. A következő az ukla, a Kaliforniai Egyetem volt, és jött innen is a hívás. Imádnád ezt a helyet. Tél közepén is húsz fok van. Távol lennél ugyan a családottól, de gondolj bele, milyen gyakran akarnának látogatóba jönni. Díva legtöbb helyet imádta, amit látott. Én is felszálltam mellé a hullámvasútra, és a Google-in keresgéltem a kiadó lakásokat minden újabb városban. Kész voltam rálépni bármilyen útra, amit közösen tehetünk meg. Aztán végül két helyre szűkült a választás, a Kolumbia, New Yorkban, vagy a rás Csikágóban. Dévnek miután Csikágói volt, elevetetsettek az ottani programok, de különösen oda volt a rás egyetemi egészségügyi központ programjáért, amit teljesen testhez állónak talált. Élvezte a Kolumbián töltött éveket is, és közeli kapcsolatot ápolt számos ortopédsebész szakorvossal, ezért komolyan fontolgatta azt is, hogy ott folytassa. De nem csak a képzési programokról volt itt szó. amit tökéletes világainkban Dave Csikágóba akart menni, még én maradni akartam New Yorkban, ahol felnőttem. A fenébe is. Nem csak, hogy ott nőttem fel, de egyenesen imádom New Yorkot reklámokon szocializálódtam. A családom és a legközelebbi barátaim nagy része itt élt. Író akartam lenni, és a könyvkiadók és a média derékhadának itt volt a központja. De bármilyen szenvedélyesen is viseltettem New York iránt, Akármennyire is úgy éreztem, hogy itt vannak a gyökereim, Dév ugyanúgy érzett Csikágó közeli szülővárosa iránt. Mit lehet ilyenkor tenni? Kétség kívül ez volt kapcsolatunk addigi legnagyobb kihívása. Mindketten szerettük a családunkat és a barátainkat, és mindketten abban a városban akartunk dolgozni, ahol a leginkább otthon éreztük magunkat. Mit tegyünk hát? Dév azt az üzenetet kapta az ortopédia belső információs csatornáin keresztül, hogy ha tényleg sokkal jobban tetszik neki egy program, mint az összes többi, és az első helyen szerepel a listáján, akkor jelentős előrelépést jelent, ha tudatja az adott program vezetőjével, mennyire komolyak a szándékai. Ellie, azt hiszem meg kéne mondanom a rásban, hogy ők az első számú választásom. Ezt telefonon mondta egyik este, amikor a munkám vége felé jártam, és arra készültem, hogy vacsorázni megyek néhány barátnőmmel. Elhallgattam. Ingerült lettem. Dave még a végére sem jutott a New Yorki interjúknak, amelyből a soron következő egy igazán versenyképes programra szólt. Nem tudna nyitott maradni, és nem becsapni az ajtót a New Yorkban maradás gondolata előtt legalább addig, amíg az összes lehetőséget végig nem vette? Mi van akkor, ha beleszeret egy itteni programba? Előző este áthallatszott, amin amint Dév a szobában az apjával beszél telefonon. A soron következő interjúra készültek. A legnagyobb eredményem? Ez könnyű. Kétség kívül az, hogy feleségül vette Mellit, mondta Dév. Ekkor arra gondoltam, már megbocsáss. De ha tényleg én vagyok a legnagyobb eredményed, akkor nem tudnál, kérlek, az én itteni kilátásaimra is gondolni? Egyre szorította az idő, amíg még értesítheti arást. Már megvolt az ottani interjúja, és visszahallotta a plegykákból, hogy az elkövetkező napokban fogják rangsorolni a jelentkezőket. Ha be akar kerülni az első ötbe, vagyis ha a legjobb esélyt akarja adni magának arra, hogy bekerüljön az állom programjába, akkor szerinte legalább tudatnia kéne velük, mennyire tetszett ott neki minden. Megmakacsoltam magam. Képtelen voltam az áldásomat adni egy ilyen döntésre. Éretlennek és méltánytalan sürgetésnek éreztem. Úgy gondoltam, úgy fér, ha befejezi az interjúkat, és megfontolja a New Yorki programokat is, mielőtt elkötelez minket egy olyan költözés mellett, amiért nem voltam oda, és ami. Ez aggasztott, elszakíthat a saját New Yorki karrier lehetőségeimtől. Néhány órára külön vonultunk, mindketten feszülten és idegesen, mert úgy tűnt, egymás jövőjéről akarunk dönteni. Dave Luizát hívta és beszélt vele. Aztán Luiza felhívott engem. Dícséretére legyen mondva, ez a nagyszerű asszony becsülettel végighallgatta mindkettőnk mondandóját, ugyanolyan nyitottan és megértően. Mindkettőnknek segített abban, hogy átlássuk a másik érveit, és arra buzdított, hogy előzékenyen és tisztelettel kommunikáljunk egymással. Végül azt mondtam Dévnek, hogy ejtse meg a beszélgetést, amit akart. Tudassa a rasssal, hogy ők állnak nála az első helyen. Azt válaszolta, hogy már eldöntötte. Nem teszi meg, és nyitva hagyja a kérdést, amíg le nem tudja az összes New York interjúját. Mintha csak annak az O'Henry Henry novellának a szereplői lettünk volna. Féretettük egyéni preferenciáinkat, legalábbis egy időre, de ettől még a nagy, életbevágó kérdés továbbra is ott tólálkodott körülöttünk, megválaszolásra várva. Aztán valami rettenetes történt, ami ugyanakkor nagyon megkönnyítette a döntésünket. Ha a Chicago vagy New York dilemma olyan volt, mintha fodrozódó hullámok billentették volna meg a házasságunk hajóját, most rögtön megfeledkeztünk erről, mert rájöttünk, hogy egy hurrikán közepébe kerültünk. Emlékszem a telefonhívásra. Február eleje volt néhány nappal Dév születésnapja és a Valentin nap, valamint annak napja előtt, hogy Dévnek véglegesítenie kellett rezidensi listájának sorrendjét. A nap közepén jártunk. Én apám konzultációs cégénél dolgoztam Menhettem belvárosában, ahol írtam és kutatómunkát végeztem. Az elmúlt néhány hónapban az anyósomnak fájdogált a háta. A fájdalom az elmúlt hetekben felerősödött, a fizikóterápia nem segített. Luisa remegő hangon szólt a telefonba, ami teljesen elütött a szokásos élettel tónusától. A nagy er mondta. Rák. Az anyósomnak mielóma multiplexe volt, ami egy ritka, a vért megtámadó rákfajta. Mondják, hogy van rák és van rák. Hát ez rák volt. A mielóma multiplexre nem létezett gyógymód, és azt mondták, mindössze néhány éve lehet hátra. Azonnal tárcsáztam dévet, aki a Kolumbia kampuszám volt Washington Hakeson. Összeomlott, zokogott a telefonba. Közvetlenül előttem beszélt a szüleivel. Imádta az anyját. Mindenki, aki ismerte, imádta Luizát, és a férjem az ő kisbabája volt, a legkisebb gyermeke. Dév teljesen össze volt zavarodva. Nem tudok távol lenni tőle, amikor ilyesmi megy keresztül Elli. Csikágóba kell mennünk. Mellette kell, hogy legyek. Éreztem a hangjában a gyötrődést a félelmet, az elesettséget, a túlcsorduló vágyat, hogy az anyja mellett lehessen a következő hónapok bizonytalanságában, megpróbáltatásaiban és fizikai fájdalmában. Persze, ott kell lenned vele, feleltem. Első helyre tettük a rást, a másodikra pedig a Csikágói Egyetemet, hogy biztosan dév családjának közelében kössünk ki. A végén az afölötti harc,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 és közben teli torokból Billy Joel számokat énekeltél. Úgy éreztem, még sohasem nyűgöztél le ennyire, és sohasem voltam beléd jobban szerelmes. Ma, amik te az egyórás foglalkozási terápiádon voltál, elmentem egy hosszú sétára a Michigan tó körül. Újra elkezdtem érezni a dolgokat, apró dolgokat, például tudom értékelni a napsütést. Visszamosolygok az emberekre,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 Még épp időben keltünk fel a látogatók érkezésére. Megjött a barátod, Steffen, és a szüleid, majd Erin, Annabel, Will és Mike, Mary, Cooper. Boldog volt a lakásunkban, te pedig szeretgetted zajongó unoka és unoka hugaidat. Körbesétáltuk az új épületet, megnéztük a tetőn lévő pihenőhelyet és a napozó teraszt.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 Tátva maradt a szám. A mellettem álló fizikoterapeutára néztem, aki bicentett, mintha azt mondaná, ugye ez már valami? Hangosan csak ennyit mondott. Megőrít minket a figurázásaival. Dév és én imádtunk táncolni. Mindketten szörnyű táncosok vagyunk, az én mozgásom csak kicsit jobb, mint Elanie a Seinfeldből, ha jó napom van. De ez nem tartott vissza minket.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 amely meglehetőse hasonlított arra, ahogy Will utánozta Robert Gouldt. – Ez hírolvasó dév hangja – válaszolt Rönné mosolyogva. – Jobb, de most csak próbáljon meg úgy beszélni, mint a normál felnőtt dév, nem bébi dév vagy hírolvasó dév. – Hello – válaszolt dév valahol a kisbaba beszéd és a Robert Gould közötti hangon.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 Míg a való világ ettől távol állt. A rigben én lehettem a támogató társ és a vezér szúrkoló, de Dév napi egészségi állapota nem kizárólag az én vállamon nyugodott. Ápolónők figyelték az életfunkcióit, és gondoskodtak róla, hogy bevegye a gyógyszereit, és ne essen el a zuhanyzóban. Dév néhányszor önállóan megkísérelt megborotválkozni, ami után úgy nézett ki, mintha statiszta lenne, az alkonyat valamelyik részében, de legalább egy csapat fantasztikus és képzett ápoló vette körül, hogy biztosan ne tegyen komoly kárt magában. A hazamenet el teli lenne ismeretlennel. Hirtelen bárhová néztem, veszélyforrást láttam. Lépcsőket, bejárati ajtókat, kocsi ajtókat, fürdőkádat. Bizonyos szempontból a helyzetünk veszedelmesebb volt, mintha dév fizikailag gyengébb lett volna. Mivel testileg erős volt, mentálisan viszont nem, így sokkal nagyobb veszélyt jelentett saját magára nézve. Nem sokban különbözött attól, ahogy egy bölcsisről kellene gondoskodni, abban az értelemben, hogy helyette kellett gondolkodnunk, állandó felügyeletet és óvó gondoskodást igényelt, csak éppen a mi bölcsisünk 90 kilós volt. Mi történik, ha úgy dönt, hogy sétálni indul, és az autópályán köt ki. Ki segít neki zuhanyozni? Ki emlékezteti rá, hogy vegye be a gyógyszereit? A terhességem harmadik trimeszterében voltam, és a leendő szülési szabadság előtt a könyvem végső szerkesztésén kellett dolgoznom, a határidő pedig egyre csak közeledett. Az ügynököm elszánt támogató és hűséges barát volt, a szerkesztőm kedves és megértő, akár csak mindenki más a kiadónál. Kérhettem volna határidő hosszabbítást a projektre, és támogattak volna benne, mégis meg kellett csinálnom. Először is még soha életemben nem késtem le egyetlen határidőt sem, és ezen a legkevésbé sem akartam épp most változtatni, hiszen ez a könyv fontos volt nekem, és nagyon keményen dolgoztam, hogy elkészüljek vele. És ami még fontosabb, le akartam adni ezt a könyvet, mielőtt a kisbaba megérkezik. Már most is elég őrült volt az életem, és tudtam, hogy miután megszületik az új kis élet, ennél csak még őrültebb lesz. Jelenleg úgy éreztem, a napom minden pillanatát a dévről való gondoskodásnak szentelem, de hamarosan még egy új is gondoskodnom kell majd. Be kellett fejeznem ezt a könyvem magam miatt. Több családi kupak tanács után úgy döntöttünk, hogy Dév átkerül egy ambuláns rehabilitációs központba, egy Rickhez hasonló intézménybe, Northbrookba, ami Chicagótól északra 30 percnyi autóútra van. A lehető legintenzívebb programon vesz majd részt, teljes napokat tölt ben, heti ötször, míg odajár, Dév szüleihez költözünk. Először ellenálltam. Egy kis baba világra világrahozatalára készültem, és a saját otthonomban akartam lenni, nem dév középiskoláskori hálószobájában aludni. A fargói káosz, az intenzív osztály és a bentlakásos rikk nagyon vágytam arra, hogy az életem némileg visszatérjen a normális keretek közé. Komoly, biológiailag gerjesztett késztetést éreztem arra, hogy fészket rakjak a saját helyemen, és előkészüljek a kisbaba érkezésére. Mégis dév szülei előálltak az igen meggyőző érvel, és végül igazat adtam nekik. Mi szerint szükségem van arra a fajta támogatásra, amely a család közelségéből fakad. Az északi kertvárosban kezdtünk beleszokni az új életünkbe, beköltöztünk dév hálószobájába, ahol gyerekkori sporttrófeák és középiskolai fényképek vettek körül minket. Dévszülei igazán nagyon kedvesek voltak, mégis tudatában voltam annak, hogy valaki más otthonában vagyok. Valaki más konyháját, mosókonyháját és fürdőszobáját használom. Valaki más tereiben élek. Mégis, ha már valaki más otthonában kellett lennem, jobbat nem is kívánhattam volna magamnak. Anyósomék mindig azt mondták, a kifejezés csak formalitás valójában a saját lányukként szeretnek. Ők a szó legjobb értelmében a mi családunkhoz tartoznak, és hagyták, hogy teljesen otthon érezzük magunkat. Így Dév szülővárosában egy órányi autóútra Csikágótól töltöttük életünk legrosszabb nyarának utolsó napjait. A hátsó verandán szerkesztettem a könyvemet, miközben hallgattam, ahogy az apósom a kertben nyesi a virágokat. Délutánonként, amikor Déva rehabon volt, én pedig befejeztem az aznapi munkát, hosszú sétára indultam a kutyával, vagy úsztam néhány host egy közelben élő barátunk medencéjében. Anyusommal megosztottuk egymás közt a fűzést, Dév és az apja pedig felváltva mosogatott. Vacsora közben figyeltük a madarakat a madáretetőnél, aztán társas társasjátékoztunk, vagy elnyúltunk a kanapén hogy megnézzünk egy tévéműsort dív egészen korai lefekvése előtt. Egy igen értékes holmit vittünk magunkkal, amikor a Lévi család honába költöztünk. Mikor felkészültünk a rigből való távozásra, összegyűjtöttem egy halom levelet és e-mailt. Dív életéből nagyon sokan rendszeresen kapcsolatban álltak velünk a sztrókóta, és megindító, szívből jövő üzeneteket írtak amelyeket Dév még csak el sem tudott kezdeni értékelni, legalábbis mostanáig. Összegyűjtöttem az összes ilyen feljegyzést, ami hozzánk a bátyjához és a szüleihez érkeztek. Levelek korábbi csapattagoktól és egyetemi barátoktól, emberektől, Dév múltjából, akik felbukkantak és megosztották történeteiket arról, hogyan inspirálta őket Dív, és hogyan hatott az életükre. A sógornőm, Erin hozott egy hatalmas, bőrkötéses könyvet, amibe összegyűjtöttük az összes ilyen levelet. Az lett a címe, hogy Dév rajongói leveleinek könyve. Dév leült a kanapére és olvasni kezdte a könyvet a hazaérkezésünk utáni egyik első napon. Több órát ült felette. Mire gondolsz? kérdeztem, miközben lapozta a könyvet. Fáradt vagyok, válaszolt Dév. Nehéz olvasni? Igen, vallotta beérült lehangon. Úgy festett, mintha a teste leeresztett volna. Megindították ezek a levelek, de sokat ki is vettek belőle. Nem érezte úgy, hogy ő az a férfi, akiről és akihez a levelek szóltak. Nekem is hasonlóan ellentmondásos érzéseim voltak. Igen, motiváló és megindító volt ezeknek a soroknak az olvasása, de be kellett ismernem, hogy egyúttal el is szomorított. Az összes levél egy olyan férfiról rajzolt képet, akit ismertem és szerettem, a férfiról, aki már nem volt közöttünk, és nem tudtam visszatére valaha. Más dolgok is megijesztettek. Valójában, ha engedem az aggódás folytogató kötele bármikor körén volna. Előfordult, hogy Déva lépcsőn lefelé menet, megcsúszott, és csak az utolsó pillanatban kapta el a korlátot. Volt, hogy ránéztem az autóban, és észrevettem, hogy nem kötötte be magát. Az is megesett, hogy nem tetszett, ahogy egy bizonyos anyajegye kinézett, és azonnali bőrgyógyászati vizsgálatot kértem. Rettegtem attól, hogy elveszítem őt, mindenben fenyegetést láttam. Egy nap, miután hazatért a rehabról, esti sétára indultunk kettesben. A felhajtóról még száz lépést sem tettünk meg, amikor felém fordult. És azt mondta, szédül, és el fog ájulni. Megfordultunk, és visszamentünk a házba, ahol először lefektettem a kanapéra, majd kiabálni kezdtem a szüleinek. Nincs újabb sztrókja, mondta Nelson, pontosan érzékelve a bennem támadt rémületet. Dév az erős napsütéstől és a hőségtől szédült meg, attól, hogy a szeme még mindig érzékenyen reagált, a túlerős ingerekre. Rájöttem, hogy ezt a félelmet egész életemben hurcolni fogom magammal, mint egy sérülésből származó, a külső szemlélő számára láthatatlan heget. Akkor döntöttem el, hogy soha többé nem veszem fel együtt azt a bő felsőt és jóganadrágot, ami június 9-én, azon a végzetes repülőúton volt rajtam. Megcsapott az érzés, hogy ha visszanyúlok azokhoz a ruhákhoz, visszakerülök azokba a pillanatokba is, Először a repülőre, aztán éjjel a fargói intenzív osztályra. pedig ezeket a pillanatokat soha többé nem kívántam átélni. Tudtam, hogy a belső vészjelzői meután érzékenyebben reagálnak, például zavarba hoztam dévet azzal, hogy túlságosan is közelről vizslattam a szemét. – Mi csinálsz? – kérdezte, megtörve a tekintetem súlya alatt. – Csak… Bár eleinte tartottunk attól, hogy műtétre lesz szükség. Dív szeme magától fokozatosan rendbe jött, a neurooptalmológiai szakorvos által előírt szemtornának köszönhetően, amelyet naponta végzett, úgy neveztük ezeket, hogy szemfekvő támaszok. Egyszer Dívnek a neuro-optalmológián az egyik vizsgálathoz fel kellett tennie egy különleges szemüveget. Vicces látvány nyújtott. A szemüveg egyik lencséje piros, a másik pedig kék volt. Amikor felvette, olyan volt, mintha a pilóta napszemüveges Mike Ditkát keresztezték volna a színes lencséket favorizáló Elton Johnnal. Nem bírtam megállni nevetés nélkül. Ó, te jó ég! sóhajtott fel Dév, amikor megnézte magát a tükörben, és ő is kikacagta a saját képmását. A reakció olyan gyors volt, olyan természetes, olyan mókás, olyan déves volt, hogy önkéntelenül is felújjongtam magamban. Látta magát, észlelte, hogy milyen nevetségesen fest, és olyan öntudatosságot mutatott, amilyet rég nem láttam nála. Nevettem, nem csak azért, mert a férjem abszurd módon nézett ki, hanem azért is, mert tudatában volt annak, hogy milyen abszurd látvány nyújt, és tudott rajta velem együtt nevetni. Idővel és a napi gyakorlatoknak köszönhetően dív idegei visszanyerték funkcionalitásukat, személynek öngyúgyulása beindult. Már tudott visszafelé és lefelé, meg egyik oldalról a másikra nézni. Kettős látása csökkent, és a későbbiekben már csak reggel, ébredés után okozott problémát, meg olyankor, amikor ki volt merülve. Látásának élessége visszatért, majdnem a lézeres szemműtéte utáni húszperhúszas értékhez. Boldogok voltunk, hogy nincs szüksége helyreállító szemműtétre. Egy napon történt valami, ami kissé zavarba hozta dévet. Szeptember vége volt. Agytornát végzett egy Lumositi nevű számítógépes programmal fent az egyetemen, majd lejött a nappaliba, leült a kanapéra és elővette az újságot. Olvasás közben észrevette, hogy a szavak összekuszálódnak a fejében. Nem volt értelme annak, amit olvastam. Külön-külön értette minden egyes szót, de nem tudtam, mit jelentenek egymás után egy mondatban. Tudtam, hogy valami szokatlan dolog történik, az agyam is olyan furcsa volt, vallotta be később. Az olvasás után Dév azt mondta, kimerült neki, és szellemileg zavartnak érzi magát. Azt tette, amit a legtöbbször, ha a dolgok ijesztővé és nyomasztóvá váltak, aludni ment. Ami történt, azt az eseménynek nevezzük, mert a sztrók mellett ez volt a legfontosabb pillanat, ami bekövetkezett dévnél. Szó szerint úgy érezte, hogy agyának bizonyos részeiben szinte tűzgyúl ki egy hosszú téli állam után. Az agyában egyre növekvő fájdalmat érzett, ahogy az kapaszkodott vissza az életbe. Zavarba ejtő volt, de tudtam, hogy valami jó dolog történik, mert ez azt jelenti, hogy még tart nálam a neuróplaszcititás, mesélte utólag. Voltak más esetek is, amikor elmondása szerint az agya olyan furcsa volt. Ilyenkor arra panaszkodott, hogy szellemileg zavart, vagy pedig déjà vu érzése van. Olyankor azt érezte, hogy tudja, mi fog történni, mielőtt még megtörtént volna, vagy tudja, hogy valaki mit fog mondani, mielőtt még kimondta volna. Ez mind része volt a felépülésének és annak a folyamatnak, hogy az agya újra működésbe lendült. Sok titok marad az aggyal és működésével kapcsolatban, még a szakértők is félhomályba tapogatóznak, és ugyanez érvényes egy súlyos agysérülés utáni felépülésre is. Nem olyan, mint egy csontörés vagy csipőprotézis utáni rehabilitáció. Egy súlyos agysérülésből való felépülés nem lineáris és nem leírható az exakt tudomány eszközeivel. Néha a dolgok kicsit furcsának tűnnek, van, hogy még rosszabbra is fordul, mielőtt észrevehető előrelépés történne. Ez mind része annak a folyamatnak, ahogyan az agy gyógyítja önmagát, ami olykor kicsit félelmetes, időnként lesújtó, máskor viszont bátorító. Még a kaotikus és zavart pillanatokban is, talán különösen azokban, kapaszkodnunk kellett a reménybe, hogy zajlik a gyógyulás. 27. fejezet Chicago, Illinois, 2012. júniusa Amikor Csikágóba költöztünk, úgy döntöttem, elérkezett az idő, hogy kiderüljön, valóban tudok-e karriert építeni az írásból. Olyan szerencsés voltam, hogy részmunkaidőben tudtam konzultációs munkát végezni annak a megújuló energiával foglalkozó cégnek, amelyet apám alapított néhány partnerével, és ez az állás plusz Dave szerény rezidensi javadalmazása elég volt ahhoz, hogy megéljünk. De az, hogy oda-vissza repkedjek Chicago és New York között nem volt fenntartható, főleg akkor nem, ha valóban író akartam lenni. Azután, hogy évekig kacérkodtam az ötlettel és írtam a szabad időmben, azt mondtam magamnak, hat hónapon van rá, hogy befejezzek egy kéziratot és elfogadható formába hozzam. Imádtam írni. Semmi más nem akartam csinálni. De találok hozzá utat, hogy ebből karriert építsek. Lehet belőle író, és hozzá tudok ezzel járulni a megélhetésünkhöz. Fogalmam sem volt róla. Az elmúlt négy évet azzal töltöttem, hogy elküldtem a munkámat egy irodalmi ügynöknek, a csodálatos Léci Lynchnek, a Dapri Miller és társaihoz. Mindig elfogadó, bátorító és támogató volt, de épp a múlt hónapban a válasza a kérleléseimre eljutott onnan, hogy még nem állsz teljesen készen, mutasd a következő írásod, valami olyasmiig, hogy rendben, már majdnem készen állsz, csináljuk. 2012 májusába tettük hivatalossá munka kapcsolatunkat. Ahogy a költözés előtti hónapokban viccelődtünk, eljutottunk a rendezvútól az eljegyzésig. Tudtam, hogy Lészi el tudja juttatni az érdeklődő kiadókhoz az írásomat, amint a kézirat megüti az elvárt szintet. Fél évet adtam magamnak arra, hogy elsősorban az írásra és a munkám eladására koncentráljak. Ha semmi nem történik ez idő alatt, akkor keresek valami munkát, jógaruhákat adok el, vagy kávét szolgálok fel, és majd mellette folytatom az írást. Azon a nyáron sietve írtam, hogy befejezzem az áruló felesége kéziratát, a történelmi regényt, amin dolgoztam, Peggy Sippen Arnoldról, Benedikt Arnold feleségéről, aki jelentős szerepet játszott férje hírhet a függetlenségi háború idején. Dave kemény időszakon ment keresztül, nehezen szokott bele a rezidensi létbe. Sebészi képességeit illetően bizonytalanság gyötörte, és a hosszas diák évek után nemigen találta a helyét a kórházi környezetben. Mindemellett mindannyian halára aggódtuk magunkat Louisa miatt, aki intenzív kezelést kapott a Mieloman multiplexére. Azon a nyáron az anyósomon őssejt transplantációt hajtottak végre, ami kis síján belehalt. A procedúra rettenetes volt, a felépülés hosszú és kinkeserves. Egy időre még elkülönítőbe is került, mert a teste annyira legyengült, hogy nem lehetett kitéve mások baktériumainak. Majd a kezelés után férje, szerettei és a Csikágói Egyetem kimagasló orvos csapata szerető és odaadó ápolásának köszönhetően Louisa lassan és biztosan erősödni kezdett, és fokozatosan egyre jobban érezte magát. Ismét kinőtt a haja. Már tudott tenni és hozzákezdhetett izomzata regenerálásához. Louisa az egykori triatlonista, még korán sem volt a régi önmaga, de ismét képes volt hosszú sétákat tenni, így együtt sétáltathattuk Pennit, közben könyvekről és az életről beszélgettünk, valamint arról, milyen izgatott volt, amikor először nagymama lett, miközben hűvösre fordult az idő, és az űsz színei már megmegérintették a leveleket. Őszre, Dévvel mindketten belerázódtunk a csikágói életünkbe, de közeledett a magam számára szabott határidő, miszerint vagy beleugrom teljes állásban ebben az írás dologba, vagy előállok egy felelősség teljes bétervel, ami biztosítja, hogy Dév és én anyagilag stabil helyzetben töltsük orvosi gyakorlatának éveit. Mindig emlékezni fogok a dátumra, 2012. november 17-e Anyám születésnapja volt, a keleti partra repültem a Yale-Harvard futballmecsre, amelyet abban az évben a Harvardon tartottak. Dave nem tudott elszakadni a munkából, ezért úgy volt, hogy találkozom Mariával, és barátokkal megyünk a meccsre. Amikor leszálltam Bostonban, bekapcsoltam a telefonom, azonnal pittyegni kezdett. Jött egy SMS-em az irodalmi ügynökömtől. Tudunk beszélni? Egy következő üzenetben megismételte a kérdést, immár több kérdőjellel. Tudunk beszélni? Hangüzenetet is kaptam tőle. Elindítottam. Mária a repülőtér bejáratánál várt. Amikor megláttam, még mindig lézi üzenetét hallgattam, ezért rámosolyogtam és integettem neki, hogy egy perc hallgattam az üzenetet és letettem a telefont. Vidámon Mária felé fordultam. Milyen tökéletes volt, hogy Mária volt ott, a korábbi szobatársam, és az első olyan barátom, akinek megmutattam az írásom, az első ember, aki azt mondta, hogy lehet belőle valami. – Már! Eladtam a könyvem! – mondtam hitetlenkedve. A Simon and Schuster kiadja az áruló feleségét.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 A korábban szülnék, ami igencsak lehetséges volt a méreteimből ítélve, akkor Dév búcsút a megmérettetésnek. De mindez csupán semmiség volt egy második aggodalmamhoz képest. Készen áll erre, Dave? Októberben lesz négy hónapja, hogy strokeot kapott, amibe majdnem belehalt. A sztrók és a hosszú kórházi kezelések legyengítették a szervezetét, ráadásul szeptemberben a szívével is kezelték.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 ez volt az első alkalom, hogy Dévi is ott töltötte az éjszakát. Kora reggel a versenyelőtt előtt kocsival átmentünk a Soldier Fieldre, a Chicago Burst otthonába. Minden futót arra biztattak, hogy öltözzön Mike Ditka hasonmásnak, így természetesen mi is felszerelkeztünk. Déven egy retro Burst pulóver volt, amit egyik évben az IBM vettem meg neki karácsonyra. Előre tervezett,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 most már készen állunk a kisbabára. 29. fejezet. Hétfő, a szülésre kitűzött nap jött és ment. Na ennyit a korai szülésről. Öt nappal később, szombaton arra keltem fel az éjszaka közepén, hogy fáj a hátam. Mindenki azt mondta, a korai összehúzódások olyanok, mint az intenzív hasigörcsök, így aztán egész reggel hatig nem esett le, hogy ez a hátfájás rendszeres időközönként érkezik, és tulajdonképpen lehet, hogy azt jelzi, megindult a szülés. Reggel még elidőztünk egy kicsit otthon, hogy meglássuk, a valódi dologról van-e szó vagy sem. Amikor pár percenként abba kellett hagynom a reggeli palacsintát, és a kezemet a derekamra téve tekerettem és vonaglottam, úgy döntöttünk, ez már élesben megy. Mivel Dave nem vezethetett, az anyósom vitt el minket a North Western Prentice női kórházba, ahol délre bekerültem a szülészetre. A kislányunk nem sietett, az epidurális érzéstelenítés csodákat művelt, amire nagy szükségem volt, mert egész álló napva Közben facetime a rokonokkal, és próbáltam felfogni, hogy hamarosan szülővé válunk. Aznap este a Chicago Cups játszott a World Series be való bejutásért. A második világháború óta ez lenne az első alkalom, hogy bajnoki döntőt játszanak, annak pedig már több mint száz éve, hogy meg is nyerték azt. Egy szóval az, hogy a World Series be való bejutás kapujában állnak, óriási dolog volt, nem lehet eltúlozni, milyen nagy jelentőségű volt ez Dévnek, és persze minden hosszú idő óta vegetáló Cups rajongónak. Egész Csikágó vörös és kékszínű izgalomban izzott az utószezonban. A nővér a szülészeten azt mondta. Csak most költöztem Csikágóba, eddig nem voltam kapszrajongó, de most már az vagyok. A háttérben, a szülőszobában szólt a TV, és két fájás között Dév a mérkőzést figyelte. Véget ért ez a gyönyörű őszinap. Az éjszaka betakarta a várost, ahol mindenki a meccset nézte. A kisbabám még mindig kérette magát, de végül kilenc órakor megkezdhettem a kitolást. Csodálatos orvosunk, a rigben dr. Hervé azt mondta nekünk, dév első ott töltött napján, úgy gondolom Dév jelen lehet majd a kisbabájuk születésénél. Akkor nem igazán hittem neki. Persze, hinni akartam, reméltem, hogy igaza lesz, de akkoriban kételkedtem benne. Nem láttam magam előtt, amint Dév olyan állapotba kerül, hogy részt vehessen a szülésen, azt még kevésbé, hogy gondoskodni tudjon egy új szülöttről. Mégis ott volt, képes volt rá. Dr. Hervinek igaza lett. Dév egész idő alatt ott ült mellettem. Nyomon követte a fájásaimat, erőt öntött belém, és nedves törlőkendőket hozott, hogy letörölje az izzadságot az arcomról. Egyszer csak a nővérnek a kórházi szoba másik felében akadt dolga, Dév pedig azonnal átvette a helyét, és visszaszámolt nekem, ahogy nyomtam a fájások közben. A kápsz veszített. Csúnya vereség volt, amely bármely más este összetörte volna Dévet, de aznap ez alig számított. Két órás kitolás után végül megjelent Lili. Ott volt velünk a szobában, része lett a világnak és a családunknak. Az apúsom csak a szülés után pár héttel mesélt el, milyen idegesek voltak Luizával a terhességem utolsó hónapjaiban és a szülés alatt. Egész nap és egész éjjel a várószobában ültek. mélységesen aggódtak, amiatt, hogy a sztrókkal és a felépüléssel járó stressz a méhenben lévő Lili egészségére esetleg káros következményekkel járhatott. De amikor Lili kibújt, tökéletes volt. Nagyon is élénken emlékszem arra az első pár pillanatra. Lili első sírására, arra, hogy megengedik, Dév vágja el a köldök zsinort, és arra, hogy az orvos és a nővérek átviszik Lilit a szoba túlsó végébe, hogy mérlegre tegyék. A kórházi ágyon feküdtem és figyeltem, képtelen voltam felülni, vagy részt venni a baba körüli hajcihőben, de emlékszem, hogy Dév nagyon is ott volt, a mérleg fölé hajolt, és le sem vette a szemét Lili puha rózsaszínű kis testéről. Láttam az arcán, teljesen el van bűvölve. Hálát adtam Istennek Liliért. Aztán hálát adtam neki azért, hogy Dév ott volt mellettünk, és hogy a lányom ismerheti az apját. Harmincadik fejezet Csikágó, 2013 tele csak annyit mondok, a rezidensi lét próbára teszi a házasságot. Fél tucat feleség volt, akiknek a férje dévvel együtt vett részt az ortopéd sebész rezidensi programban. Rássőzvegyeknek hívtuk magunkat. Senki más nem tudta megérteni, csak ezek a nők, hogy micsoda totális szívás ez az egész. El nem tudom mondani, hányszor hallottam ennek a mondatnak valamilyen változatát barátoktól és családtagoktól, akiknek a férje nem az egészségügyben dolgozott. Sosem tudnám ezt csinálni. Vagy sosem tudnék orvoshoz hozzá menni. Hát úgy hiszem, nekem nem nagyon volt választásom, nem igaz? A férfi, akibe beleszerettem, történetesen orvosi, sebészi pályát választott hivatásul, így vagy elhagyom, vagy vele tartok ezen a göröngyös úton. Hát ez van. És a göröngyökből tényleg nincs hiány. Tudom, hogy sok nehéz, sőt, veszélyes munka létezik. Van egy bátyám meg egy öcsém, akiket a katonaságnál háborús övezetbe vezényeltek, így tisztában vagyok vele, hogy léteznek állások, amelyekben férfiak és nők minden áldott nap az életüket kockáztatják. Azt is tudom, hogy sok sok olyan ember van ebben az országban, akik nehezen találnak állást, és nehezen tartják fenn magukat és a családjukat, és egy fehér köpenyes sebész nem olyan tagja a társadalomnak, aki iránt túl nagy együttérzést támadna. Tudom, és tiszteletben tartom ezt, és azt is átlátom, hogyha a képzés egyszer véget ér, az ortopéd sebészeket több mint nagy stílűen megfizetik. Mindennek ellenére hiszem, hogy az orvosi pálya helyet érdemel a kirívóan nehéz hivatások panteonjában, főleg a gyakorlati évek alatt, és különösen, ha figyelembe vesszük azt a megterhelést, amit a munka család egyensúlyra nézve jelent. Pusztán a képzés hossza és szigora a legtöbb épeszű embert arra késztetni, hogy kiszabaduljon a világból. Négy év előképzés után jön egy nehéz felvételi, az Orvosi Egyetemre való bejutásért, azután négy év Orvosi Egyetem, amelyet a legtöbb embernél néhány kutatási év követ, vagy munka a magánszektorban, hogy egy ponton kikerekítsék az önéletrajzukat, majd nagyjából öt év rezidensség, aztán egy-két ösztöndíj. Míg a legtöbben, akikkel együtt végeztél az egyetemen, valószínűleg már az első munkáikra koncentrálnak, és felfelé haladva a ranglétrán folyamatosan nő a fizetésük, az orvostanhallgatókra további tanulás és képzés vár, mindkettő rendkívül nehéz, egész 20 éves korukban, sőt, még azt követően is néhány évig. Mindeközben megalázóan alacsony fizetést kapnak, ha egyáltalán kapnak, hiszen ezen évek alatt sokszor óriási összegeket fizetnek ők maguk a képzésért és a tanulásért, ezért csak orvos kezdi több százezer dolláros adóssággal a karrierjét. Az időbeosztás és az éles stílus elborzasztó. Dév egyszer kiszámolta, hogy a rezidensi fizetése a számtalan ledolgozott órára lebontva jóval kevesebbre jön ki, mint a minimál óra bér. Aztán ott a kórházi hierarchia. Sok orvos intézményi étosa, hogy az én időmben sokkal nehezebb volt, ezért neked is keresztül kell menned rajta. A kezdőorvosok a csapat junior tagjai, alárendeltként meg kell fizetni ők az árát, hogy a szamár létre legaljá helyezkednek el, bőven a harmincas éveik közepéig, és ez még a szerencsés eset, amihez szünet nélkül kell elvégezniük az egyetemet. Aztán ott a stressz. Emlékszem, a hírszerkesztőségben gyakran elhangzott az a mondat, amikor nagyon felforrósodott körülöttünk a levegő, hogy csak híreket írunk, nem emberéleteket mentünk. De Dév ugye sosem nyúlhatott ehhez a mondáshoz, hiszen az volt a dolga, hogy emberéleteket mentsen. Ha hibát követtem el, a stresszes állásomban, a hírszerkesztőségben egy féregépelés jelent meg az élőadásban. Ha Dév hibázott a kórházi munkájában, azon emberéletek múlhattak. Ez a fajta nyomás nem motivál, hanem rád nehezedik nap, mint nap. Fizikailag Dév sokkal jobban bírta, mint én bírtam volna az ő helyében. Tizenöt perccel a kórházba indulás előtt kelt ki az ágyból. Legtöbbször nem reggelizett és nem ebédelt. Mire hazaért, én már rég aludtam, és a vacsorája általában kihült maradék volt. Energiai és kávéval pörgette fel magát, amiknek következtében állandóan dehidratált volt, ami tulajdonképpen szerencse, mert többnyire úgy sem lett volna ideje vécére menni. A krónikus alvás hiány lett nála a norma. Emlékszem egy napra, amikor reszketve kelt fel, és 39,9 fokos láza volt, mégis ragaszkodott hozzá, hogy munkába menjen. Emlékszem, arra gondoltam, rendben van ez így? Gyakran töprengtem rajta, hogy az orvosoktól elvárják, hogy gondoskodjanak mindenki más egészségéről, miközben arra egyáltalán nincs lehetőségük, hogy a sajátjukkal törődjenek. Néha ezt nem csak nonszensznek, hanem egyenesen eszetlenségnek éreztem. A gyógyítás a legkövetelődzőbb szerető. Hallottam egyszer, és ez nagyon megragadta fejemben, ugyanis sokszor pont így érzek. Ha orvoshoz mennél férjhez, osztozol a házastársadon. Az együtt töltött idő nem a saját időtök. A vészhívó bármikor megszólalhat, ünnepeken, hétvégéken, az éjszaka közepén. Azt gondoltad hazamész ha karácsonyra a családothoz. Ha! Úgy hitted megünnepelhetitek az évfordulótokat? Öreg hiba! Ó, és az esküvő, amire el akartál menni, mert a feleséged testvére férhez megy, nos hát, az attól függ, aznap van-e esetünk? Megvan az oka, hogy miért magas a vállások aránya az orvosok körében. Sokkal több ez, mint egy állás. Ahogy a néhai dr. Paul Kalanit írta, a gyógyítást nem tekintheted állásnak, mert állásnak az egyik legrosszabb, ami létezik. Ennek a munkának valódi hivatásnak kell lennie, amiért oly sok minden mást hajlandó vagy feláldozni. Név hitt abban, hogy a gyötrelmes képzési szakaszon átvergődve olyan sebészi munka várja, amelyben nem csak célt, hanem beteljesülést is találhat. Nem csak egy új csípőt vagy új vállat ad majd valakinek, hanem egy megújult képességet, amelyel a páciens teljes életet élhet. De a képzés évei embert próbálók. Azon évek alatt nem tudtam másképp gondolni az életünkre, mint hogy megraboltak minket, hogy engem, mint feleséget megrövidítettek. Hosszú órákat töltöttem otthon egyedül. A barátaim élvezték a hétvégéket, magukkal tudták vinni a társukat az esküvőkre, ahogy kell, karácsony reggelén meg tudták ajándékozni egymást. Még azon a néhány alkalmon is, amikor Dév otthon volt karácsonykor, nem tudta igazán elengedni magát, mert túl fáradt volt, e-maileket vagy iratokat állított össze, vagy mert ugrásra készen kellett várnia, hogy bármikor a kórházba hívhatják. Persze tisztában vagyok vele, hogy számos, nem az egészségügyben dolgozó szakember is ugyanilyen keményen dolgozik, ha egy különleges projekt, kimutatás vagy adódik, de azok idővel véget érnek, és általában jelentős anyagi elismerést vonnak maguk után. A ünnep ünnepnapokon bezár, a jogi ügyek idővel megoldódnak, az iskolák is szünetelnek nyaranta, Orvosra azonban mindig szükségük van az embereknek. Nem mindig jeleskedtem abban, hogy elismerjem, milyen nehéz ez dévnek. Ember vagyok, és azt akartam, hogy mellettem legyen a férjem. Azt gondoltam, azért, hogy a szülővárosába költöztünk, kiár nekem némi elismerés. Újra és újra elmondta, hogy én vagyok neki a legfontosabb, de sokszor nem így éreztem. És gyakran emlékeztettem is rá, hogy ez a helyzet. A stressz és az alvási hiány pedig megtette nála a hatását. Hogy is lehetett volna másképp? Ez az örökös fáradtság és agyonhajszoltság bárkit kikezdett volna. A második évben egy este a tél közepén Dave autója lefulladt a kórház parkolójában, miután órákon át állt a jóval nulla fok alatti hidegben, amíg ő oda egy végeláthatatlan láthatatlan esetsoron dolgozott. Fáradt és ingerült hangon hívott fel, és kérte, hogy vezessek a kórházhoz, hogy az akkumulátoromról be tudja indítani a kocsit. Már pizsamában voltam, és lefekvéshez készülöttem, így nagyon nem dobódtam fel a kéréstől. Felúztam a hótaposó csizmámat a pizsamámra, felvettem a legvastagabb tólkabátomat és nekiindultam. Amikor a kórházba értem, csatlakoztattuk az indítókábelt. Dév autója beindult, az enyém viszont azonnal lefulladt. Mindketten fáztunk, fáradtak és frusztráltak voltunk, mondhatni egyikünk sem volt emelkedett hangulatban. Emlékszem, arra gondoltam, mennyire nem vicces ez az egész. Dév és én mindig írtunk egymásnak. Nyomtatott leveleket, apró üzeneteket, egy-egy fontos napon, e-maileket, SMS-eket és így tovább. A kedvencem, Dév ünnepekre szánt ajándékaiból általában a kísérőkártya, mert mindig szán időt rá, hogy hosszú és figyelmes üzenetet írjon. El nem tudom mondani, a rezidens évek alatt hányszor írta le a következő mondatok egyikének valamely variációját. Nagyon sajnálom, hogy ilyen nehéz. Különösen ilyen nehézségek közepette. Köszönöm, hogy velem maradsz. Ez nagyon nehéz. Nagyon sajnálom. Dév számtalan alkalommal gondolt rá, hogy felmond. Mindannyian így vannak ezzel, ezt a többi rezidens feleségtől tudom, akikkel beszéltem. Mindannyian átesnek mély pontokon, amikor nem érzik úgy, hogy megéri. De Dév maradt. Sosem volt az a típus, aki feladja. És tudják, milyen nem volt még Dév? Jó löffölő. Ez egy újabb tétel volt a leküzdendő kihívások listáján. Egy rangidős sebész egyszer azt mondta neki, hogy dolgoznia kell a póker arcán. Névit túl őszinte, túl gyorsan felfedte, ha nem értett valamit, vagy ha nem értett valamivel egyet. Talán a politikusi véremnek köszönhető, hogy én általában könnyebben kezelem az zavaros társas szituációkat. Tudok jó képet vágni, és elboldogulok a legtöbb kommunikációs helyzetben. Név nem. Hiányzik belőle a tettetés képessége. Ez a legjobb tulajdonsága, de néha a legnagyobb hátrányt jelentő fogyatékossága is. Szuper, hogy ilyen őszinte, tiszta és nyílt, azon sosem kell töprengeni, vajon melyik oldalon áll, de hatalmas hátrány egy erős egyéniségekkel, véleményekkel és egókkal teli munkakörnyezetben. Emlékszem, az orvosi egyetemen... Néhány eszesebb diák divatba hozta a sütemény sütést a szakorvosok számára. Dév ezt úgy értékelte, mint a behízelgés minden képzeletet felülmúló és átlátszó módját. Mivel nem nagyon szokott sütni, felajánlottam neki, hogy majd én sütök helyette, és azt beviheti a kórházba, de ezt kerekperec visszautasította. Amikor meglátogattuk a szüleit, elmeséltük ezt a történetet a bátyjának, Andynek, aki akkoriban ugyancsak az orvosira járt. Andy mosolygott és vállat vont. Én sütöttem süteményt és bevittem. Tényleg? kérdezte dév leplezetlen hitetlenkedéssel a hangjában. Még jó, persze, válaszolt Andy büszkén, a hangjában a megbánás legkisebb árnyalata nélkül. Játszanod kell a játékot. Ez volt az a játék, amiről dév nem tudta, hogyan kell jól játszani, mert ő nem egy szakavatott, törekvő vagy körmönfont önérvényesítő fajta. Nagy részt az írás volt, ami átsegített a rezidensi lét korai évein, amikor a férjem sokat volt távol, ha pedig épp otthon volt, akkor fáradtam vagy stresszesen gyötrődött valamin, egy határidőn, egy következő műtéten, egy elégedetlen főnökön vagy egy kutatási anyagon. Nem tudom, hogy birkózhattam volna meg a helyzettel, ha nincs valami, amit nagyon szeretek, és amit otthon csinálhatok. Amikor belemerültem az írásba, csak úgy repült az idő. Dév rezidenségének abban az első néhány évében hihetetlenül hatékony voltam. Befejeztem az áruló feleségét, megírtam az ifjú császárnét és a birodalom úrnőjét, emellett több más kéziratot is, a számtalan cikkről, blogbejegyzésről és vendégírásról nem is beszélve. Otthon voltam a kitalált alakjaimmal, semmi nem zavart meg, szabadon játszhattam, alkothattam és kutathattam. Teljesen az írásnak és az írói karrierem beindításának szentehettem magam. Olykor bűntudatom volt, hogy ennyire szeretem a munkámat, és megtehetem, hogy otthon dolgozzak, a jó miközben Dévnek olyan nyomorúságosan ment a sora a kórházban. Ahogy kifogytam a lendületből és ki akartam szellőztetni a fejemet, Chicago felfedezésére indultam. Jógázni mentem, barátnőkkel és sógornőkkel találkoztam, vagy sétáltattam a kutyámat, penit, társamat a mindennapokban, aki újabb értékes forrása volt azokban az években annak, hogy kiegyensúlyozott maradjak. Amikor Dévnek hosszú műszakjai voltak, vagy Chicagón kívül más kórházban adódtak kötelességei, az anyósoméknál táboroztam le, a kertvárosban. Onnan, hogy körülöttem voltak a barátaim, a szüleim, a nővérem és a családi otthon, és a szülővárosom közelében laktam, ahol képtelenség volt úgy kimenni a piacra, hogy ne találkoznék tíz emberrel, aki gyermekkorom óta ismer, eljutottam odáig, hogy 1100 kilométerre kerültem mindentől, egy olyan férjel, aki gyakran depressziós volt, vagy teljességgel elérhetetlen a számomra. Nem volt egyszerű megbékélni ezzel, azonban a lévik olyan szeretettel és kedvességgel vettek körül, hogy a házuk a második otthonommá vált. Akkoriban Andy ugyanott tartotta rezidensi éveiben, mint Dave, és sok szempontból ugyanazokat a kihívásokat és frusztrációkat kellett végigélnie. Ők ketten együtt keseregtek, ahogy én Erinnel. Emlékszem, hogy hallgattam az aviszi számot, ami nagy sláger lett, és így szólt. Ébresz fel, ha ez az egész véget ér, amikor bölcsebb és idősebb vagyok. Előhúztam a telefonom, és SMS-t küldtem erinnek. Azt hiszem, megvan a himnuszunk a rezidensi évekre. Csak kelts fel, amikor mindez véget ér. Ha dév nem mond fel, és elhihetik, számtalanszor emlékeztettem rá, hogy nyitva áll előtte ez a lehetőség, akkor nem tehetünk mást, mint haladunk előre. Egyszerűen végigcsináljuk, együtt, végigasztalást találva abban a gondolatban, hogy egyszer jobb lesz. 31. fejezet Minden második évben a Jelen tartják a Harvard Yale meccset, és ilyenkor dév meg én barátokkal és családtagokkal találkozunk a keleti parton, ahol megnézzük a versenyt, majd New Yorkban maradunk a szüleimnél hálaadás napra. A sztrók eltelt öt hónapban, novemberben ültünk először repülőre Lilivel, és Dévnek is ez volt az első repülése azóta a borzalmas júniusi éjszaka óta. Amikor októberben lefoglaltam a jegyeket, rettenetesen szorongtam. Nem lesz túl nehéz egy öthetes hetes kisbabával és Dévvel utazni? De novemberre a férjem állapota annyira javult, hogy ahelyett, hogy aggodalmaim sorát szaporította volna, segíteni tudott a baba körül. Ő vitte át Lilit a bőröndöket és a baba holmit a biztonsági ellenőrzésen, majd fel a repülőre. Mivel repülőgépen kapott sztrókot, néha a frász jött rám a szörnyű emlékektől. Az út során többször is ellenőriztem a pupilláját, nem tágult-e ki féloldalasan. Lili szinte végig nála volt a baba hordozójában, és sima utunk volt a szó minden értelmében. Elvezettünk Newhavenbe, ahol szeretteink vettek minket körül, és ami a világon az egyik legkedvesebb helyünk volt. Sok közeli barát meglátogatott minket chicago így volt összehasonlítási alapjuk arra, hogy Dave mennyit fejlődött, más barátok viszont a strókóta most láttak minket először. Mind alaposan meglapogatták Dévet és megkönnyebbülten nyugtázták, hogy milyen jól tartja magát. Lili a délután nagy részét átaludta, miközben kézről kézre járt. Dé volt egy sört, az elsőt a sztrókóta. Napos, hűvös, New Englandi őszi nap volt, mint sok más futballmeccsen, amit együtt néztünk 11 éves kapcsolatunk alatt. Sokszor gondoltam arra aznap, milyen hálás vagyok, hogy Dév velünk együtt élvezheti ezt. Aznap este nyűhéven egyik ikonikus éttermébe, a myers -be ültünk be. Az egyetemi tradícióknak megfelelően hatalmas Myers-kupákat rendeltünk, méretes kelyheket, amiket körbeadtunk a nagy asztal körül, és mindenki tóztott, mondott, mielőtt kortyolt a puncsból. Mindannyian felszólaltunk. Dévi egy kicsit ingatagra sikerült, a bolondozás keveredett benne a lányunk iránti szeretetének őszinte kifejezésével. Nevettünk a régi emlékeken, és osztoztunk az örömben, hogy dév közöttünk van. Tudtam, milyen hosszú út még mindig előttünk, és azt is, hogy sok szempontból a férjem még mindig nem önmaga, és főleg nem az a rendíthetetlen dív, aki valaha itt volt teljében ezen a kampuszon. Egy kedves barát finoman csak ennyit jegyzett meg nekem. Mindenki örömmel nyugtázta, hogy Dévi jól van, de azt hiszem, aki nem ismeri őt igazán, nem veszi észre, hogy még mindig nem a régi. Igaza volt. Ilyen az agysérülés. Láthatatlan. Név úgy nézett ki, mint a régi önmaga, és ezért, akik találkoztak vele, megkönnyebbülten felsóhajtottak, és azt mondták, milyen nagyszerű látni, hogy újra a régi. Nem voltak rajta hegek, nem járt bottal, nem volt külső jelle a sérülésnek, amelyből még mindig nem épült fel teljesen. Emlékszem például, amikor egy kollégám dév után érdeklődött a telefonban. – Hol van? – kérdezte. – A rehabon – válaszoltam. – Hogy jut el a rehabra? – Autóval – mondtam. – El kell vinni. – De hogy jut el az autóig? – alábán. Na hát, tud járni? Ez csodálatos. Nem tudtam, hogy már ilyen jól van. A Harvard Jél hétvégén az általános reakció a szemmel látható megkönnyebülés és öröm volt amiatt, hogy Dév milyen jól van, és hogy újra a régi maga. Eközben mi tudtuk, hogy távolról sem volt a régi önmaga. Tudott járni? Igen. Úgy nézett ki, mint régen? Igen. De igazából sosem ez volt a lényeg legalábbis az intenzív osztályon töltött első napoktól kezdve nem, miután motoros képességei nagy részét visszanyerte. Mások nem látták dévagyát, nem értették, hogy a sérülése nem annyira fizikai volt, mint inkább kognitív és viselkedésbeli. Mások nem tudták, mint ahogy én tudtam, hogy még mindig milyen könnyen kifárad, és milyen sok alvásra van szüksége, vagy hogy mennyire passzív néha, hogy mennyire nehezére esik dönteni, cselekedni vagy észben tartani egy megbeszélt találkozót. Azt sem tudták, hogy még mindig kínlódik azzal, hogy visszaemlékezzen egyszerűen megjegyezhető dolgokra, például egy nem sokkal azelőtti beszélgetés tartalmára vagy egy új ismerős nevére, valamint, hogy még mindig kihívást jelent neki egy olyan egyszerűnek és természetesnek tűnő dolog, mint egy internetbankos bejelentkezés vagy egy e-mail megválaszolása. Mindezek ellenére ez a hétvége mégis arra emlékeztetett minket, hogy van mit ünnepelnünk. Körül voltunk véve olyanokkal, akik szerették őt és drukkoltak érte, és ez reményt adott rá, hogy a felépülése folytatódik. Önmagában az, hogy ott volt Déva azon a helyen, ahol szerelmünk története elkezdődött, okot adott az ünneplésre. Ha dév meghalt volna, ez a kampusz sok örömünk helyszíne most szívszorító emlékekkel lenne tele, milyen fényesnek tűnnek majd az emlékezet ködében azok a boldog, aranyló letűnt napok. Íme a Jél Alma Máter. Ennek a kampusznak és a körülötte lévő városnak, gyakorlatilag minden szegletét áthatják kettünk emlékei. Sosem tudnék úgy idejönni, hogy ne nézzem újra végig az udvarlás helyszíneit, hogy ne éljem újra közös útunk gyönyörű kezdetét. Változás, idő nem árthat a élen kötött barátságnak. Legalábbis még nem. 32. fejezet Semdév sem én nem voltunk nosztalgikus hangulatban, amiatt, hogy búcsút intettünk 2015-nek. A karácsonyt az anyósomékkal töltöttük Chicagóban, az új évet pedig a keleti parton a szüleimmel és a barátainkkal, Sárlottal és Steve-vel, akiknek a kislánya öt héttel Lili előtt született. Négy újdonsült szülőként meg sem kíséreltük, hogy éjfélig kint maradjunk szilveszterkor. Este kilenckor megöleltük sárlottot és steve majd elváltunk egymástól, hogy kiki elvégezze az új szülöttje körüli esti rituáléját. A fektetés után megnéztünk egy filmet, majd amikor néhány perce léfél előtt lefeküdtünk, Lili már aludt a szomszéd szobában. Olyan boldog vagyok, hogy vége van ennek az évnek, mondtam, amikor lekapcsoltam a lámpát. Százszázalékosan készen álltam arra, hogy búcsút mondja 2015-nek. Megkérdeztem dévet, mi volt a legjobb az évben, hogy nem haltam meg, felelte. Hú, Lassan, fütyülve eresztettem ki a levegőt. Igen, azt hiszem ez igaz. Ennél valóban nehéz lett volna jobb dolgot mondani. Leújítam a szemem, és még szorosabban átöleltem őt, hálát adva, hogy mellettem van ennek a sok fájdalommal, és szépséggel teli évnek a végén. Az újévi út után átköltöztünk Dév szüleinek légforeszti otthonából a Chicago belvárosában lévő lakásunkba. A hely csupán magányos éjszakai szállásként funkcionált számomra azokban a hetekben, míg Dév a kórházban élt, minden éjjel beestem aludni, mielőtt visszatértem volna a kórházba és a rehabra. Sohasem sem tekintettem otthonunknak, Dév pedig nem is lakott még ott. Végre elérkezett az idő, hogy hivatalosan is beköltözzünk. Dév teljesítette az ambuláns terápiát a RIC északi kertvárosi tömbjében, elvégezte a foglalkozási és fizikoterápiát. Hetente néhány alkalommal folytatni fogja a kognitív terápiát a RIC központjában, a belvárosban. Dave szülei a floridai otthonukba készültek a térre. Miután hat hónapig nekünk szentelték idejüket és figyelmüket, eljött az idő, hogy tovább lépjenek. Nekünk, újdonsült három taguk kis családunknak is eljött az idő a tovább lépésre és az új életbe való berendezkedésre. Keményen érintett. A visszatérésünk utáni első januári héten az ég sötét szürke volt, havazott és komolyan fagyott. A hírhet csikágói szél méltó volt félelmetes nagy híréhez, ilyenkor a jég hideg levegő fizikai fájdalmat okoz, bármely fedetlenül maradt testrészen. Az, hogy kimerészkedjünk a szabadba egy kicsi babával, szóba sem jöhetett. A négy fal között ragadtunk, amit még mindig nem szoktunk meg. Mivel meg kellett várnunk az új évet, hogy újra feltöltség, dév, egészségbiztosítási számláját, nem tudtunk bejelentkezni egyetlen közelgő, ambuláns terápiára sem, és a Csikágoi Rigben januárra már nem volt hely. Dévnek egész hónapban csak néhány órányi terápiás elfoglaltság jutott, a fennmaradó időben pedig rámhárult a feladat, hogy stimuláljam őt és megtöltsem a napjait. A stroke utáni első hónapokban könnyű volt optimistának lennem, reményt is energiát mozgósítanom magamban. Nem volt senki, aki mindent értett volna Dév sérülésével, és ezáltal a felépülésével kapcsolatban. Nagyon sok tényező volt, ami nekünk dolgozott. Dév erősen kezdett, így minden okunk megvolt rá, hogy a legjobbat reméljük. A kudarcok sem igazán szekték kedvemet, hiszen a sztrók olyan friss, olyan új volt. Egyfajta nyugalmi helyzetet eredményezett, hogy a hurrikán középpontjában álltam, Habár valószínűleg az is hozzájárulhatott, hogy félig sokkos állapotban voltam. Olyan szemellenző volt rajtam, amin keresztül csak azt láttam, ami a krízis helyzetben azonnali cselekvést követelt. Az összes ilyen mondat, mint ez maraton nem sprint, és hosszú lesz az út, elvontnak és homályosnak tűnt. Akkor még a startvonalon álltam, szeretteimmel körbevéve, és megvolt bennem egy rövid táfutó energiája. Több hónap elteltével a kudarcok még mindig nem voltak olyan félelmetesek. tudtam rázni őket magamról annyival, hogy egy súlyos agysérülésből való felépülés nem éppen zökkenőmentes mentes folyamat. Az olyan mondatok alá könyveltem őket, mint két lépés előre, egy lépés hátra, és hullámvasút lesz. Dév éltünk, Rengeteg támogatást kaptunk, és még mindig volt némi tartalékenergiám és optimizmusom, és közben a testem egyre ormótlanabbá nőtt, még nem volt ott egy új szülött, aki kiszipolyozza az erőmet, lefoglalja az időmet és a figyelmemet. De most itt, egyedül a januári sötétségben, a csontik hatoló fagyban, szokva az új életet egy kisbabával, és szembesülve egy következő évvel az évvel, amelyre Dév azt tűzte ki célul, hogy visszatér a nagy elvárásokat támasztó, ortopéd sebészi munkájához, aggasztó volt látni, hogy Dév hiányosságai nem javultak. Nehéz lett volna nem aggódni amiatt, hogy ezek a hosszú ideje fennálló deficitek talán végleg velünk maradnak, és előrejelzik, mennyit remélhetünk még a javulástól, mert talán már megtörtént mindaz a felépülés, amit várhattunk. Talán elérkeztünk a stagnálás rettegett állapotába. Senki sem tudta megmondani, mert senki sem tudta. A hiányosságokat leginkább a férjem motivációs és kezdeményező képességének elmaradásában vettem észre. A régi dév rutinosan dolgozott, több mint 15 órát naponta, kizárólag saját elhatározásból. Hányszor könyörögtem neki, hogy hagyja abba a munkát éjjel, Hétvégén és nyaraláskor? Dév Lévit sohasem kellett öztökélni. Most azonban fásult volt, nem törődöm és teljesen különbözött, korábbi a típusú túl teljesítő önmagától. Olyan volt, mint egy új, átalakult, teljességgel felismerhetetlen változata a férfinak, akit ismertem és szerettem. Amikor Dév terapeutáját megkérdeztem erről, Megtudtam, hogy a férjem apátiája annak köszönhető, hogy agyának végrehajtó funkciói még mindig nem működnek megfelelően. A végrehajtó funkció az utolsó dolog, ami kifejlődik a felnőtt agyban. A legtöbben nem rendelkezünk vele a húszas éveink elejéig, ezért van, hogy a tinédzserek gyakran figyelmetlenek, szétszórtak, feledékenyek, és nagyon szeretnek aludni. Ha megvizsgálom a múltamat, Rájövök, hogy jelentős különbség volt a között, amilyen a középiskolában végzősként és az egyetem utolsó éveiben voltam. Korábban ezt annak tudtam be, hogy idővel érettebb lettem, de most már látom, hogy ez a bizonyos végrehajtó funkció, amiről beszéltek, ugyancsak nagy szerepet játszhatott benne. Dave elveszítette magasabb rendű agyi funkcióit, köztük a végrehajtót és ezzel a képességét arra, hogy önállóan felelősen irányítsa felnőtt életét. A sérülése utáni első napokban újszülött kisgyerekre hasonlított, elesett volt, fáradékony, képtelen a beszédre és a legalapvetőbb napi teendők ellátására. Aztán felfejlődött, túlméretezett bölcsissé, impulzív volt, kiszámíthatatlan, továbbra is elesett, de egyúttal aranyos is. Most hét hónapnyi rehabilitáció után az agya annyira éret volt, hogy a kor körül járhatott. A férjem olyan volt, mint egy szeszélyes, fáradt középiskolás kamasz. Nem volt könnyű a helyzet. Ahhoz eléggé képben volt, hogy zokon vegye az unszolásaimat, vagy ahogy ő hívta, nyaggatásaimat, de annyira nem volt a topon, hogy akár csak elkezdjen önmagáról gondoskodni kínlódva navigáltam a feleség és a gondviselő kettős szerepében. Nem akartam, hogy nógatnom kelljen, és természetesen arról sem szerettem volna vitatkozni, hogy szüksége van-e az én segítségemre vagy sem. Korábban türelmes és pozitív voltam, a kudarcok nem küldtek padlóra. Tudtam, hogy még a felépülés kellős közepén járunk. De most arra kezdett elfogyni a türelmem, mert rájöttem, hogy nem tudom, meddig jutunk el a felépülésben. Hát örökre ilyen marad az életem? Ilyen lesz a házasságom életem végéig? Volt egy újszülött gyermekem, akiről gondoskodnom kellett, és miután hónapokig dajkáltam párhuzamosan őt és a férjemet, testileg, érzelmileg és mentálisan is kimerültem. Az be kell ismernem, hogy Lili álom kisbaba volt. Átaludta az éjszakát, egészséges, boldog és könnyen kezelhető természetű volt. Viccelődtünk is azon, hogy sok szempontból ő a háztartásunk legjobban viselkedő tagja. Mégis egy új gondoskodtam. Ez teljes embert kíván, és már önmagában hosszúvá és fárasztóvá teszi a mindennapokat, függetlenül attól, hogy az ember mennyire imádja a kisbabáját. Ráadásul azzal, hogy visszaköltöztünk a belvárosba, elveszítettem az anyósomék támogatását és társaságát, és az egész háztartás vezetése kizárólag rám hárult. Nem volt körülöttem családtag, akinek átadhattam volna a babát, ha nagy szükségem támad egy kis pihenésre, vagy le kellett zuhanyoznom, vagy akár csak egy rövid időre ki akartam kapcsolni az agyamat. Nelson és Louisa már tervbe vették a Floridába való áttelepülésüket. Andy a munkája miatt mostanra családostúl Kolorádóba költözött. Májkék 40 percnyi autóútra laktak Csikágótól, egy kertvárosban, de két másfél év alatti kisgyerekük volt, és érthetően eléggé le voltak terhelve a saját elfoglalt életükkel. Az ünnepek után a saját családom sem volt már körülöttem. Véget ért a baráti újraegyesülések fergeteges időszaka és a boldog ünnepnapok őrületes pörgése. A szüleim, a testvéreim, a legközelebbi barátaim mind legalább 1100 kilométerre voltak. Miután elpakoltuk a karácsonyi dekorációt és elővettük a legvastagabb téli kabátjainkat, rájöttem, hogy hirtelen nagyon elszigetelődtem és magamra maradtam a kisbabámmal, és a tinédzsernek beillő férjemmel. Berendezkedtünk tehát a hosszú hideg, sötét Csikágói tére, és a kétségbeesés ködén keresztül elkezdett kirajzolódni előttem az új életünk. Egyszerűen torkig voltam mindennel, magányos voltam, frusztrált, sápadt és fáradt, Habár az elcsigázott valószínűleg jobb szórá. És féltem is. Rettegtem. Lehetetlen volt tudni, hogy dév új karakterjegyei közül melyik az, amelyik megmarad, mint a férjem megváltozott személyiségének része. Nem tudtam, hogy mi jelenti számunkra az új normát. Ha számszerűsítenem kellene, azt mondanám, hogy a férjem 75%-ban a régi önmaga lett. És ez fantasztikus volt. Tudtam, hogy sok mindenért kell hálásnak lennünk. De az a maradék 25% volt, ami ő dévvétette. Ez volt az a rész, amely különleges férfivé tette, az én férfimé, azzá, akit szerettem. Nem tudtam visszatér valaha az a 25 -alé. Sírtam Margaretnek a telefonba, nem tudom, visszakapom-e valaha a férjem. Habár a férjem fizikailag jelen volt, otthon, a lakásban minden áldott nap, még sosem éreztem magam ennyire egyedül. David pozitív szemléletű maradt. De itt is attól tartottam, hogy ez a megértés hiányából, felszínességből fakad, és a körülötte lévő sötét valóság gyerekes és hiányos felfogásából. Továbbra is biztos voltam benne, hogy megugorja a nagyon magas lécet, és újra sebészként fog dolgozni. Arásban továbbra is rendkívül támogatóak voltak vele, és bátorították céljában, hogy térjen vissza rezidensnek. Találkoztunk Dév rezidensi programigazgatójával, aki hajlíthatatlanul állította, hogy a rásban mindent megtesznek érte, és hogy üdvözölnék a visszatérését a képzésbe egy évvel az eredeti évfolyama alatt. Mentora kész volt bármikor visszavenni a klinikára megfigyelőként, amint Dév képes lesz apránként visszaszokni a kórházi környezetbe. Biztosították a támogatásukról, Ugyanakkor tiszteletben tartották a magánszférát és az időt is, amelyre Dévnek szüksége volt a gyógyuláshoz. Felajánlották, hogy eljárhat konferenciákra, részt vehet kutatásokban, dolgozhat a laborban, vagyis minden biztosítanak számára, amire szüksége lehet, és megkönnyítheti számára az átmenetet és a visszatérést. Mégis aggódtam, hogy talán mind csak hitegetjük magunkat azzal, hogy Dév visszatérhet egy ilyen fáradtságos életstílushoz. Támogatást és reményt akartam nyújtani, hinni akartam a férjemben, de nem tudtam eltekinteni a ténytől, hogy 14 órát alszik naponta, és hogy emlékeztetni kell rá, vigyen kulcsot, amikor elmegy. Hogy is kerülhetne vissza egy olyan helyre, ahol eleven embereket operálna? Dév érzékelte és magába szívta aggodalmaimat, tovább tetézve saját frusztrációit. A szememre hányta, hogy fogalmam sincs arról, már az milyen nehéz neki, hogy egyszerűen csak túljusson egy napon. Emlékeztetett rá, hogy ő volt az, aki elszenvedte a sztrókot, és nem én, úgyhogy ne játsszam az áldozatot. Kritikus pillanatok voltak ezek, is, egyáltalán nem voltam meglepve, amikor hallottam, hogy a vállási arány a súlyos agysérülés szenvedett párok körében négyből három? Miért van az, hogy mi mindig olyan élethelyzetben találjuk magunkat, ahol ilyen nagy a vállási arány? Dév úgy érezte, indokoltak az érzései, én pedig úgy, hogy az enyémek azok. Nem létezett könnyű válasz, nem volt egyszerű utat vágnunk magunknak a sötétségben. Miután a súlyos agysérülésből való felépülés nem lineáris, szörnyű játékokat játszik az elmével és a lélekkel. Egyik nap dév nagyszerű fejlődés bizonyítékait mutatja, én pedig engedélyezek magamnak némi bizsergető élményt, és hiszem, hogy talán egy nagy lépést tettünk előre, másnap azonban már úgy érzem, hogy teljes hátramenetbe kapcsoltunk. A legjobb analógia, amit hallottam a helyzet megvilágítására, Lee woodruff származik. A súlyos agysérülésből való felépülés olyan, mint azok az elvarázsolt kastélybeli ijesztő tükrök, amik mindig mást mutatnak, valahányszor beléjük néz az ember. Az egyik percben a dolgok szinte normálisnak tűnnek, aztán egyszer csak bum, hirtelen minden torz, felismerhetetlen és határozottan ijesztő lesz. Tűpontos leírás volt más is, ami rám nehezedett. Közeledett a könyvem megjelenése. Miután egymás után kétszer felkerültem a New York Times sikerlistájára, nagyon izgatottan vártam a Sisi kiadását. Szerettem ezt a könyvet, mélykötődést éreztem a Sisi-ben felbukkanó karakterekkel és a könyv középpontjában álló történelmi alakkal, és igazságot akartam szolgáltatni a történetnek. Nagyon keményen dolgoztam, hogy beindítsam az írói karrieremet. Mi lesz, ha kudarc ebben a kritikus szakaszban, és az egész pályafutásom Gellert kap, ha nem tudom maximálisan oda tenni magam, és csalódást okozok az olvasóknak, a kiadómnak, az ügynökömnek, magamnak. Egy könyv publikálását a legjobb körülmények között is embert próbáló és zaklatott időszak kíséri. Az előző két kötetem megjelenése, megjelentetése is zűrzavaros forgószélhez volt hasonló, pedig akkor még nem volt mellettem egy újszülött, meg egy sztrók után lábadozó féri, akivel állandóan veszekszünk. Itt az új valóságomban, a kisbabám különféle testnedveivel pöttyözött targetpizsamámban, elkeseredetten igyekezvén időt szakítani egy csészekávé elkészítésére vagy egy zuhanyzásra, Miközben könyörgök Dévnek, hogy tegye emlékeztetőt az iPhone-jára, nehogy elfelejtse bevenni a gyógyszereit, rettegve és pánikolva vártam leendő kötetem sorsát. Jót fog tenni, hogy valami másra koncentrálsz, mondta egy jó szándékú barát a közelgő könyv megjelenésről. Valamire, amit örömmel várhatsz. Ez egy lehetőség lesz arra, hogy téged ünnepeljünk. De nem éreztem magam úgy, mint akit ünnepelni kéne. Csak nagyon fáradt voltam, olyan nagyon kimerült. Az életem mostanában abból áll, hogy kakis pelenkákat cserélek és a rehabra járok. Sírtam egyik nap, Leslie-nek a telefonba. Hogy tudnám egyáltalán összeszedni magam egy interjúra vagy egy könyvbemutatóra? Nem voltam biztos benne, hogy képes lennék rá. Nem voltam biztos abban, hogy elég erőm van a következő naphoz, a következő pelenkához, a következő jelenés ez a rehabon, ahhoz, hogy ne sírjam el magam élőadásban a tévében. Hogy tudnék ott ülni, mosolyogni és múzolni egy puccos könyvbemutatón, amikor annyi nagyobb dolog zajlik az életemben, ami leszívja a mentális, a testi és az érzelmi energiámat. De ez valójában nem az elegáns rendezvényekről vagy a csevegős interjúkról szólt. Mérlegelnem nem kellett, hogy képes vagyok-e arra, hogy előre haladjak az életemmel, ami most olyan félelmetesnek és bizonytalannak tűnt, ráadásul teljesen megváltozott. Minden diszonánsnak érződött, mint egy ordas nagy hazugság. Nem hiányoztak a könyvbemutató kötelező udvariassági körei, nem akartam megjátszani magamat az érdeklődők előtt, hogy jól vagyok és minden rendben. Nagyon jó, meg vagyunk. Kézben tartom a dolgokat. Szeretné olvasni a könyvem? Elég nehéz volt egyben tartani magam a férjem és a kisbabám előtt is, és ezt az előadást semmi kedvem nem volt házon kívül is bemutatni. Az óceán időtben vagy, mondta Lézi, átváltva a kemény ügynökből az együttérző, bizalmas és hűséges barátra. Megkértem, hogy fejtsek ki bővebben. Kin vagy az óceán közepén. Olyan messze jutottál az utadon, hogy nem látod magad mögött a szárazföldet, földet, a partot, ahonnan indultál. De nem látod a túlpartot sem, ahová meg fogsz érkezni, mert nem vagy elég közel hozzá. Az óceánon kívül mást most nem látsz. Az egyetlen dolog, ami tovább vihet, az a hit. Nem tehetsz mást, mint hogy folytatod az úszást, amíg meg nem látod a túlpart körvonalait, magyarázta. De képes vagyok folytatni az úszást. Tényleg hiszem azt, hogy egyszer majd elérem a túlpartot? Hogy létezik egyáltalán az a hely, ahová megérkezhetek, ahol újra biztonságban érezhetem magam, és ahol talán még boldog is lehetek? Nem tudtam. Visszatért ős ellenségem a korábbi stresszes időszakból, az Insomnia. Az anyám centrifugának nevezi. Annak ellenére, hogy mélységesen kimerült voltam, az elmém egész éjjel félelemtől és szorongástól zakatolt. Lili csodálatos alvó volt, tizenkét órát lehúzott éjszakánként, én viszont nem. Minden reggel, amikor kimásztam az ágyból, és egy újabb, hosszú és gyötrelmes nap elé néztem, csak még elnehezültebbnek éreztem magam, mint előző nap. Hirtelen csoncsovány lettem. Az emberek csodálkoztak, jó szándékú bókokkal halmoztak el, hogy milyen gyorsan és maradéktalanul ledolgoztam a terhesség súlyomat. Mi a titkod? kérdezték. A stressz. Gondoltam. Hát nem elképesztő, milyen csodás hatással van a stressz a derékbőségre. Annyira belefáradtam az ilyen megjegyzésekbe, mint az én erre sohasem lennék képes, vagy az. Elképzelni sem tudom, hogy csinálod ezt. Minden ilyen észrevétel, még a kedvesnek is szánták, csak ismét ráirányította a reflektort arra, mennyire nem kívánatos is volt az életem és a körülményeink. Olyan bók volt ez, ami megvilágította a fájdalmat. Nagyon untam az olyanokat is, minthogy aggódunk miattad, meg ezt nem csinálhatod egyedül. Ha lett volna egy leíratom mindazokról a gondolatokról, amik a hasonló megjegyzések hallatán megfordultak a fejemben, valahogy így hangzott volna. Először is. Nem csinálom ezt, bármit is érts éppen ez alatt. Épp hogy csak működöm. Minden napot úgy csinálok végig, hogy leküzdöm a rám törő sírást, próbálok nem kiborulni, éjszaka meg dobálom magam az ágyban, Birkózom a szorongással, a félelemmel, a bánattal és a dűvel. De nem alszom. Az alvás lehetetlen, még akkor is, a szükségem van rá. Még akkor is, ha kimerültebb vagyok annál, mint amit valaha lehetségesnek képzeltem. Ezért kérlek, ne dicséri. Másodszor te is képes lennél rá, mert ez nem választás kérdése. Az a sztrók egyszerűen a családunk nyakába zuhant. Nem mi választottuk. Aztán pedig döntöttünk arról, hogy meg tudunk-e birkózni vele vagy sem. Muszáj meg vele, mert ez a valóság, amiben élünk. Ha a te valóságod lenne, neked is meg kellene birkóznod vele. Sosem kívánnám neked, de ha rá lennél kényszerítve, kénytelen lennél rá, ahogy én is kénytelen vagyok. És rendben van, ha aggódsz miattam, akkor vásárolj be nekem néhány dolgot, vagy gyere át, és vedd át kicsit a gyerekem. Hogy le tudjak zuhanyozni, vagy le tudjak pihenni. Nem azért csinálom egyedül, mert ezt választottam. Nem akarok egyedül lenni. Segítséget kérek, amennyit csak lehet. Szükségem van segítségre. Így bármilyen segítséget, amit fel szeretnél ajánlani, nagyra értékelnék. De nem mondd azt, hogy aggódsz, mert amennyire hajlamos vagyok, mások kedvében járni, a végén még aggódni fogok amiatt, hogy te aggódsz. Ez átrakja rám a terhet, így nekem kell megnyugtatnom valahogy téged, hogy velem minden oké, és abba hagyhatod az aggódást. Látod, hogy megy ez, és erre most nincs szükségem. Szerencsére ebből soha semmit nem mondtam ki hangosan, legalábbis nem ilyen kendőzetlen formában, de néha a rosszabb pillanataimban így éreztem. 33. Fejezet mindig dév volt az, aki ellenőrizte a postát. Modern korunkban az e-mail, az SMS és a hangposta idejében arra a következtetése jutottam, hogy a csiga póstánál húsz levélnyi unalmas papírhalomra jut egy fontos irat. Többnyire azonban csak elenyésző fontosságú küldeményekből áll, úgy, mint a hitelkártya fizetési felszólítás, egy újonnan nyílt környékbeli pizzéria szórólapja,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 Számlák, amelyek minden egyes alkalommal felértek egy újabb gyomrossal. Apróbetűs biztosítási papírok, amelyek terjedelmesek és zavarosak voltak, és gyakran elutasítás szerepelt bennük, ami az üs vagy fuss járó hormonok újabb rohamát szabadította fel, már eleve hormonoktól túltengő testemben. Fogyatékossági kérelmek, amelyek időt és figyelmet kívántak tőlem.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 Ön a 201es lakásban lakik, ugye? Igen, válaszoltam. A posta megtelt. A postást nem tudott beletenni több levelet, ezért elvitte az összeset. Elvitte? kérdeztem. Mámoros megkönnyebbülésem egy csapásra elpárógott. Hova? Ide adott át egy jegyzett papírt. Rajta volt egy cím.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 Innem kellett, hogy valamikor, valahogyan a nap ismét utat tör magának, és a fény visszatér. 34. fejezet Anya, mondtam és összeszorítottam a fogam, mert próbáltam nem sírni. Őszintének kellett lennem magammal és másokkal. Téli kora reggel volt, gyenge fény szűrődött be az ablakon, a konyha kávétól illatozott. Én teljesen és mélységesen kétségbe vagyok esve. Nehéz volt megvallani egy ilyen sötét gondolatot. A is, ahogy felidézte angol szakos koromból, amikor dantét tanultam, nagyszabású, spirituális támadásnak tekinthető. A kétségbeesés olyan, mint személyes árulást elkövetni Isten ellen, a hit hiánya, a remény ajándékának elvetése, Lemondás a kegyelembe vetett bizalomról. Mégis abban a pillanatban bevallottam a kétségbeesésemet. Anyám meretten nézett rám, még a kávésbögrét tartó keze is megdermett egy pillanatra. – Elli, mondta kisvártatva. vártatva. Hangja erőteljesnek hatott a csendes konyhában. – Ez nem egy reménytelen helyzet. Mi történt a hiteddel? Mindig is csodálatos hited volt Istenben. Nos, eljött az idő, hogy elővedd. Hagyatkozz Istenre! Ezek az egyszerű őszinte szavak szíven ütöttek. Anyának igaza volt. Mi haszna volt a hitemnek, ha nem erre a konkrét pillanatra szólt, amikor fullasztó nyomással nehezedett rám a kételkedés és a kétség beesés? Valójában mi volt a hit, ha nem az, amire pont akkor volt szükségem, amikor semmiféle biztosítékom nem volt rá, hogy a dolgok jobbra fordulhatnak. Hát nem ez volt a hit? A meggyőződés valami láthatatlanban, amelynek a puszta létezése racionálisan és észérvekkel nem igazolható. Amikor a dolgok jól mentek, könnyű volt hinnem és köszönetet mondanom Istennek. Amikor volt egy nagyszerű férjem, egy nagyszerű munkám, egy születendő gyermekem, egészségem, közeli barátaim és szerető családom. De ez valójában nem az abban való hit volt, hogy Isten jó, ugye? Csak arról szólt, hogy egyetértettem az erre utaló bőséges jelekkel. Most volt szükségem hitre, amikor a dolgok arrafelé mutattak, hogy az élet kemény, szomorú és ijesztő, sokkal inkább, mint egyszerű és zökkenőmentes. Most volt szükségem hitre, amikor kétség mardosta a szívemet, hogy talán Isten nincs is mellettem, hogy talán elhagyott, vagy ami még rosszabb, talán soha nem is volt velem. Olyan ez, mint az ártatlanság és a tisztaság közötti különbség. Az ártatlanság a körülményektől függ. Olyan állapot, amely a kitettség vagy a tapasztalat hiányából fakad. Sokkal inkább passzív, mint aktív. A tisztaság aktív döntéseket kíván. Csak úgy szerezhető meg, ha próbatétel érkezik, és azon meg is felel az ember. Ezelőtt az ártatlanság hite volt meg bennem. Mostanáig, hogy egyenesen fogalmazzak, könnyű volt megtartani a hitemet. Miért is ne hittem volna, hogy Isten jó? Addig a pontig Isten szó se róla elég jó volt. És most itt van egy jó kis próbatétel. Vajon elegendő hozzá a hitem? Eszembe jutott a régi mondás, a legforróbb tűzben kovácsolódik a legerősebb a cél. Meg tudom tartani a hitemet ennek a tűznek a hevében. Át tudok jutni ezeknek a próbáknak a fájdalmain. És nem csak, hogy meg tudom tartani a hitemet, de engedem, hogy elmélyüljön, hogy erősebbé váljon, és eközben engem is erősebbé tegyen. Itt volt rá az esélyem. A jelenlegi helyzetben számtalanokom volt rá, hogy kételkedjek. Voltak napok, amikor dühös, szomorú és zavart voltam. Nem értettem, miért történt ez a sztrók, vagy hová juthatunk innen, és természetesen nem éreztem úgy, hogy meg kéne köszönnöm ezt az egész próbatételt. Nem akartam többet belőle. Azt akartam, hogy elmúljon rólam ez a teher, azt akartam, hogy minden jó legyen és kiszámítható, mint régen. Vissza akartam kapni dévet olyannak, amilyen régen volt. A régi életemet akartam vissza. Végtére is jöttem rá. Ez volt az a pillanat, amikor Isten és köztem komolyra fordultak a dolgok. Eljött az idő, hogy megéljem a hitet, amelyről 31 éve gondolkodom, amiben felnőttem. Nem értettem, miért történtek a dolgok, amik megtörténtek. Vajon még mindig hiszem, még a nem tudás és a nem értés állapotában is, sőt különösen akkor, hogy Isten velem van? Mellettem volt-e a fájdalomban és a megtörtségben? Ugyanúgy, ahogy mindig hittem, hogy mellettem volt az örömben? hiszem -e, hogy Isten a kezébe veszi ezt a szívfájdalmat, félelmet és kimerültséget, és valami gyönyörű sző az összes rajtos és gyenge fonából? Hogy Isteni terv van készülőben, egy sokkal nagyobb terv része, mint amit én képes vagyok átlátni, egy keret, amely túlnő az én megértésem korlátjain. Igen, ébredtem rá. Hiszem, még mindig hittem, hogy Isten velünk van. Hittem, sokoknál fogva, a sok fényes pont miatt, amely korábban ránk ragyogott, még a legnagyobb sötétségen is áthatolva. Éreztem Isten jelenlétét nagyon sok pillanatban, kicsiben és nagyban a szörnyű júniusi éjszakai repülő útóta. Éreztem dévorvosainak, nővéreinek, és terapeutáinak biztos kezében, a békés pillanatokban, amikor Déva kórházi szobájában aludt, omár hitében és barátságában, lányunk tiszta és tökéletes örömében, anyósom szelid, de kimeríthetetlen erejében, a család és a barátok állhatatos közösségének kitartó támogatásában, a szüleim, a testvéreim és a sógornőim, sőt vadidegenek túláradó szeretetében. Különösen a legelviselhetetlenebb fájdalmak idején éreztem a kegyelem és a szeretet leggyönyörűbb megnyilvánulásait, amelyek felragyogtak és hirtelen megkönnyebbülést hoztak. Pár évvel ezelőtt fontos beszélgetést folytattam Kathy Giffordal Gifforddal, egy barátnőmmel és könyveim lelkes rajongójával, egy olyan emberrel, akire régóta felnéztem hite, ereje és nagy lelküsége miatt. A sok szempontból gyönyörű beszélgetés megkoronázásaként küldött nekem egy szentíráshoz kapcsolódó elmélkedéseket tartalmazó könyvet, amit minden este előveszek az ágyban elalvás előtt. Nem régiben, évekkel a beszélgetésünk után, egy sötét téli napon, amikor aggódtam dév felépülése és a családunk miatt, elém került egy rész, ami közvetlenül hozzám szólt az adott helyzetben, amiben abban a pillanatban voltam. Többször is elolvastam az nap este, és fület hajtottam az oldalra, hogy újra és újra visszatérhessek hozzá. Az önállóság valójában a büszkeség és a mulandó sikerek által gerjesztett illúzió. Az egészség és a gazdagság egy pillanat alatt eltűnhet, ma hogy maga az élet is. Örülj a hiányosságaidnak, mert Isten hatalma, a gyengeségben tökéletesedik ki. A papírra vetett szavak életre keltek és utat találtak az életembe és a szívembe. Ennyi. Íme ott volt előttem leírva az igazság. Ámen. Ekkoriban történt, hogy egy szerettem a hitemről faggatott. Azt kérdezte, nem ijesztő -e ilyen mértékben ráhagyatkozni valami nagyon megfoghatatlanra, aminek lehetetlen igazolni a létezését. Ellenkezőleg, feleltem. Az én szememben sokkal félelmetesebb annak a lehetősége, hogy a hitre való támaszkodás nélkül éljük le az életünket. Úgy leélni az életet, hogy csak a tudománytól és a bizonyított tényektől függünk, számomra olyan volt, mint biztonsági heveder nélkül átkelni egy szakadékon, vagy megpróbálni köves talajon kényelmesen aludni olyan sok angyallal találkoztunk, nem igaz? Dév felépülésének útján idáig is számtalan csoda történt, és hálát adhatok, és fogok is, ezekért a pillanatokért, ezekért az angyalokért, és újult erővel hiszem, hogy ezután is közben járnak értünk. Elmélyítettem más kapcsolataimat is, Dév szüleivel és a sajátjaimmal, valamint a testvéreimmel és a barátaimmal. Elvetettem azt az ötletet, hogy úgy tűnjek fel, vagy úgy tegyek a világ előtt, mint ha minden rendben lenne körülöttem. Helyette a kapcsolataimba őszinteséget vittem, ami végül megerősítette a köteléket, és közelebb hozott azokhoz az emberekhez, akiket szeretek. Szorosabban öleltem át dévet az éjszaka közepén. Boldogan nyugtáztam a midrága kisbabánk új cséléseit és mosolyait. Sok éjszakán egyik pillanatban még sírtam, a másikban pedig ránéztem a kisbabám mosolygó arcára, és nevettem. Fényképeket és videókat csináltam Liliről, és megosztottam a családdal. Istennek legyen hála érte, írta vissza anya, különleges kisbaba Elli, egy csoda baba. Isten küldte, hogy visszaadja az örömödet. Az apósom egyik reggel azt mondta Dévnek, és nekem, nem vagyok hívő ember, de ha valami egyszer arra késztetne, hogy higgyek Istenben, ez a kisbaba lenne az. Igaza volt. Amellett, hogy dévagya újjászervezte szervezte magát a fejében, volt egy másik kis elménk, amelyik éppen nyiladozott és vírulni kezdett ott, a szemünk előtt, az otthonunkban, sok gőgi csélést, mosolyt és tiszta boldogságot hozva magával. Hálát adtam a kitartó barátokért és családtagokért, akik összegyűltek, hogy mellettünk legyenek, és támogassanak bennünket. Kényszerítettem rá magam, hogy megőrizzem a hitem abban, hogy folytatódik dévfelépülése, és hogy a mi kis családunk együtt átvészeli ezt a helyzetet. Hinnem kellett abban is, hogy boldog napok várnak ránk, ha egyszer ennek vége lesz, még akkor is. Ha a boldogságról alkotott új képzetünk azt is jelentette, másmilyen. Igen, úgy éreztem, megrekedtem. Harminc évesen arra kényszerültem, hogy egy kegyetlennek és idegennek tűnő életet éljek. De dévagya nem reket meg mostani állapotában. Minden nap emlékeztettem erre magam, és mások is emlékeztettek rá azokon a napokon, amikor én elfeledkeztem róla, és sok ilyen nap volt. A férjem agya, mint mindenki, rugalmas változásra és fejlődésre képes volt, és bármilyen lassúnak és észrevehetetlennek is tűnt olykor a felépülés, mégis folyamatosan gyógyult az agya, a teste és az egész családunk. 35. fejezet Chicago, 2015. januárja Aznap, amikor megtudtam, hogy terhes vagyok, kiszaladtam a targetbe, és vettem egy unisex rúgdalózót ezzel a felirattal. Szeretem az apukámat. Este, amikor Dév hazaért a munkából, ünnepélyesen átadtam neki az ajándéktáskát. Meglepetés. Mondtam, igyekezvén leplezni a vigyorgásomat. Dév belenyúlt a sejem papír közé, és kihúzta a rugdalózót a terhességi tesztel együtt, amin látható volt a pozitív eredmény. Igen, az volt, amire rápisiltem, de Dév orvosként nem finnyás a testnedvekre. – Tényleg? – nézett rám hitetlenkedve. Tényleg? – bólintottam. – Kisbabánk lesz. Dév majd kiugrott a bőréből örömében. Ugyanakkor teljesen ledöbbent. Bevallotta, hogy amikor először meglátta a gyerekruhát, egy rövid pillanatra megszokásból azt gondolta, hogy kutyaruha Penninek. Fel sem merült benne, hogy ilyen gyorsan teherbe eshetek. Egy nappal azután, hogy apám bejelentette indulását az elnök választáson, visszarepültem Csikágóba a 24 hetes terhességi vizsgálatra. Aznap délelőtt részt vettünk egy 45 perces hasi ultrahangon, ahol alapos képet kaptunk az egészséges kisbabánkról. Láttunk mindent a lábcsontja hosszúságától a tíz apró újjacskájáinak körvonaláig. Ugyancsak akkor történt, hogy az orvos meghatározta a baba nemét, de úgy döntöttünk, hogy még nem akarjuk megtudni. Ehelyett a rendelő egyik szakembere felhívta az egyik családtagunkat, és neki mondta meg a vizsgálat eredményét. Ez a családtag aztán vett egy cukorkával töltött pinyátát. Azon a hétvégén Dév és én hivatalosak voltunk egy családi összejövetelre, ahol megtörtük a pinyátát, amelyből rózsaszín cukorkák spricceltek szét a szobában. Boldogabbak nem is lehettünk volna, mikor megtudtuk, lányunk lesz. Fontos kitérő. Déva a legfiatalabb a hat fiú testvér közül. Szeret sportolni, méghozzá nagyon. Eltervezte, hogy felnevel egy szekérderéknyi fiút. Mindannyian kis, balkezes sportolók lesznek, akiket megtanít bézbólozni, lakrosszozni, kosárlabdázni, futbalozni és bármi olyasmit játszani, amire jut idő. Ezen meggyőződés ellenére, vagy talán pont emiatt, mégis hinni kezdtem. Dév arra ítéltetett, hogy jó sok kislánya szülessen. Láttam, amint türelmesen ül, miközben egy kislány rúzsal rajzol az arcára, egy másik pedig teletűzi a haját élénk színű csatokkal. Tudtam, hogy az anyósom, minden fiúk anyja is nagyon vágyik rá, hogy végre egy kislány kerüljön a lévik közé. Később bevallotta, hogy a pinyátás napon azért viselt kék blúzt, mert lélekben már készült a következő fiúra. Amikor megláttam a rózsaszínű cukorkát, azonnal feltámad bennem egyfajta védelmező ösztön, mondta Dév. Mindig nagyon keveset tudtam a nőkről, mert nem voltak lánytestvéreim. Mókásnak tartottam, hogy kislányom lesz. Folyamatos tapasztalat szerzés vár rám, mert rájöttem, hogy lesz egy kislány, akit én vezetek majd be a világba. Persze tanítom majd, de közben én is tanulok a kislányokról. Aznap Dév esti mesét olvasott két éves unoka húgunknak, Anabelnek. Együtt lapozták végig a képeket. És jól szórakozott Anabel kiejtésén, ahogy kimondta, hogy banán, és sárga. Valami újat vettem észre rajta, és a sógornőm Erin, Anabel anyukája, félrehúzott, hogy elmondja, milyen csodálatos a Azokból a hetekből leginkább az izgatottság maradt meg bennem. Nagyon szerencsésnek éreztük magunkat. 36. fejezet Chicago, 2015. június 9 Fél óránk volt a repülőtérre való indulásig. Beviharzottam a dolgozószobába, és ráparancsoltam dévre, hogy szakadjon el a laptopjától, és pakolja be a bőröngyét. – Persze, jól van, már is, már majdnem kész vagyok – mondta, és továbbra is a laptopjára merett és kihessegetett a szobából. Ortopéd kutatási anyagokon dolgozott, a leadási határidő közeledett, és még azelőtt be akarta őket fejezni, hogy vakációra indulunk. Végre rákattintott az utolsó e-mail küldésére, és felállt az asztaltól. Még elmegyek egy villámgyors futásra, aztán bepakolok, mondta. Látta, hogy megnyúlik az arcom. Az a fajta vagyok, aki napokkal előbb bepakolja a bőröngyét, és három órával az indulás előtt kín van a repülőtéren. Dév szereti húzni a becsekkolást, amit én veszélyes hazardírozásnak tartok. Szeret akkor felülni a gépre, amikor az ajtók már záródnak, miután őrült tempóban végigvágtattunk a repülőtéren. Csak vicceltem, mondta, és az arca csibészes mosolyra húzódott. Csak látni akartam, hogy kiakadsz. Már most elkezdek pakolni, és mehetünk. Hányszor kívántam azóta, hogy bárcsak elment volna arra a futásra, hogy felbesdült volna a vére, hogy stimulálta volna a keringési rendszerét, hogy megmozgatta volna az izmait, miután egész nap egy helyben ült. Megelőzhette volna annak a vérrögnek a kialakulását. Megakadályozhattuk volna a sztrókot, és vele megszokott életünk kisiklását. Vajon egész életünk röppályája teljesen más irányt vett volna, ha dévelment volna akkor futni, azzal megelőzhette volna a fárgói kényszerleszállásunkat, azt a rettenetes éjszakát a sürgősségén, a szívszorító napokat, heteket és hónapokat, és minden más hogyan alakulhatott volna? Nem vagyok biztos benne. Sosem fogom megtudni. Mindig bennem lesz a kérdés. Bárcsak! Ez a legszomorúbb szó a nyelvben. Dév nem ment futni aznap, bármilyen oknál fogva is. Akár már otthon, akár útban a reptérre, a taxiban, akár a repülőn, a vérről kialakult. Felszálltunk arra a repülőre, dévis és Ellie egy verziójaként, aztán sok órával később, fárgóban, megtörtént a kényszerleszállás. Dév és Ellie egy teljesen más verziójával. Dív fiatalon és egészségesen kapott sztrókot az első gyermekünkre való boldog várakozás közepette. Súlyos sztrók volt, ami kis hián megölte őt. Nem halt meg, de az életünk utána már nem volt ugyanaz. Egy új valóságban találtuk magunkat, amit nem lehetett megváltoztatni vagy lecserélni. A biztonsági ellenőrzése várva a repülőtéren, Dave nagy újságot osztott meg velem. Képzeld! Beválasztottak az ortopédia amerikai lapjának állandó kuratóriumába. Egy pillanatra rámeredtem, még a szívverésem is elállt, majd összecsaptam a tenyerem. – Komolyan? – bólintott. Ez különösen nagy megelégedésére szolgált, mert hatalmas volt a verseny az idevaló bejutásért. Jelentkezni nem is lehetett. Egyszerűen kiválasztották őket, ami még nagyobb megtiszteltetését tette a kinevezést. Nagyon sokat jelentette ez neki, mert az elmúlt három rezidensi éve, az orvosi képességeit illető perfekcionizmus jegyében telt. Senki nem keményebb Dave Lévivel, Dave Lévinél. Már az orvosi egyetemen is komolyan ostorozta magát, és ez a rezidens évek alatt sem enyhült. Ha dév nem tökéletes, meggyőződése, hogy borzasztó. Ha nem a legjobb, meggyőződése, hogy a legrosszabb. Dévből hiányzik az a képesség, hogy a külvilágnak handabandázzon, nincs meg benne az, addig színleld, míg képes nem leszel rá attitűd. Ez a legjobb dolog Dévben, és egyben a legrosszabb is. Emiatt dolgozik olyan keményen, és törekszik a kiválóságra, de amikor elfogja az önkritika, vagy elveszíti az önbizalmát, az távolról sem kellemes időszak, sem neki, sem a feleségének. Most azonban itt volt a visszaigazolás nagykövér pecsítje. A défhez hasonló megerősítés függőknek, én is ilyen vagyok, ez valószínűleg nagy szerepet játszik abban, hogy ilyen jól megértjük egymást. Ez mélységesen kielégítő visszajelzés volt a kollégáitól és a főnökeitől. Az évek óta vágyott régóta esedékes kitüntetés. A bizonyosság, hogy a kemény és őszinte munkának megvan az eredménye, Jól végezte a feladatát. Ránéztem, ahogy ott álltunk a sorban a biztonsági ellenőrzésre várva. Akkor végre pontot tehetünk az önös torozásod végére, hogy milyen rossz orvos vagy. Dave minden tudóan mosolygott, és egy pillanat múlva bólintott. Jó, rendben. Évekig tartó önmarcangolás után végre kezdett elégedett lenni az elvégzett munkájával. Évek teltek el álmatlanul töltött éjszakákkal a kórházban úgy, hogy saját magát és a családját mindig mások mögé helyezte úgy, hogy minden hétvégén, ünnepnapon, születésnapon és évfordulón dolgozott. Évek teltek el önfeláldozással, sovány fizetéssel, vége tanulással és megannyi vizsgával. Dév karrierje végre beindul, végre visszatérhet önmagához. Minden megérte. Nagyon közel vagyunk hozzá. Átjutottunk a biztonsági ellenőrzésen, és megtaláltuk a kapukat. Megvacsoráztunk, készültünk a felszállásra, és fogalmunk sem volt arról, hogy a világ, amit ismerünk, egy asszimetrikusan kitágult szempár pillantása alatt kifordul a sarkaiból. Amikor először beszéltem másoknak erről a repülőtéri társalgásunkról a biztonsági ellenőrzés előtt, ami az egyik utolsó beszélgetésünk volt a sztrókot megelőzően, úgy mondtam el, hogy kihallatszott belőle a későbbi események tragédiája. Dív végre jó érzéssel tekintett a munkájára. Kismillió izgalmas kutatáson dolgozott, és közben elnyerte a kollégái elismerését. Végre átlépett rezidenségének azokba az éveibe, amikor senior tagja lehet a csapatnak. Tudtam, hogy élvezni a kezdők tanítását és a sebészi képességeinek a tökéletesítését. Én pedig élvezném, hogy mellettem van, mondjuk néhány hétvégén, estén és ünnepen. Végre időt tölthetnénk együtt párként, amire annyira vágytunk. Ott lenne, hogy gyönyörködjön a lányunkban. Dév végre befordul egy régóta várt sarkon, végre családként befordultunk azon a sarkon. Megraboltak a legszebb időktől, megraboltak a terhesség örömétől, attól, ami a legboldogabb időszakotok kellett volna, hogy legyen, mondták Dév szülei. Az időzítésben volt bizonyos mértékű tragikum, igen. Épp amikor a dolgok elkezdtek volna igazán jóra fordulni, igazán rosszra fordultak. Úgy érzem, ahogy dévet megrabolták rezidensége utolsó éveitől, megfosztottak minket az örömteli időszaktól a szülővévállás kapujában. Most viszont, sok hónappal a sztrók után már képes vagyok más megvilágításban is látni a történteket. Itt ülünk a lakásunkban, a tél vége felé járunk, az évszakhoz képes szokatlanul enyhe az idő. Dévreggel reggel korán kelt és egy ortopédiai tanulmányon dolgozott. Jövő héten egyedül repül Floridába egy konferenciára, hogy három különböző kutatásról tartson előadást. Aztán egyedül repül New Yorkba, ahol találkozik velem és Lilivel. Két hetet töltünk majd ott új könyvem a Sissi bemutatóin. Díj vel kísér a bemutatókra és a sajtókonferenciákra, és vigyáz Lilire, amíg én végigcsinálom a kötetem megjelenésével járó csodás őrületet. Még pár hónappal ezelőtt is hitetlen kedve nevettem volna, ha valaki azt mondja, hogy mindez lehetséges. Ma ebédelni mentünk kedves barátainkkal. Aztán a Michigan tópartján sétáltunk hosszan Lilivel és Pennyvel. Szép vasárnap volt, semmi különös, már-már az előző életünket idézte. Volt azonban egy hatalmas különbség. Régen nem hálkodtam volna magamban, szinte egyfolytában, Ezekért a közösen eltöltött pillanatokért. Amikor hazaértünk a sétából, Dave egy Bee Gees számot dúdolt, én pedig kikerestem a dalt az iPhone-omon, és táncolni kezdtünk rá. – Hé, Dave! – mondtam, és tapsoltam a zenére. Lili figyelt, és jót mulatott rajtunk. – Tudod, mi a címe a számnak, amit dúdoltál? – Mi? – kérdezte, miközben rázta a csípőjét a zenére. – Életben maradni! Az ujjommal rámutattam. Nem csoda, hogy megragadta fejedben. Te aztán tudod, hogy mi az, hogy életben maradni. Most itt ülünk egymás mellett. A lányunk a szomszéd szobában alszik, Penny pedig fejét a férjemülében nyugtatva orkol. Dév újra emlékszik a kutyánkra, de még mennyire emlékszik. Ismét én vagyok a harmadik kerék, sok összebújásukban, és boldogabb nem is lehetnék tőle. Könyvet olvasok, Dév pedig az összegyűjtött leveleket olvassa, a Dév rajongói leveleinek könyvéből. Már korábban is olvasta őket, júliusban, amikor először hazatértünk a Rigből, de nem emlékszik rájuk. Most, miközben ismét átverekszik magát rajtuk, váltakozó, hol vidám, hol szomorú érzelmi reakciókkal, és közben felfel sóhajt, olyan, mintha először látná ezeket a szavakat. Magába szívja a szeretetet és a tiszteletet, amit oly sokan éreznek iránta, elmerül a szeretteitől kapott támogatásban. Olyan, mintha bepillantást nyert volna a saját temetésébe, mintha bekukkantott volna az emlékbeszédekbe, amiket a szerettei írtak volna a tiszteletére, és most beleszőheti ezeket a szavakat előre mozduló életének szövetébe. Eközben én úgy teszek, mintha a történelmi regényemmel foglalkozni. De valójában vele együtt én is azokat a leveleket olvasom. Sok minden eszembe jut, az én lelkemben is sok minden feltör. Hallom, hogy egy madár énekel az ablakunk előtt. Igen, egy madár, Csikágóban tél végén. Ennek a mondatnak leírva sincs értelme. SMS érkezik a telefonomra, Margaret érdeklődik a napunkról és ahogy létünk felől. Az elmúlt hónapokban több tucatszor megválaszoltam ugyanezt a kérdést, de most először a válaszom más. Kérdez az időjárásról, írja, hogy Virginiában meleg van, és érezni lehet a tavasz első fúvallatait. Azt írom. Itt is ragyogó napunk van, és nem csak az időjárás miatt. Margaret visszaír, hogy boldogan hallja. Én pedig boldog vagyok, hogy ezt írhatom. A legkeményebb időkben, közvetlenül a sztrók utáni napokban, amikor nem tudtuk, hogy dévéletben életben marad-e, Margaret sok baráttal felvette a kapcsolatot, arra kérve őket, hogy imádkozzanak értünk és küldjenek bátorító szavakat. Minden egyes ilyen levél egy kincs, amitől túlárad bennem a hála és a szeretet, és rám jön a sírás. Különösen egy jár most a fejemben. Margaret egyik barátnője írta, egy fiatal nő aki ugyan nem sorolja magát egyetlen hít vagy vallás követői közésem, de rászánta az időt és elgondolkodott a kérésen, majd egy gyönyörű imádságot küldött. Azt írta. Látok egy képet. Látom dévet, amint felnyitja a szemét, és mosolyog. Mosolyog, mert a családja ott van mellette. Egymás felé nyúló kezeket látok, összekapaszkodnak, és vezetik egymást a felépülés felé. Dévet látom, amint a karjaiban tartja a kis Lévit és Ellit. Mindannyian együtt vannak a napon, körülöttük zöld fű és kék ég, szeretetet sugároznak, amely körbeveszi őket és átáramlik rajtuk. Jól emlékszem arra, amikor először olvastam ezeket a szavakat. Megragadott, egyszerű, de erőteljes szépségük. Borzasztóan vágytam rá, hogy valóra váljon ez a kép, ahol déve elég jól van ahhoz, hogy tartsa a kisbabát, ahol boldogan együtt vagyunk, egy család, kint a szabadban, a napfényben. Nagyon szerettem ezt a képet, de erősebb volt az agyam egy hátsó szegletében motoszkáló gondolat. Kívánom! Ó, milyen nagyon kívánom! De valójában nem tudom elképzelni, hogy Dév valaha is olyan jó lesz, hogy tartani tudja a gyermekét, hát még hogy kint üldögél a fűben, a napon. Ha elfog a kísértés, hogy panaszkodjak, dév felépülése vagy gyógyulása miatt, azon keseregve, hogy már semmi nem olyan, mint régen, csak fel kell idéznem magamban ezt az imát, és azt, hogy a kilátásaink egykor olyan sötétek voltak, hogy kétségbe vontam, dév vajon lesz-e elég jól valaha ahhoz, hogy kinnüljön velem és a kisbabánkkal a friss levegőn a napon. Mert most már képes rá, elég jól van hozzá, és még sok minden máshoz is. Milyen messzire jutott. Milyen messzire jutottunk együtt. Bár csak mindig így emlékeznénk rá. Megint rá tudok nézni arra a fotóra, amin a négy levelű lóherékkel vagyunk, anélkül, hogy le akarnám tépni a falról, és keresztül akarnám hajítani a szobán. A két fiatalnak a mosolya, aki épp előtte szentelték egymásnak az életüket, a fiataloké, akik elképzelik a rájuk váró kalanddal, szerelemmel, kemény munkával és örömmel teli jövőt, az a két mosói mosoly, ismét mosolyt fakaszt az arcomon. Persze, most már a keserű tapasztalatok miatti könnyek fátlán de a lényeg az, hogy képes vagyok rá. Érkezik a tavasz. A szürke télu után a napfény is másmilyen. Az ablakunk előtt éneklő madár az előhírnöke a még több, Küszöbön álló jónak. még egykor az ég felettünk sötétnek és áthatolhatatlannak tűnt, az olmos felhők fala most megtörni látszik. A levegő puhábnak, simogatóbbnak kezd érződni. Egyszerre csak egy nap, mondtam magamnak. Nap-nap után az idő eltelt. A napokból hetek lettek, a hetekből hónapok, és most a tél át kell adja helyét a tavasznak. Nem is emlékeztem, milyen csodálatos ez. A kopárágon ülő madár első éneke az ablak előtt. Elfelejtettem, de most hallom, hogy már emlékszem rá. A könyvem megjelenéséig alig néhány nap maradt hátra. A várakozás szorongás helyett boldog izgatottságban telik. Eszembe jutnak az elmúlt évek könyv megjelenései, és tudom, hogy ez most más lesz, de már megbékéltem ezzel a tényjel. Más lesz, de így is jó lesz. Sosem értékeltem jobban a munkát, amit imádok. Sosem éreztem nagyobb támogatást és megtartó erőt a közösségben, amelyben dolgozom, és az olvasók körében, akiknek írok. Sosem felejtem el, ahogy ezek az emberek felsorakoztak mellettem, hogy ott voltak nekem, nem kollégaként vagy vásárlókként, hanem együttérző és kedves barátokként, akik törődtek velünk, és a szeretteimhez hasonlóan támogattak ebben a kritikus pillanatban. Féltem és egyedül voltam, de nem voltam magányos. Egy pillanatra sem. Bár csak mindig emlékeznénk rá. Dév mellett ülök, és az emlékezeten töprengek. Rájövök, hogy nem csak a múltról szól, hanem a jelenről is. A szó aktív jelenidejű értelmében tudunk és kell is emlékezni. Emlékeznünk kell rá, hogy mindig mondjuk szeretlek, valahányszor elmegyünk otthonról, vagy hazatérünk. Az otthonunkban sok fénykép van múltunk ragyogó, örömteli pillanatairól, amelyek most úgy tűnnek számunkra, mintha egy másik életből valók lennének. A június 9 -e előtti életből, a sztrók előtti életünkből, de új pillanatok is várnak ránk. Új fotókat keretezünk be, új, örömteli emlékekről és fontos tapasztalatokról, és sokkal hálásabban fogunk rájuk nézni egy sokkal mélyebbről jövő elismeréssel, mert tudjuk, milyen keményen küzdöttünk azért, hogy megélhessük őket. Nem felejtjük el, milyen közel jártunk ahhoz, hogy soha többé ne legyen részünk hasonló pillanatokban. Bárcsak mindig emlékeznénk rá, hogy a napot azzal kezdjük, hogy jelen legyünk a szeretteink életében, figyeljünk rájuk, és engedjük, hogy sírjanak, amikor arra van szükségük, vacsorát főzzünk nekik, amikor szükségük van ránk. Arra is, hogy Isten angyalai lettünk ezen a földön, mint azok az angyalok, akik jelen voltak mellettünk ezen a fájdalmakkal teli úton. Bár csak mindig emlékeznénk rá, hogy csókokkal borítsuk el a kisbabánkat, hogy hálát adjunk azért, hogy velünk van, hogy egészséges, hogy a miénk, hogy vele vagyunk, és hogy megismerhetjük és szerethetjük őt. Bár csak mindig emlékeznénk rá, még azzal is töltöm a napjaimat, hogy nőkről és az ő szerelmi történeteikről írok, hogy a miénk ez a törékeny, tökéletlen, becses történet, amelyet napról napra írunk, a legfontosabb valamennyi közül, és minden nap választhatjuk azt, hogy szerelemmel, örömmel, hálával és hittel írjuk. Bár csak mindig emlékeznénk rá, míg másokról gondoskodsz, és napjaid a betegek gyógyításának szenteled, a te életed megmenekült, ebben a világban maradtál, hogy segítsd formálni és jobbá tenni azt. Kedves Dév, bár csak mindig emlékeznénk rá, milyen szerencsések vagyunk. Amikor először kinyitottad a szemed, nem voltál önmagad, semmire sem emlékeztél abból, amit együtt éltünk át. Nem emlékeztél arra, hogyan beszél hozzám úgy, ahogy mindig is beszéltél. Semmire nem emlékeztél abból, amit a jövőnkre nézve terveztünk. Ez idővel visszatért. Ami most köztünk van, újra ismerős és otthonos, mégis teljesen új és más. Olyan, mintha neked és nekem újra szerelembe kellett volna esnünk. És megtörtént. A házasságunk ma más, mint egy évvel ezelőtt volt, de nem ez történik minden házassággal. Nem dinamikus a házasság, amelyben két ember folyamatosan növekszik és tanul és fejlődik, és a kulcs nem az, hogy dédelgeted és óvod a társad iránt érzett szerelmet, még akkor is, ha a társadat sejtjeinek újra kell épülniük, a szívét pedig be kell foltozni. Kedves Dív, bár csak mindig emlékeznénk rá, milyen szerencsések vagyunk, hogy ott vagyunk egymásnak. Nem azért vagyunk szerencsések, mert az élet könnyű vagy zökkenőmentes, vagy mert értelmet találunk benne, vagy mert kontrollálni tudjuk. Az élet kemény, félelmetes, és egyáltalán nem tudjuk irányítani. Most már tudjuk ezt. Értjük. A halállal néztünk farkas szemet, szembenéztünk a valósággal, azzal, hogy az élet törékeny és gyenge, és senki, még a világlasszis idegsebé sem tudja megmondani, Mit hoz a holnap, vagy akár csak a következő óra? Lehetőségünk nyílt rá, hogy valóra váltsuk az ígéretet, amit nap tettünk a hegytetőn, közvetlenül azelőtt, hogy megtaláltuk a négylevelű lóheréket. Megadatott, hogy megéljük a fogadalmunkat, amit aznap tettünk, amikor lepréseltem ezeket, és azt mondtam neked, milyen szerencsések vagyunk. Szerencsések vagyunk, hogy ezt az életet élhetjük és mindebben a legjobb, hogy most együtt tudjuk élni. 2016. június 9-e Kedves Dév! Ma van egy éve, hogy sztrókot kaptál, amely súlyos, ijesztő és valószerűtlen volt, és derültékből villámcsapásként ért bennünket, örökre megváltoztatva az életünk folyását. Míg amnéziásan feküdtél az intenzív osztályon, úgy döntöttem, írok neked. Az enyém mellett sok száz más levél, e-mail és imádság is érkezett, amiket a téged szerető emberektől gyűjtöttem össze. Ez az utolsó levél, amit írok neked a kedves dév dokumentumba. A mai nap után tovább lépünk, és egy új tiszta lapot kezdünk. Egy éve már, hogy 2015. június 9-éhez viszonyítva mérem az időt. Az eseményeket azt szerint raktároztam el a lelkemben, hogy június 9-e előtt, vagy június 9-e után történtek. Az elmúlt év minden egyes napján első dolgom volt ébredés után a naptárra nézni. Először is ellenőriztem az aznapi teendőinket, majd visszakerestem ugyanazt a napot egy évvel korábban. Egy pillanatra menedéket és vígaszt találtam, amikor ránéztem a sztrók előtti életünk mindennapos feladataira. Felidéztem, mit csináltunk mi, két ember az ártatlanság állapotában, hogy mennyire élveztük szeretett munkánk izgalmas kihívásait, és első terhességem korai szakaszát. Emlékszem magunkra, milyenek voltunk a repülőút előtt, a zuhanás előtt, mielőtt minden megváltozott. Ma, június 9-én van egy éve, hogy átéltük életünk legszörnyűbb napját. Ma ünnepelni fogunk. Ez a te életben vagyok napod. Este elvisszük a szüleidet, őket hívtam először a mentőből Fargóban, meg a családodat vacsorázni, és megünnepeljük, hogy élsz. Anyukát hívott tegnap, és azt mondta, vett neked egy léggömböt azzal a felirattal, és te hozott újra köztünk. Úgy gondoltuk, ez találó. Ezen a hétvégén te, én és Lili találkozunk a barátainkkal, hogy koccincsunk az életedre, a szeretteidre és mindazokra, akik egy évvel ezelőtt mellénk álltak, és akikre ezután is minden nap számíthatunk. A következő e-mailt küldtem el a barátainknak, amikor ezt a kis összejövetelt szerveztem. A tárgy rovadba ezt írtam. Dév él. Drága barátaink, Június 9-e egy nem túl vidám egyéves évfordulót jelöl számunkra. Nem tudtunk kigondolni jobbat erre a csúf napra való megemlékezésre, mint hogy körülvegyük magunkat olyan emberekkel, akik fontosak a számunkra. Kérlek, gyertek át és csatlakozzatok hozzánk. Várunk a tetőn, ahol szintunk kedvenc stroke túlélőnkre és rehab rockstarunkra. Az élet szép, fontos év volt. Szeretettel, Ellie, Dave és Lili. Chicagóban ismét június van. Újra itt az év legjobb szakasa, és a napfény is visszatért. Visszemlékezéssel és hálaadással fogom tölteni ezt a napot, hiszen olyan sok mindenért mondhatunk köszönetet. A múlt héten megjelent rólunk a New York Times-ban egy cikk, amelyben röviden felidéztük mindazt, amin keresztül mentünk. Nagyon erős reakciókat váltott ki az olvasókból, több százezeren kattintottak rá, és számtalan, Hihetetlenül figyelmes és megindító hozzászólást kaptunk. Különösen szíven talált egy e-mail, amelyet egy fiatal nő írt, aki a jére jár. Sok évvel ezelőtt az apjának sztrókja volt. Ezt írta nekünk. Örömmel írhatom, hogy apa túlélte a sztrókot, és miközben nagyon más, mint korábban volt, a testvéreimmel és az anyukámmal dupla annyi figyelemmel viseltetünk iránta, és mindannyian erősebb szeretettel fordulunk egymás felé. Minden nap fejlődik a járása, a beszéde, és nagyon sokat mosolyog, különösen, ha körülötte van a családja. Erről van szó, nem igaz? Dév, az élet, amelyet ismertünk, a sztrók előtti életünk eltűnt, és magával vitte önmagunknak, és szeretteinknek azt a régi verzióját, és azt a bizonyos ösvényt, amit kitaposhattunk volna. Mindezeket felváltotta valami új és más, és talán egy kicsit kevésbé ártatlan és egyszerű. De még ha a világ, a család és a benne lévő emberek másnak tűnnek is, a dolgok így is lehetnek jók. Az életet ugyanúgy betöltheti a remény, és ahogy ez a fiatal nő olyan gyönyörűen megfogalmazta, a szeretet. Az ünnepelt neurológus és holokauszt túlélő Viktor Frankl egyszer azt mondta, a szenvedés megszűnik szenvedésnek lenni abban a pillanatban, ha értelmet nyer. Sokat gondolok erre az idézetre. Akartuk, hogy ez történjen? Nem. Képesek vagyunk teljességgel megérteni mindazt, amivel eddig szembesültünk, és ami még ránk trók következményeként? Aligha. Képesek voltunk értelmet találni ebben az egészben? Igen. Minden egyes napon igen és tudom, hogy ezután is így lesz. Hallom, amint a szomszédos szobában játszol a lányunkkal, miközben írom ezeket a sorokat. Anyukád nemrég bevallotta, hogy az éjféli repülő útjukon fargóba apukát komolyan felkészítette Endit, és őt arra, hogy meghalhatsz, és hogy ez az útjuk talán a végső búcsúról fog szólni. Ha pedig nem halsz meg, várhatóan akkor sem számíthatunk sokkal többre, mint egy teljes elégedettségben eltöltött életre és 24 órás felügyeletre. Miközben ezeket a sorokat írom, hallom, ahogy játszol Lilivel, aki boldogan kacag. Azt mondom, köszönöm Istenem. Nagyon köszönöm ezt a pillanatot. Hálás vagyok, hogy Dév ismeri Lilit, és Lili ismeri az apját. Ez nem kis dolog. Sosem jutottunk el havaira, és babaváró vakációnk sem volt. Az utunk megváltozott, egy kéretlen és váratlan utazás lépett a helyébe. Hullámvölgyökkel teli év volt, csodálatos magasságokkal és rettenetes mélységekkel. Az agysérülés különösen nehéz a beteg és a hozzátartozók számára, mert az agyban lévő sérülés nem látható. Nem lehet begipszelni, mint egy törött csontot, nem tudjuk szemmel követni a javulását úgy, mint egy sebnél, amely lassacskán begyógyul, és szerencsés esetben nyomtalanul eltűnik. Az agy gyógyulása hitet vár el tőlünk, megkívánja, hogy az ember alávesse magát az időnek, a türelemnek és a bizalomnak, hogy bizonyíték nélkül is remélje, a láthatatlan megtörténik. Mély és álhatatos hitet kíván, hogy bár nem látható módon az elme elvégzi csodálatos, újjállakító munkáját, a millió apró, de mindenható sejt életre kell, összeáll és ismét működésbe lendül, hogy nagyobb és kisebb látható és láthatatlan csodákat műveljen. Egész évben sokat hallottunk a teljes felépülésért vívott harcról és küzdelemről. Mindenki reméli és hisz benne, hogy képes vagy a teljes felépülésre. Olyan sokat gondolkodtam ezen a frázison, ezeken a szavakon. Azon töprengtem, mit is jelentene, és hogyan is nézne ki egy teljes felépülés. Számomra azt hiszem, van valami figyelemre méltó az első szóban. Teljes. Úgy gondolom erre kell összpontosítanunk. A teljes felépülés véleményem szerint azt jelenti, hogy ismét képes vagy arra, hogy teljes életet élj. Mit jelent ez, hogy teljes élet? Ezt a kérdést mindannyian másképp válaszoljuk meg és ez jól is van így. De egy dolgot biztosan tudok. Nem jelent tökéletes életet, mert az nem lehetséges, és soha nem is lett volna, se sztrókkal, se anélkül. Könnyű életet sem jelent. Kiszámítható életet? Most már tudjuk, hogy az sem lehetséges. Nem létezik élet, kemény próbatételek és hirtelen bekövetkező sokkoló események nélkül. Sem nekünk, sem másoknak. Mégis olyan sok szép pillanat vár még ránk. Az élet mindig is gyönyörű volt. Amikor valóban végig gondolom, mennyire csodálatos is volt, egy kicsit túl is csordulnak bennem az érzelmek. Jógázni tanultam a kosztarikai őserdőben, és Shakespeare semináriumra jártam, a jél gótikus falai között. Lenéztem a világra, a svájci alpok tetejéről, úsztam a nagy korallzátonyban, és közben felnéztem az égre. Ételt osztottam a hajléktalanoknak Csikágóban, és együtt vacsoráztam két hivatalban lévő elnökkel. Olyan erősen nevettem, hogy levegőt sem kaptam, és olyan erősen sírtam, hogy úgy éreztem széthasad a fejem. A karjaimba zártam az újszülött kislányomat és zokogtam. Szorosan öleltem a beteg férjemet, és nem sírtam, mert túlságosan féltem attól, mi történik, ha utat a könnyeimnek? Mégis mindezek ismeretében életem legnagyobb kalandja egyértelműen ez, amit most élünk, dév, minden áldott nap. A legjobb történet, amit valaha elmesélek, az, amelyben minden nap felébredünk, és amelyet minden nap közösen újraírunk. Válaszd azt, hogy jelen vagy az életedben, és a házasságodban minden áldott nap. Évekkel ezelőtt mondta ezt a pap, a bátyám Teddi esküvőjén, amikor elvette emledet. Akkor még nem jutott el hozzám ennek a mondatnak az igazi értelme, de azt hiszem most már értem. Nincs könnyű házasság, nincs könnyű szeretet. A hit pedig persze, hogy nem könnyű. Bármikor, bármilyen formában beüthet a tragédia, az élet egy csapásra ijesztővé és keményé válhat. Kiabálunk, sírunk, a földre rogyunk, és ökölbeszorított kézzel szitkozódunk, hogy nem akarjuk tovább csinálni. És ilyenkor adódnak a legjobb lehetőségeink és a legfontosabb választásaink. Ma azt választjuk, hogy harcolunk a teljes felépülésért. A teljes életnek szükségszerűen megvannak a maga kihívásai, de egyben egy olyan életet is jelent, ami tele van szeretettel és a szeretteinkkel. Olyan életet, amiben egyszer érzünk hálát a szépségért és a megtörtségért. Mélyebben hiszünk és jobban megbecsülünk minden egyes napot, ami megadatik nekünk. Felismerjük az áldásokat az életünkben, és őszinte együttérzéssel fordulunk a szenvedők felé. Ezt választjuk. A sztrók hirtelen jött, fájdalmas volt, és örökre megváltoztatta az utat, amelyen jártunk. De ma, és minden egyes napon vissza kell tekintenünk, hogy lássuk, milyen nagy út áll mögöttünk. Hálával és elfogadással nyugtázzuk a megtett lépések sokaságát. Hálával és reménnyel tekintünk az előttünk álló lépésekre. Látjuk, hogy még mindig együtt utazunk, fogjuk egymás kezét, és azt választjuk, hogy megyünk előre az új úton, ami adatot nekünk. Epilógus egy évvel a sztrók után a hála jut először eszembe. Nagyon hálás vagyok azért, hogy életben maradtam, és itt lehetek a feleségem és a lányom mellett. Természetesen félelmetes tapasztalat volt a halál közelében járni, de egy pozitívumot feltétlenül látok benne. Őszintén közelebb kerültem az egész családomhoz. A világom felfordult, de ennek az éles váltásnak a következményeként az életet ma már egy egészen új nézőpontból látom. Tudom, közhelyesen hangzik, mégis ez határozta meg a létezésemet. A mostani életem egy második menet, egy második kezdet, egy második kísérlet arra, hogy boldog és tartalmas életet éljek. Több mint egy év telt el a sztrókom óta, és az egyetlen valódi hiányosságom, legalábbis, ahogy én látom, Habár a feleségemnek talán lenne mondani valója arról, amikor elfelejtem összehajtogatni a tiszta ruháimat, a rövidtávú memória maradt. Lassan, de biztosan tér vissza, bár néha még mindig elkap egy furcsa érzés, mintha egy másik ember lennék. Régen vágott az eszem, mint a beretva, szinte fotografikus memóriám volt. Nem azt mondom, hogy nem térhet vissza, mert természetesen bízom benne, hogy újra meg lesz de meg kell tanulnom másképp átgondolni a dolgokat és olyan változtatásokat eszközölnöm az életemben, amikre soha nem számítottam. Nagyon sok ember szenved el Amikor orvosi egyetemre jártam, úgy hiszem a harmadik leggyakoribb halálok volt, az én koromban azonban nem sok ember kap sztrókot. Ebben az elmúlt évben a rehabilitációs csoportban, ahová jártam, csak egy olyan ember fordult meg, aki korban valamelyest közel állt hozzám, és ő súlyos baleset áldozata volt. Mégis a sztrók a fiatalabbak körében egyre gyakoribb, és ez aggasztó tendencia. Emlékszem, amikor a Perheron artériáról tanultunk az orvosi egyetemen, arra gondoltam, hogy milyen furcsa is ez. Diákként tanulunk az anatómiai variánsokról, és később rengeteg ilyennel találkoztam az egyetemi és a rezidensi éveim alatt. Sosem gondoltam magamról, hogy azon kevesek közé tartozom, akik ilyennel születtek. Pedig dehogy nem. Nekem is ilyen van. És majdnem mindannyiunknak van ilyen anatómiai variánsunk, amiről nem tudunk. Valószínűleg neked is. Lehet ez a vér átáramlása a szívedben, a kis és nagy vérkör között, egy furcsa epevezeték a májadban, egy másmilyen artéria az agyadban. Szerencsére az nagyon ritka, hogy bármelyik is az életet veszélyeztetni, Hiszen azok a variánsok, az életet veszélyeztető fajták, az evolúció során eltűntek, nem? Hosszú éveken át zajlott az evolúció, sok minden változott, és minden egyre csak jobb lett. Néhány furcsa variáns azonban megmaradt. Az igazság az, hogy a sztrók után jó esély volt rá, hogy ma ne legyek itt. Ez természetesen ijesztő gondolat, de valójában nem sokban különbözik attól, amivel bárki másnak szembe kell néznie. Ha tegnap autóbal esetet szenvedtél volna, talán te sem volnál ma itt, és ebben bújik meg a betegségem egyik legelgondolkodtatóbb vonatkozása az, hogy sok mindenen mentem keresztül, de mégsem igazán különbözöm másoktól. Talán a 2015-ös apák napja volt minden között a legkülönlegesebb a számomra. Sok mindenre nem emlékszem a stroke utáni első napokból, de arra igen, hogy kaptam egy pólót a feleségemtől, aki akkoriban hat hónapos terhes volt. Az Éva Pukája. Ez volt rajta, meg egy apás jelenet a némó nyomában című filmből. A mai napig gyakran felveszem ezt a pólót, szeretem megmutatni a lányomnak. Mindazok után, ami történt, furcsa tapasztalat apának lenni, de édes Istenem, mi csoda öröm! Álmodni sem tudtam volna édesebb kisbabáról, vagy imádnivalóbb kislányról, aki ilyen boldog és ennyire kimutatja a szeretetét. Lassan belépünk abba a korba, amikor tartani fog az idegenektől, amikor már talán nem lesz mindenkivel ilyen barátságos és nyitott, de mégis jó érzés tudni, hogy Ellie és én kivételt képezünk majd ez alól. A legnagyobb ajándék, amit Lili és az apaság nyújt számomra, talán az, hogy teljessé, szeretetté és boldoggá tesz bennünket. Ez persze felszínesnek is, önzőnek hangozhat, de ez az, amit a kisbabáktól kapunk, képességet arra, hogy magunkba nézzünk, és büszkék legyünk arra, amik vagyunk, és olyan apák és anyák legyünk, amilyenekké válni szeretnénk. Tulajdonképpen ez az élet értelme, hogy saját magunk legjobb verziói legyünk, és ennek megfelelően viselkedjünk azokkal, akiket szeretünk. Nekem Lili segített abban, hogy erre a legjobb énemre könnyen és boldogan rátaláljak. Minden másodperccel, amit vele töltök, csak még jobban beleszeretek. Ha már szóba került az apák napja, mindkettőnk édesapja júniusban a balesetem hónapjában ünnepli a születésnapját. Fájdalmas számomra a gondolat, hogy nem csak a halandóságommal kellett szembenézniük, hanem ezt ráadásul a születésnapjukon voltak kénytelenek megtenni. Ahelyett, hogy a sok csodálatos évre gondoltak volna, amit maguk mögött hagytak, meg kellett birkózniuk a halálom lehetőségével is. Az egyik apának át kellett gondolnia, hogy egy fiú hiányzik majd a családból, a másiknak pedig azt, hogy a lánya harminc évesen özvegyen maradhat. Mindkét apa nagyon támogató volt, mindketten kivételesen szerető és erős férfiak. Majdnem az egész felnőtt életükben másokért éltek, a gyerekeikért. Apám tavaly azt mondta, ha Dév jövőre itt ünnepel velem, az lesz minden szülinapi ajándék, amire vágyom. Ez jó hír, apa, mert még nem vettem neked ajándékot. Nem haltam meg tavaly, most pedig dolgozom a teljes felépülésemen. Ez hihetetlen gondolat azok után, ahonnan tavaly júniusban elindultam. Ha valamit megtanultam, az az, hogy milyen elképesztő ereje van az emberi agynak. Néhány hónappal ezelőtt volt is egy olyan pillanat, amikor valóságosan érzékeltem a gyógyulást. Újságot olvastam, de egyszerre csak egy szót tudtam megérteni. Tudtam, hogy mit jelentenek külön-külön a szavak, de képtelen voltam azokat egész mondatokként egybeolvasni. Kivételesen különleges tapasztalat volt, és egyben ijesztő is. Ez már mindig így lesz? Töprengtem. Soha többé nem leszek képes olvasni? Addig-addig szorongtam, amíg elszundítottam, és amikor felébredtem, a szavak már nem tűntek különállónak. A gyógyulás egyik pillanataként tekintek vissza erre a tapasztalatra. Az agyam változott és alkalmazkodott az elszenvedett sérüléshez. Már csak azt remélem, hogy ezt a tapasztalatot újra és újra átélhetem. Nagyon sok orvos, ápoló, Orvosasszisztens és terapeuta fektette hozzáértését, türelmét, együttérzését és energiáját először abba, hogy megmentse az életemet, aztán abba, hogy talpra állítson, a Fargoi Stanford Orvosi Központtól kezdve, a Rásh Egyetemi Egészségügyi Központ számos osztályánát, a Chicagoi Rehabilitációs Intézetig. Hogyan tudom valaha igazán megköszönni ezeknek a tehetséges szakembereknek, és fantasztikus embereknek mindazt, amit értem tettek. Sehogy. Nincs arra mód, hogy valaha is megtudják, milyen nagyra értékelem mindazt, amit értem és a családom értettek, de a legjobb tudásom szerint minden nap megpróbálhatom visszaadni a saját munkám során a saját betegeimnek. A barátaim mindvégig csodálatos támogatói hálózatot alkottak körülöttem. New Yorktól Kaliforniáig érkeztek hozzám látogatóba, és boldogabb nem is lehetnék, ha azokra gondolok, akik jelen vannak az életemben. Ha az igazi barátok ismérve, hogy feltűnnek a szükség órájában, akkor Ellie és én igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert sok-sok igaz barátunk van. Ha valamelyik látogatóba érkezik, azon gondolkodom, vajon nem hozom-e kényelmetlen, vagy kellemet helyzetbe be őket, de mindannyian különleges szeretettel és bátorítással fordulnak felém. Úgy érzem, a régi vagyok. Mindegyiküknek közös vicceket idézek fel, és nagyon jó érzés felelleveníteni és leporolni ezeket a régi tréfákat. Szerencsés ember vagyok. Nem is tudom elképzelni a világot barátok nélkül. A családom a legnagyobb nehézségeken ment keresztül. Majd nem elveszítettek egyet maguk közül, túlságosan is fiatalon, aztán a felépülésemet is végig kellett élniük, azt, hogy sok szempontból újra átestem a felnőtté vállás szakaszain, az újszülött kortól kezdve az érett korig. Nagyon jó kezelték, és pontosan tudták, mikor ösztökélyenek, és mikor szeressenek. Mindannyian szeretjük a családunkat, de talán nem tudjuk mennyire, amíg egy családtagunk veszélybe nem kerül. Egy család valódi arca ilyenkor mutatkozik meg, és meglátjuk, mennyire fontos minden egyes szerettünk. Sokkal tisztábban látod a családod egy ilyen történés után, és én mérhetetlen hálát és szeretetet érzek a bátyáim és a szüleim iránt. Végül arról a szeretetről akarok beszélni, amit életem legnagyobb ajándéka, ellíránt érzek. Minden mérföldkőnél mellettem állt, nem is kívánhattam volna nála csodálatosabb társat ezen az úton. A leges legjobb feleség, akit csak remélhet az ember. A rajongói levelek gyűjteményében, amit Elli állított össze nekem, a bátyám endi ezt írja. Először többet írtam, többet arról mit éreztem a történtek hatására, hogy milyen nehéz volt látni, hogy nem vagy önmagad, Arról, hogy mennyire szeretlek, és nagyon-nagyon szeretlek, és milyen nagyszerűen viselkedett Ellie. De most már egyik sem tűnik olyan fontosnak, Ellit leszámítva, aki valóban csodálatos. Ezen a tavaszon Ellinek megjelent a harmadik regénye. Az összes írását szerettem, de azt hiszem, hogy ez, a Sisi, az eddigi legjobb munkája, és nagyon hálás voltam, hogy mellette lehettem. És Lilivel együtt szurkóhattam neki a könyv bemutatókon. A kislányommal volt egy mellékszerepünk is, Elli rajongóiként, amikor a Tudéisóban beszélgetett a könyvéről, Keti Légi és Hodakodbal. Elli sokat idegeskedett a könyv megjelenése miatt, mert nem tudta, hogy tud majd teljesíteni egy kisbaba és a mostani életünk stressze mellett. De ez nem látszott rajta, és remekül megoldotta a feladatot, ahogy minden más kihívást is szokott. Annak ellenére, hogy milyen keményen dolgozik íróként, Elli számára az első mindig a család és a szerettei. Minden nap dolgozik azon, hogy a legjobb tulajdonságait vigye a házasságunkba és az anyaságba. Már-már végtelennek tűnő megértése, felém és az állapotom felé még most is naponta megdöbbent, és egyszerűen alig hiszem el, hogy mindvégig ennyire türelmes, hűséges, kedves és odadó volt velem. Az elmúlt évben minden az ő nyakába szakadt, és most készen állok arra, hogy elkezdjem átvenni tőle a terheket. A legnagyobb örömöm a mi kis családunk, amelyet Eli és én hívtunk életre, és a szeretet, ami jelen van az otthonunkban, egymás és a kislányunk iránt, és igen, az első gyermekünk, Peggy kutyán kiránt is. Az én triumvirátusomnak hívom őket. Ellie nemrég megkérdezte, ha ma meghalnál, boldog emberként halnál meg? Morbit kérdésnek tűnhet, de mindazok után, amin átmentünk, nem olyan szokatlan közöttünk ez a téma. Azt feleltem. Igen, hála a triumvirátusomnak. Szívem minden dobbanásával szeretem őket. Minden nap lenyűgözve ébredek az élet miatt, amit Istentől kaptam. Ő hozta valahogy ezeket a fantasztikus nőket az életembe. Nem tudom pontosan, milyen lett volna a felépülésem, a családom nélkül, de azt tudom, hogy biztosan nem lennék ilyen erős nélkülük. Elli becenevei közül a kedvencem mindig az angyala volt. Ha bárki megkérdezi, mi a legjobb részem, nem kell messzebbre mutatnom az én házi angyalaimnál. Ezen a júniuson nagyjából a túlélésem egyéves évfordulója körül elutaztunk a keleti partra, elég családi otthonába, a Champlain tó mellé. Különleges hely ez a felesége egész családja számára, számunkra viszont kivételesen jelentőség teljes, mert itt kértem meg ellikezét. kezét. Ezúttal a kislányunkkal tértünk vissza. Az utolsó estén, nem sokkal naplemente előtt, Ellivel felvittük Lilit a hegytetőre, ahol eljegyeztük egymást. Az estének ugyanaz az órája volt, az ég ugyanolyan tiszta és kéklő volt a Champlain tó és a zöldellő Vermonti hegyek felett, mint amikor évekkel korábban először mondtuk itt ki, hogy összekötjük az életünket. Megmutattuk Lilinek ezt a helyet, és elgondolkodtunk azon, Mit jelentett az évekkel ezelőtt tett fogadalmunk akkor, és mit jelent most, ahogy sétálunk lefelé ugyanarról a hegytetőről. Tudják, mit találtunk azon a csemplént a vilátogatáson? Valamit, amit az eljegyzésünk óta nem, még egy négy levelű lóherét. Úgy döntöttünk, hogy ez lilinek jár. Ellie lepréselte, és ugyanarra a fotóra tűzte, amelyiken a többi 4-levelű lóherén is van, Közvetlenül e szavak fölött. Bár csak mindig emlékeznénk rá, milyen szerencsések vagyunk, hogy vagyunk egymásnak. Hogyan lehet innen tovább lépni? Hová tartok most? Ezek azok a kérdések, amelyeket nap mint nap felteszek magamnak. Ami igazán izgalmas, hogy ezek nem különböznek azoktól, amiket bárki más feltesz magának. És ezért, Örökre hálás leszek. Dr. David Lévi. Vége.